M-A-N-N-A.comana.com You're listening to the Rentz Radio Network, nationwide and worldwide on the net and at Rents.com. vem från god på det, Erik Albert. Ja, själv, det var roligt att rocka på en riktig mass i stan. Ja, riktigt, man föll. Så nog har ho rätt allt. Ho Busk Bardrosen hon säger att vi var äkta. Ja, inte, vi som dåliga hästarna som vi tillverkar i Japan, inte. Nej, nej, för jag säger att du har jule på maskin med dig. Jo jo men sen du. Och jag säger att du har med dig brorsröre. Jo jo.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 Du minns den där som vi alltid dansar i stora turna? Ja. Vad? Det är det efter hur det är. Jo, jag skulle väl vara det, fyra nerifrån mm. Mm. Ja då, är ett landskap där det finns en del Båda salopp och himla spel Upp och fär på stugan stortet växer Törp och i falun Stäppar du dörr Jo, du kallar Erik Albert i våran släkt Vimler det av skansen objekt Ja, du har så på vår gård, där har vi Det höla som Gustav Basat låg i Vi på nu har inga alls svensklag, Men vi har ett viksmilmanslag Och från Dalen kommer julebok, en hundlig dräng Och denna äppet av refräng I stora tur, i stora i stora tunna danser går i fält det duller du Och du blir dig Alla sorger ger vi fader fält En lägg i fint vårt och ni Så har det på så är det i stora tunn I stora tunna är vi du Varenda en Res upp en dal oss i kyrvtornets tuff Och en brist markar upp Köp som i den hamn upp Och en som går upp i tuff Se Rune Lindström i ett gudfolka Och strax in till kyrklotta gå Och engagera sina tisnamn som där tist. i stora tur I stora tur, i stora natten Vem gör du det du? Och där du det du ger Ge mig faderfält Här lägger vi, Och här och ni Så har du vuret, och så är det en I stora tur, i stora tur I stora turna är vi nu varenda en Jo, hör du. Ja, men har ni blivit modernare? Ni har ju valt marilöst! Ja, jag tycker ska säga det statsgänt att det här är två gånger som sätter sig som krypulver i benen. Ja, det är Och takten där hemma, den stamper vi sade gruppeten. I tura tur, i tura tur, där är grejen på ett annat barn som heter hur det stora tur, han började passa med oss av en vänlig dag. Sverige kanalen direkt Våndag den 22 då. här och jag har varit i lika butiken här och gott en säng jag kommit tillbaka så jag har fått en kanal raderad på Youtube det var Sverige kanalen Sverigekanalen men jag hade en gammal kanal här som hette Hjärnarhornet där med några få uppskickningar då. Den håller vi på att uppdatera väldigt flitigt där. Med korta kort också. Och... Det här var det jag köpte på. Loppis var dåligt. Liksom det förra. 40 spänn om de håller inte. Det var vi bara sönder. Jag får köpa nytt sen. Men det var ingen regn då. hade på med gummistövle här men det var ju... Och ja, ödgubben var där också, med sin relator och så, R rullade han med hem. Det var där han jag hittade då. Det var de gamla kläder jag slängde och lite skräp och så. Fick mig hem lite skräp också nu en Så var det någon enstaka människa som eh, syntes och rörde på sig. Jag håller på att skicka upp en massa bilder och filmer här också. Från lördagen och söndagen var och... Man kan ju filma i 25 minuter med digitalkameran, sen bryts då. Sen kan man filma 25 minuter till, och sen är minneskortet fullt. Så det är 13 GB som skickas upp. och har kontaktat Tune in också i USA med ändringen av mixkanaler. Så är det är. Så det tidigt här då. Jag använder uh, tunes to tubecom Där man skickar upp en uh, MP3-fil och en bild och Sen har jag lyckats få en app också att fungera uh, Med att sända direkt uh, live från mobilen till Youtuber uh, Jag vill bara se om det funkar det Sen har jag ytterligare ett konto också, faktiskt, på Youtube där jag tydligen heter Dala Gunnar men... Vi ska använda det här tidigare YouTube-konto som heter Jalarhornens kanal. Man får alltså söka på Jalarhornens kanal på YouTube. Och Vi har en kort adress också som är tiny.cc och snedräcke Jallarhornet med G. Det som ni kommer se när kommer in på. Ja Här ser man inte många människor, det var väldigt få människor över huvudlaget jag såg här. Det var dels del skrep och kläder och överburkar och så. ransar bort och så. Jag fick med mig hem en del skrep också, det var kul. Och den här flottöljen är borta, men det ligger några stora treplattor som jag måste ju försöka få bort där, inom väska och så, men de är tunga så jag försöka. Vi får bort en i taget Jag Ja, man ser inte många människor. Det är ju dött och önsligt här. Mm. Folk tog på gatorna. Och ölgubben rullar, rullar sin rullator där. Ja, Till ica och köper sina ölburkar. Sen rullar han hem varje morgon. Mycket märkligt Gå exakt samma sträcka. Det var det handskar och ölburkar som jag hittade där. Och några konstiga kläder också där. Lyckas Och lite skep. Det fick vi att hem behövde lite skep också där. Men som är en väldigt stor möjlig dag där som har inte rörde på tjock och fet. De har lite gråvede men uppehåll och så Nej, får köpa nytt paraply det i tillfället På loppis alltså, har de så här spännande De håller inte helt enkelt, de går ju sömnen om det Så det är lite halvtrasigt i det Men det är uppehåll, mycket inte jag vet Så jag klämpar på i stora, tunga gummistövlar och så Vi blir på då Ja, solens vägen hem kan man säga det och så. Man såg inte många människor precis idag ute här. Det här är väldigt dött. Och är väldigt... Men eh, resten av veckan ska nog inte vara någon nedbörd. Och det ska också hamna på både 28 och 30 grader här framåt nu. Några dagar här så att vi kommer riktigt tätt. Vi kanske ska kunna ta några cykelturer också här faktiskt. Jag har bara cyklat några få gånger för att det var så jävligt kallt. Så att, eh, idag är det väldigt grå, grå det är här faktiskt. Jag upptäckte att jag hade en gammal eh, Youtube-kanal som eh, jag har överfört eh, mp3-filer där på flera timmar. Jag tror det är fyra eller fem stycken såna här som skickas upp på en gammal kanal som heter Honens kanal. Det var kanske det var sju år sedan eller fem år sedan Och det har inte uppdaterats på den kanalen Så nu har jag uppdaterat ordentligt via uh, tunestutube.com Tunestube.com uh, Men man får ju först skicka upp en mp3-fil Och uh, max uh, begränsat till uh, 50 megabiter uh, Och sen ska jag skicka upp en bild också Sen tar det en stund också innan Det kommer att synas på den här Youtube-kanalen Och när det gäller Sverigekanalen Dalarnas Kanal på Youtube Så var det ju upprepade brott Mot Paragrafen om hets mot folkryptor. De tyckte väl inte om Kanske screwdriver-musiken och, och så Så att vi får använda Den här gamla kanalen som inte har utdaterats på många år uh, Jallarhornens kanal Det går bra att söka på uh, Jallarhornens kanal uh, på Youtube mm. eller via appen och så hittar den här appen igen live to Youtube som mm. man kan sända direkt och jag kunde se att jag kunde sända uh, direkt jag vet inte exakt vilken kanal jag hamnar på riktigt om det var gamla annat kontra men det upptäcker man nog var, var man eh, sände. Eh, så att eh, det går att sända också från mobilen till Youtube. Eh. Sen hade Inger hade vi en app här där man får. Eh, där man väl då kan ladda upp eh, bilder direkt från eh, mobilen då och. Få en få en, en, en, en adress där som faktiskt kunde synas också på radiochatten inbäddade. Så att det underlättar ju att se bilderna direkt istället för en, en hyperlägg. Och det är klart att om man trycker på bilden så kommer man ju fram till den här själva adressen. Det finns ju appar som inte alls fungerar och så faktiskt. det krångliga folk skriver att det är helt värdelösa appar ibland här. Och ibland förstår man helt enkelt inte hur man ska göra och så. Och vi sönder från deldatan här. Jag det i juli 2019 Så jag har hört kontakt nu med Tionin i USA nående. Sverigeknaderna Mix har fått en ny serveradress, för den ligger på TuneIn-radion nu så det kan ta några dagar innan det börjar fungera jag åt väl en färdig macka där förut och så druckit lite kalljus så här jag såg bara några få människor ute här de verkar dött och östrytt på gatan här det är grådaskigt faktiskt och så men uppehåll och det ser väl bättre ut också nu i veckan och så. Det ska tydligen bli väldigt varmt här nu. Hoppas kunna få lite cykelturer också här. Det ska ju bli lite bättre vid under veckan. Och uppehåll då framförallt ska det bli mycket varmare också där. Så att vi ska nog kunna få fart på Pedalerna på cykeln här. För jag måste ha när jag ska cykla där. Och Förutom alla fil bilderna jag tagit med digitalkamera så är det väl också flera. Det är filmer här som gjorde att minneskortet blev fullt här. Det är på väg upp över 40 c här på digitalkameran och... Det tar ju tid att ladda batterierna där och det är 13 GB som ska upp här. så det tar ju tid Och jag kunde se också att jag hade lite fel, det är ju 25 minuter man kan filma och sen bryts det faktiskt, jag vet inte varför. Men... Så att man kan filma två gånger. 25 minuter plus 25 minuter blir väl då, ska vi se, 10, 5, 20, 25, 25, ja just det, just det blir 50 minuter totalt, alltså det blir uppdelat på 25 minuter plus 25 minuter så att säga, jag tror att det var 20 minuter det, men det var 25 minuter och sen kan man filma 25 minuter igen och så blir det så och Det är 50 minuter film totalt Fast det blir uppdelat på två delar Och det kommer ta tid också Det är 13 gigabyte med bilder och filmer här Det är som att vägg upp till arkai.org Eller arkai.org Och det finns mycket man kan skicka upp Till Jällerhornets kanal På Youtube och Exempelvis Vikingarock är Nationell det nationellt budskap? Visor? Gamla svenska saker där. Jag Kjellberg Kjellberg. Jag var det mer för gammal. Vad heter han, Edvard Persson, Jag kan lite på spungen. Ja, det var ju en låt med Edvard, Edvard Persson som jag tror jag har tagit ner från YouTube en gång och gjort om till MP3. Så. Sjunger han där om gamla stan? Nej, jag tror att det var minnesboxen var det. Vi har olika spellistor här, men jag kan hålla på att skifta hur som helst. Det var en gammal låt från 1934 där som låg på boxen i mappen där. Vi har ju minnesboxen också med massor av filer där. Ja, det är timmar som vi kanske kan lägga ut en gång i en slinga. Vi kan inte byta spellisa så ofta där. Uh, Eddard Persson sjunger då 1934 om gamla ståner. Han kunde faktiskt sjunga på vanligt, förutom, förutom på eh, Och Förresten var det en stor spindel som kom med en risklig fart på matta här i rummet igår. Jag tänkte, vad fan Ser det som springer med en jäkla fart på mattan där det är en stor jäkla spindel som har lyckats krossa där? Det var ingenting kvar utan det faktiskt. Alltså, var det jättespinder där det går med långa armar eller ben så kom en hiskrift av matta som en lyckas cross så att det blir ingenting kvar under den hemska men det gör ingenting att den där kanalen försvann för att vi ska börja och, vi har börjat att skicka ut här på Uh, Järnhornens kanal på YouTube. Och vi har en uh, kort adress som fungerar till den kanalen. Det är ganska många adresser. då. Och... Vi har sådana bander också som gör reklam för olika adresser och så. Man kommer till metalladressen.wed.db.se. Uh, uh, Men det gäller Järnhornens kanal på YouTube, mm. som nu håller på att uppdateras för första gången på många år så är kort adressen. nu tinycc och med G-J För att en del tror att det ska stavas med H där Tini.cc och snedstek Gjallarhornet med G-J Och om ni som sagt, vad går till Web.se så kommer ni att se Banders med ja, reklam för våra olika adresser och så. Det som också är inlagt på flera olika sidor. som jag uppskickat här sedan tidigare, för många år sedan. Och... Nu har vi eh, fått fart på den här Youtube-kanalen eftersom Sverigekanalen, Dalernas kanal, har eh, raderats och avslutats eh, på Youtube på grund av upprepade brott mot eh, paragraferna av eh, så kallade hets mot eh, folkgrupp. Därför använder vi Jälarhörnes på Youtube med några få uppladdningar som inte har uppdaterats på många år. Och det använder jag tunes.tube.com för att skicka upp en p3-fil och en bild så att det blir en still till den här de gör ju om det till, till, till youtube formatet Jag skulle också testa med att ladda ner en Youtube-film och skicka upp den igen. Men det var fel format, det var MP4-format. Jag tror att det måste vara VMA-format för att det ska kunna synas eller göras om. Så att MP4-formatet gick inte att, att ladda ner från Youtube och sedan skicka upp det formatet, gick inte att konvertera där, som det heter där. Men som sagt, vi hade ytterligare en, jag tror jag, jag, tror jag även hette dåliga också där, på Youtube. Men jag minns inte bara för inloggning där, ett nya post när det gäller Gällarhornets kanal på, på Youtube så har jag inloggningen här uppskriven här. Så att den kanalen kan vi jobba med. Och. Då har jag jobbat ganska hårt, jag tror det får räcka. Jag ska försöka här att upp, uppdatera den, troligtvis, åtminstone flera gånger i veckan där. Det går bra att söka på Gällarhornets kanal på Youtube. Sök på Gjallarhornets kanal Stavas med G-J Jag har också en kort adress som Fungerar och heter tidig.cc Och snedstrecke Gjallarhornet Stavas G-J A L-L H-O-R N-E T .cc och snedstreck i så kommer ni fram till den här aktiva YouTube-kanalen där. Jag delar att bekämpa den här murka, onda krafterna som försöker att strypa, strypa yttrandefriheten och stoppa våra åsikter och vår musik, vårt nationella budskap där. Vi vet ju att finns ju de som helt och hållet har blockerats från alla möjliga och omöjliga sociala plattformar där. Alexions finns ju inte längre på Youtube och Twitter och så. Man finns ju på Gabb där och man skulle tydligen inte kunna ens söka på varken Alexions eller Infowars nu har Google uppgett när det gäller Youtube. för Det finns väl de som har laddat ner hans program och så skickat upp dem igen, så att säga, på egna kanaler där. och även David Yoko. Eh, det är mörka krafter faktiskt som vill stoppa våra åsikter våra röster som vill förbjuda våra åsikter och vår, vår, vårt budskap och hindra att stoppa och förbjuda våra, våra eh, åsikter och vårt budskap och eh, vår musik. Alltså internationalister är det som försöker stoppa det här. Det finns väl också alternativ till Youtube också där. Jag för ett konto också på Vimeo, tror jag. Vimeo. Men minns att... Det är ju inte bara Youtube som man kan skicka upp filmer till. Man får att ha ett konto på något som heter vimiotra.com. Men det är klart att Youtube har ju länge varit stort, eller störst. Och man försöker stoppa och, så och avsluta konton här så och skapa sig nya alternativ där så att inte Youtube har en monopol på det hela där Nu ska vi se här. Ja, jag har fått, det får nog räcka med uppdateringar där Två Jallarhållens kanal på Youtube för lite av det. Men det kommer att bli uppdateringar flera gånger för vecka. Det har ju inte uppdaterats på många år där. Och sen när det gäller Dala Gunnars kanal på YouTube så minns, minns jag inte eh, vilken inloggning som det var på den kanalen. Där. Faktiskt har vi kanske skrivit upp det men jag försöker leta efter det. att det fanns någonting som heter Vimi också där. Det finns ju alternativ också till Youtube som sagt, va? att ja, jag har ett konto där. Vi ska se. Det verkar vara en sån här idag, idag. Men det ska bli bättre väder i veckan och det ska även bli betydligt varmare. Typ 28 och 30 grader för snart det. Ja. snart. Jag tror jag har cyklat fem gånger faktiskt, eftersom det var så jäkla kallt. Det blir jag lite svettigt men det var ganska varmt i morse. Men jag sa fel det var kallt. För att, jag hade ju köksfönstret öppet och kände hur kyligt det var faktiskt. Och de här paraplyerna på loppet är dåliga faktiskt. De har ju gått sönder igen nu, delvis, så att jag får ju köpa nytt paraply vid tillfället. Nu ska jag se här, om jag har ett konto på... Uh, Vimeo är en webbplats för videodandning, grundad 2004. New York, USA. Uh, Klein heter grundaren. Uh, Klein. Uh, det låter väldigt uh, judiskt faktiskt. Ja... Men... Uh. Sen tror jag att det finns ett grösskonto och ett betalkonto också där man kan betala. Kanske för att slippa reklam så. finns det kanske också andra också där. Det är ingen roll det är en jude som har skapat den här sidan. Ska vi se här Vad jag det för konto där? Ja, Klein låter mycket äh, vid disket äh, Klein äh, är en av grundarna av äh, videodelningssidan vimio.com äh, Ja Det falska länkar här som har kapat webbläserna ja. Pilla bort dem Nej. Kommer en gång till. Ja det konska över eller. Ja, en gång till, okej. Men inte mygger som vet mig ansikt också tycker jag är jättekul Jag ska jag Jag tar en fallersklänk igen då. då. Kan man sitta och trycka hela dagen. Men som sagt var med Lime to YouTube-appen där så gick jag att sända direkt. Jag minns inte vilket konto då, där man, någonstans så dyker det väl upp. Nu bröt jag av det, men jag kan alltså sända direkt mobilen igen till YouTube-kanalen. Även på C-datan har jag ju en ström, så man kan starta en ström och stoppa en ström och sända direkt. Med en webbkamera eller kanske med en stillbild. Vilket jag har testat tidigare där. Det ska ju vara så lätt som möjligt också. Det ska inte vara så kromligt och så, vet jag vet jag. tror... Ja, nu är det på en lång... ...konstig som jag får... ...pilla pilla bort. Nu ska se om jag hade ett konto på Vimeo. Det finns väl andra också, för att dela Youtube jag har ju brett, så gäller att ha alternativ här Ifall vårt censurerad och stoppat. Och det ska också bli betydligt varmare. Jag har inte cyklat med den här fem gånger, kanske. Det är varför för jäckligt kallt i sommar här så att jag går omkring i sommar. Och det är väl den här veckan nu som vi får rekordvärme, jag. 28:30 så under veckan som kommer här. Vi se om man kan ta. Jag har ju gratis kontot här. Vi ska se om man kan logga in på vimeo.com Enligt appen skulle vara grått idag, jag tycker det ser ut att solen kanske börjar dyka upp något. Det ser faktiskt ut i utan här, i Lundklostergatan och så. De har ju bara delvis lagt tillbaka asfalten, Men det är fortfarande delvis bra och sitter. Efter mängder av äh, grävningsarbetet. Men undrar om att äh, skriva upp äh, varenda gata gratis långs, det är ju inte rot ut med grus och skit. Nu ska vi se, nu hittar jag en inloggning på vi man ser på länger. Men det finns ju även andra så här äh, sidor som man kan skicka upp äh, med filmer på där. Men Tunes typ kommer bra, för där är det ju en ljudfil, mp3 som görs om sen tillsammans med en stillbild och åkas upp till eh, Youtube Måste göras om så att säga Det blir rätt för att Det spelas upp och sen ser man en stillbild så att säga Så att den gamla kartot jag har, eller hade, det har jag aktiverat igen här Ochter att redigt. Kortadressen är så långa är så lång adress, på Youtube är långa. Är långa konstiga adresser. Som man inte kan säga så att säga. De ligger i bokmärket men det är långa, krångliga. Men kartadressen och det är ju 19 CNC då. Den gallrar hånat med GI. Lite ospåga här då. Pratar i en fin kår mikrofon också. En stort mikrofon Nej, jag har nog inga filmer att skicka upp faktiskt. Det där kan jag inte säga att jag har den. Jag har väl ett gratis konto ser jag här. Är gammalt på Vimeo.com och ja. Man får 5 gigabyte står det där. Här står det live events också, events, men man kanske kan sända direkt, jag vet inte om man måste betala och så där. Vi ska titta på det. Det ska vara enkelt också, va? om man vill sända direkt och så, nu med en kamera och så. Där. Det ska vara invecklat och krångligt, man inte fattar riktigt hur man gör och så. Man ska tydligen kunna sända direkt, men det kanske man måste radera då, till betalning, om det är viktigt det är inte har något pengar till det. Jag tror att det är en liten saksol som försöker ta sig fram här. Och eh, då tog jag mina gummorstämlar från Hedemora där. Och var ett halvt sitt eh, paraply, men jag var ju uppehållet. Men eh, jag ska vid tillfälle köpa nytt paraply på Loppis för förfulla. De håller ju inte speciellt längre, de där Jag valt att ha ett konto på Vimeo.com. Äh, måste de ha äh, rapport. man kan ju inte skicka upp en MP3-fil dit. måste ju bara filer filer, i filformat, sådana heter det. Och jag på downloadradion, webb.nocte.se och Tinder också. Och på och en snedstecke pay på länken över förbenen som sagt var på donorbox.org och Sverigekanal. Den månaden den 22 juli 2019. Sverigekanalen heter vi och givetvis Gunnar Andersson för längs vi satt med tillstånd från myndigheten för press och TV. i Stockholm-gruppen sedan 31 mars 2014. Så att det var ju verkligen. Här. Jaha, oh, då hade jag ett gammalt konto på vimeo.com ja. Då ska vi se vad det är för format som har alltså där Man kan ju som sagt, så man inte skicka upp en mp3-fil Vi ska se här hur man gör för att sända live och så Det finns väl en app som heter Vimeo också där Nu har jag faktiskt ett gratis konto där så att det har nog sina Begränsningar. Uh, to stream via sociala medier är on your site än where else Ja, to... uh, just det. Man måste uppgradera till premium då. Man kan inte sända direkt uh, så, ja, på gratis kontor där. Aj. Uh. They are Yeah. Det är bra faktiskt, där skickar man upp en MP3-fil och en stillbild och så görs det om. Det är just den här gränsen på 50 megabyte. Man får inte MP3-filerna, man får inte hålla större än 50 megabyte, alltså max 50 megabyte. Och jag upptäckte att man kunde filma, så nu inte med digitala kameran och sen bryts det och sen kan man filma 25 minuter till. Med laddade, laddbara batterier. Och jag hade ju filmat i lördags och söndags. Det var därför mina skor är fullt Det är 13 gigabyte som jag får äga upp på digital armen. Mängder av filmer, bilder och filmer. 13 gigabyte får jag upp. Jag har ett gammalt gratis konto här på Vimeo.com jag vet inte vilket vara mp3 går ju inte på Youtube så kunde man inte skicka upp mp4-formatet det gick inte att göra om alltså, man måste lära sig vilka format som fungerar för att skicka upp ja, för fem år sedan har jag tydligen skickat en fil här på Vimeo alltså, på sju minuter där Ah, ah. Vad kan det där föreställa? Kan man undra? Det är så pass länge sedan Det är ju fem år sedan det Men så att jag har inget minne av överhuvudtaget. sju minuter sedan och följer fem år sedan. Jaha, oh, vad kan det där vara? Oh. Det får räcka med uppdateringar för idag på den gamla kanalen som vi har på Youtube som heter Jäller Honens kanaler. Fantéadotten är den här månaden 22 juli. Jag är och rörde lite grann med det. Lite problem med äh, låren musk på gränsen. Får gå lite försiktigt. Men inte för fort och så, för kan det kan bli lite kramper där och rör sig så mycket här så det kan bli lite överenssänkt i vissa muskler och så. Jag rensade bort en del skräp här och Fick med en del skrep här också. Lite ölburkar då. De gamla blöta kläder inom höger. Så de fick ta bort och så. Det var det mer personal än kunde på ICA faktiskt. Så där tidigt öppna klockan åtta. Det var ganska få kunder där. Det är ju Det är ju sommar också. också ja. Gustafsson som är initiativ med fotbollsmatchen, hej! Det var väl någon lastbil som man åkt ner i diket där på Riksvek 70 Oklart vad som har hänt riktigt där, kanske punktering och så Det ska bli varmare av så under veckan här Så, så att det kanske skulle kunna bli lite cykelturer också faktiskt 28-30 grader under några dagar har ja, lite grått och så. Jag måste köpa nytt paraply på Loppis där. Det har redan gått sönder. Liksom det förra och så. så det är dålig kvalitet på dem där. kostar bara 40 spänn men det har lite dåligt. Ja, vi har fått ny ägare Loppis där. Det gamla finska paret har gett upp Så besök gärna Hjärdarhones gamla kanal på YouTube. Men som efter många år äntligen har börjat att uppdateras igen. Kortade in i punkt c c och s-minie.c- och snedstreck med G-j. Om ni kommer till eh, dalaradion.tv, där nere på ser ni banner så får där en till vår gamla kanal, Gällarhornets kanal. Ni kan också söka på Gällarhornets kanal på Youtube. Den kanal som kanalen, Dalarna hade, den är uh, raderad helt enkelt. För så kallade Hets -mot Så då hänvisar vi till Gällarhornets kanal på Youtube så man kan sedan använda. Är kortadressen tidning.cc och snedsäck i kärrehornet som stadsmedde g.j. Ja, jag ska tydligen ha skickat upp en film för fem år sedan som är får sju minuter. 17 sekunder vet jag inte. Är man får den där filmen och spelas upp. Som vi har skickat på Vimeo för fem år sedan, och nu har vi en URL. Efter Wildcommer-snittet här ska jag se vad det står. Eller vad det, vad det för film är för det Vi har ju gratis kontor där så att det, man kan inte sända live och så. Och så har vi inga filmer att skicka upp. Vi, vi har inga filmer inlagda på datorn här. Ser det 13 GB om ska upp med vägter av bilder och filmer här från lördagen I och i söndagen. Och ni lysade till Sverige kanaler direkt från dagasutan och stöd oss på domorbox.org snadsk Sveriges Sverigekanalen Blir gärna månadsgivare. Även för enkelt med Playpol medlem lyssnar för regeringen i 120 kronor. Månadsgivare. Välj själv summa. På Donorbo.org Och snedsticke Sverigekanalen. Och ni lyssnar till Sverigekanalen. Direkt för den här januari juli 2019. Då ska vi se vad det var för film jag skickar upp här i för fem år sedan då, då har man ju fem uh, gigabyte. Uh, ska vi se, vad kan det vara för film uh, för fem år sedan? jag hade på det här. Då hade jag bott här i några, några år som sagt. jag filmat innan innan flyttade till lagosytan för att jag har ju gamla filmer uppskickade på arkai.org filer och filmer och så tidigare på arkiv.org Jag ska vi lägga ut en lek också till den här filmen på Vimeo som är den enda som vi för fem år sedan på inbäddande chatten här Då ska vi se om det börjar streama något här Så att det kan vara filmat innan jag flyttade till Långsuttan Då står det fyra år sedan Men den kanske är hämtat från arkiv.org Och det har jag lagrat gamla filmer som är filmat för länge sedan Ja, det är hästarna Just det Det här är alltså hästtagen Det här är alltså någonstans söder om där, med het, det hette Det hette på nu. Det här är en plats i Krivstad kommun som heter Gurrestad med väldigt fyr, vackra, fina hästar Där man då föder upp hästar Det heter väl seminarium Seminering Och Det man ser väl ett företag också där. Det brann en, där. en hel lada som bränner. Med hö i. Det var 750 ton hö i guldrista som brann upp det man Jag var på väg hem så där. Jag tror att. så. Jag var på väg hem. Och skulle ut 250 där. Och så så vägen. När jag filmade de här höstarna. Och så minns jag att det kom en bil också från upp Så då kom en så Eller hur det var Den här filmen är nog eh, hämtat från Arkatborg då har jag lagrat mycket, mycket jag minns att jag har kallat den här filmen för Hästhagen Gudresta ligger alltså i Knivsta kommun innan eh, gränsen mot sikterna kommer och eh, det som låg norrut hette men, vad hette det med den där kyrkan där ja då får man titta på en karta ja så att jag har ju mycket material, privata filmer och så, på arkai.org. Och på väg hem i alla fall från Krivsta eller Uppsala kommun så stannar jag till i Guddlestad och filmade det. det två hästar var väl inne i Och i förutom ett företag där så fanns det också uppfödningar hästar. Ja, ni vet det där med seminering, kallast det där. Man födde upp hästar, de allra bästa och också befruktade och, och sådär. Men det skedde ju en tragedi där för några år sedan och jag minns att det var en tjej som hade en häst där uppe och hon hade blivit chockad. Det var en lada som brander. Ladan innehöll 750 ton hö, men det fanns inga djur i ladan, men den brander helt och 750 ton brann, brann upp. Men varken människor eller djur kom till skada i, i Gurrestad, alltså i Krivstad kommunen. Det ni sitta faktiskt i håll där, i Sikterna kommunen, och kunna se norrut upp mot, in, in mot själva Krivstad Och spela in med MP3-spelare med inbyggd mikrofon som hördes ganska dåligt och så gick de bara sönder för det var ju en billig dyge Jag ser man också bilder här som syns i den här inbäddade chatten här som kommer från mobilens via app InGur och den inbäddade koden man får där gör att de här bilderna faktiskt syns direkt i den här chatten istället för en länk där Ja, sen kan man ju trycka på bilden och komma fram där bilden ligger, men bilden finns ja. faktiskt under koden man får. Från ändet från Imgur. Och nu är det väl lunchekot här på ettan. Och jag försöker hänga med, hänga med här i Den tekniska utvecklingen det är Inte så lätt när man är född 1960 Men jag försöker, jag försöker. Det finns ju de som har mycket uh, Duktigt tekniskt kunde Men jag tycker jag kan hänga med ganska bra Därför på stenåldern och när jag växte upp så var det svart i tv och <går> det var bara en enda kanal då skulle man lyssna på radio så var det ju Sveriges Radio som vi hade... vad hade vi att lyssna på Radio Stockholm det var ju vi hade ju Radio Sweden då hade vi stått där på en kanal och så var det P1 ja och så var det P2 och sen var det P3. Och så var det slut. <laughs> och det var några radiopirater som sannade det. Så det var P1, P2 och P3. Och det var Sveriges Radio. I Mono. Ja, det är klart att var det bra taget och skrev ju ändå. Men det var lite begränsat med utrymme där Eller, ut, Att lyssna på Det var helt enkelt inte mycket att lyssna på direkt Och inte folk lyssnar på Kassettband och grabofonskivor som hette Vilket har vi gjort gjorde också Folk hade mycket grabofonskivor och singlar och så Det hade ju hela Många och singlar Som att spela Och kanske förde över också till rull då. Det var en kassettband att lyssna på Och i bilarna var en kassettband Spelade också det Med, med då reverse och i själva. Men det fanns ju en del att lyssna på På Sverige sa det också, den här melodi i radion Fanns ju för oss Och lite mer variation också i musiken För de gamla tiderna Sen kunde ju folk beska man och se levande musik, också grupper som spelar live, så att säga. Idag har vi tillgång till enormt mycket, och om vi lyssna på musik så finns ju hur mycket kanaler som helst på internet. De spelar, det bara välja olika musikstilar helt enkelt. på olika sidor på internet och appar och så. så. Det finns ju appar som bara spelas nog, till exempel. Om man gillar sån musik så finns det speciella appar då, att välja. Så. Sen får man just då, de stationerna som spelar den typen av musik. Så det är ett enormt utbud, då. det finns ju mycket som helst. Då. Jag musikkanaler och så. Och folk som har digitala Och eh, som har eh, Parabolantenner och så vidare. Och ju massvis av kanaler att titta på. Det. Med, eh, filmer och så. Ja, det en skön låt, det var en Fleetwood Mac, där Stevie Nicks sjön jag åtminstone tidigare och hemma jag sett uh, faktiskt uh, 91 med en polsk flickvän i Globen, Stockholm och har uh, både uh, vinylplattor och CD med henne och det var en upplevelse faktiskt, den här trummisen var att trummi där, oj, oj ja han är långt uh, bland tår och han var ju så jäkla duktig där. Uh, I Globen 90 tror det var Och uh, förebandet hette väl uh, Richard Marks också för nu var det dock En snöstorm över, över Atlanten Så uh, koncerten med Steven X blev cirka en timme försenade Men uh, pausmusiken Var otroligt bra där Alja Nydie love Med Abba och uh, Det var väl Jimmy Hendrix Jimmy Hendrix också där med Purple Haze och så va? Eller, alla runt The Watchtower och uh, Rickard Marks var inte så bra men, men uh, Steven Nix var bra där och uh, när jag nämnde uh, den där trummisen så skällde faktiskt <laughs> ja, Steven Nix uh, skällde ut sin trummis. Hon sa så här att, uh, jag minns att hon sa så här: "You are just my drummer, don't steal my show." <laughs> Du är bara min trummis, du ska inte skälla min show Alltså hon att han var så jäkla bra faktiskt där. Riktigt, riktigt bra trummis Ja hon skällde ju med krimten öga ögat så att säga Så var det en liten pojke där som fick hälsa på henne också där På ett märkligt sätt och stäcka fram sin lilla hand Så det var ett minne för livet att få se skriver Nixen och jag har ju läst en del om henne, för försvann ett tag där. Hon berättade ju efter sin comeback när hon medverkade i amerikansk tv-show. Hon hade berättat att hon hade alltid stölda på sig på scenen där när hon uppträdde och hon gömde ju knarket, eh, drogerna i de där stövlarna. Det var väl kokain, jag vet dock. var ju tvungen att försvinna bort ett tag från musiken och var på behandling där, På På nån behandlingshem och så. Idag är det ju rätt gammal, men han har väl lämnat eh, Frithund Mack också där. För framgångsrika solokarriärer. Ja, Gurresta ligger alltså i Knivsta kommun och det här är filmat många år sedan, på en cykeltur. Oklart med vilken kamera riktigt där är, men det kan vara eventuellt den här kameran eller den kameran 10 som sedan gick sönder. Gurresta heter det, lite lort i Knivsta kommun, som ligger söder om... Jag har inte någon karta här. Det är en väldigt fin kyrka där borta norrut. Och så lite grann söderut så kommer sikterna komma ner. Gurrista, en liten ort. Mäst kändes kanske för att man föder upp hästar där. Så är det mycket hästar i Gurrista. När ladan bränner så var det 750 ton som brann upp då. Man I gamla nu så går det just 255 Och det hade jag varit någonstans uppåt knivsta kommun. Eller sådana kommun var på väg tillbaka mot Märsla. E255 släckte i gatan. Men med tanke på värmen som är på gång här i veckan så ska vi nog kunna ta. Om man ska det bli betydligt varmare här. Så det är riktigt sommarvärme på gång under veckan nu här. Så att det var till helgen som det kom upp i 30 och så här, får man se. Nu är så det så att direkt vad den 22 juli 2019 här, klockan är 12.40 direkt säljningar nu. Vi sannade från HP 6.5 Den är köpt på Rea från webbhallen.com i Sona ja, Jag tror det kostar cirka 3000 här Väldigt strax under på Rea Då är Det var egentligen en företags såg faktiskt, jag filmade också där det kom en dam där med en stor vattentank. En ung snygg sexy dam vet ni vet hästar. hon snygg hästar. snygg snygg snygg ge, ge snygg snygg snygg snygg snygg snygg snygg snygg vatten. snygg snygg snygg snygg och snygg snygg snygg snygg snygg där men hon Fick flytta på sig snabbt för det kom en sån här En faktiskt stor eh, Lastbil med hästar Den kommer inte förbi heller där Så jag tog honom Men jag på sin bil ganska snabbt Jag minns att jag filmade den här eh, sex <här> Som ägde två hästar Som hon skrev vatten till Och det kom faktiskt som en stor riktig lastbil Där med hästar I, i avlång Inte så sån här liten vanlig kärran nu. Hon fick snabbt ta och flytta på sig där. Hon i två hästar som betade en hästtag ut med den gamla Uppsala vägen 255. Hon sa att hon skulle Jag ska bara ge hästarna vatten, så hon. Och det tar ju tid att skicka upp det här med 13 gigabyte från C-datorerna. Från början här. Netverksfel på arkiv.org, det är 13 gigabyte som ska upp. Massor av filmer, eller bilder och filmer från lördagen och söndagen som ska 13 gigabyte och på att skicka upp. Det är förordning att dator och sen rullar han ju här med sin regulator så han klarar för idag här är det törst det var väl hans gamla ölburkar jag hittade också en busk där. det låg ju två ölburkar i en buska med där. silverfärgade som det står på det är en törstig gubbe jag kallar han för öl, See yeah. ...som gör mig genuint lycklig. Jag vet nu vad jag älskar och vad som gör mig lycklig. Jag älskar Dalarna, att få gå i direkt, blommor i håret, min familj och en fin soluppgång. Jag älskar pioner som mamma har plockat och ställt i en vas i köket. Jag älskar rymden och ljudet av vatten. Och det absolut viktigaste, jag älskar den viktigaste personen i mitt liv. Jag älskar mig själv. Nöjd och belåten, jag vill somna för jag längtar efter att vakna. Jag är nyfiken, inte rastlös. Livet, livet, livet. Du har lyssnat på mina dagbokningar och det är jag som är Linnea Johansson. Stig upp på morgonen innan min dag var ditt faget. Vilken härlig dag smök mig på. skön, bratt få se dig Ja, Terstad. Jag vet inte så det är. Han försvann till rube-samen och konstig och Sen kom jag faktiskt där, äntligen tillbaka där. Jag kan backa en platta, men han, han, han, han hörde ju röster i huvudet. Och så. Han, jag stod i vägen faktiskt för uppsala i Hägvik. Jag Häggvig. att han krossades i 160 km i timmen. Jag jobbade. På central Så att äh, fjärren äh, ropade upp på komraden där. Jag tror jag väntar på något tåg. Jag är normalt ifrån nu. Jag vet inte var det tåget från Storligen mot Stockholm där man. Äh, det var stopp i tågtrafik ett antal timmar. Ja, han försökte strypa. Han bodde hemma hos sin broder Kenneth Gärderstad och Kenneth Gärderstad han hade sagt någonting om att Ted hörde röster i huvudet där så försökte han ju strypa sin broder Kenneth Gärderstad och han du satt ju hela huset där i Sollenduna för skadegörelse, faktiskt. Han var ju fullkomligt livssvalig faktiskt. då. Jag har faktiskt för mig att, inte för att Ted Järjestad hade mördat Palmen, han hade attackerat, vad jag vet, två... Jag har för att Ted Järjestad hade attackerat två kvinnor i Stockholm där kastat uh, jag inte, någon sten i ansiktet på en kvinna som uh, fick operationer och uh, fick skador för livet. Jag vet inte om det var så faktiskt, men jag föll med att han dömde sig missan och det där faktiskt, uh, var faktiskt inte så. Däremot, uh, här ryktena om att Herr uh, Järjestad skulle ha mördat Palme, det var ju felaktiga. Men, uh, det var ju faktiskt tragiskt det där och det hela slutade uh, med att uh, Uppsala-pendeln eh, körde ihjäl eh, Ted Gärdestad eh, på väg från Stockholmscentral central från Uppsala. Och, eh, man passerade i station i 160 km till den. Eh, Logföraren hade då eh, i lite uppgift berättat eh, för polisen att eh, från början hade Ted Järjestad stått på fel spår. Det är ju fyra spår där, eh, så att han hade stått på den här med spåren för, för uh, pennetågstrafiken men när, uh, när Terjäderstad såg Uppsala pennen komma på yttre uh, nedspåret där uh, vänstra spåret så flyttade han sig snabbt uh, så att uh, hade han stått kvar där så hade Uppsala pennen försvinner, uh, svishat förbi på sidan uh. så det var en snabb uh, död uh, tyvärr och efter många här år så har hans dotter börjat att tagit upp hans sånger och så det finns väl en hyllningsplatta jag har någonstans och den här Sara Zacharias har väl även kommit vidare tror jag med fler musik och så han blev inte särskilt gammal tyvärr och han började väldigt tidigt han var nog bara den första plattan där han jag föll mig till Järjestad var med 15 år bara och varit ett geni han kunde hantera både dragspel och grejer han hade medverkat på hyllans hörna och Han hade ju Fick ju hjälp helt enkelt här med den första plattan som jag tror kom 72 eller 73 av Björn och Benny Och även de här Abba damerna som var i kör också bakom där Och Stickan Andersson där och Han började väldigt ung faktiskt, han försvann ju från musiken också där till Religiös sekt Borta i Amerikot Fram till det att amerikansk polis Stormade Hela Och utvisade den här Indiske Religiösa ledaren Och förbjöd hela den här Religiösa sekten också där. Jag för mig har en MP3-fil Med den här Comeback latan där. Så kom 94, jag tror jag hette egentligen tillbaka. Änter många års frånvaro. Men det blev ju det blev ju tyvärr den sista. Det som skulle bli det blev ju det blev inget mer. För att Ted Gärnestad hade man form av psykisk sjukdom och verkade inte heller fått hjälp av, av samhället där utan han, han blev ju helt, tvärtom sämre och sämre och de två bröderna kunde inte få fram någon musik och Tredjare stad blev i allt sämre psykiskt skick faktiskt och det slutade ju väldigt tragiskt där Han hade ju ringt. Äh, ett uppgift hade ju tidigare stykka där. Och inte fått någon hjälp. Och därmed vill han ju bara avsluta det hela fort. Och valde ju, äh, tyvärr, äh, som äh, del andra äh, järnvägen. Men så det var det Uppsala som avslutade hans liv i Hegvikke. Och vad jag vet så finns det också en staty faktiskt av det är staden. Silverdalen, där han ju växte upp i Sadentuna kommun. Hans hade gjort en film om Ted Gärdestad, och hans bror Kenneth Gärdestad kämpade ju i många år mot, mot cancer som han sedan Han förlorade efter att han blev 63-typ och han han, han, han, han ju se den här filmen Om sin broder Ted Gärdesdott. Och då har han ju svårt sjuk och eh, väntade på, eh, så att säga eh, Döden nu Men innan han dog så hade han faktiskt få se filmen om Ted Gärdesdott, vilket jag inte själva sett Jag vet inte om det Bursungarna har skickat upp den där filmen på YouTube eller så. Så det var ju väldigt tragiskt det där. Han var ju bra på tennis och så också faktiskt. De började ju väldigt tidigt. Ja, bara, han var bara, bara 15 år. Eh, första eh, plattan eh, kom. Jag tror det var 72 eller 73. Där desutom får tv-tips av Carolina Fjällborg och blir uppdaterad på senaste nytt från lärnare så klart vi hörs klockan tre framtiden heter vill... De det efter i P4-dalen med Anna Hjulander. Spik för extra idag så väntar vi med spänning. Sara Sjöström kan bli historisk ingen kvinna i fem. Det vara gråa veder, men jag tittar ut här med ett, ett tygstycke. Jag kunde väl se att det kanske något delvis klarar upp lite grann. Det ska bli bättre veder i veckan faktiskt. Då. Framförallt så skulle det bli riktigt varmt med någonting på en 28-30 lite längre fram, och så ja. Så att vi kan kunna skicka det är också. Det har jag gjort en gång, så. för att det var så förskräckligt kallt då. Jag man kommer ut på morgon tidigt så är det inte många grader och jag kan inte cykla när det är kallt faktiskt. Det är mycket märkligt i sommar, det ska vara varmt. På sommaren ska det vara var varmt och sen ska det värmas upp och bli ännu varmare. Men så har det inte varit, det har varit precis tvärtom, det har varit jättekallt. Med is och dimma, massa varma träningsbyxor. Man kan inte cykla när det är kallt ute i verkligheten. Det blir ändå kallare i fortvinden också. Men det kanske kan bli någon form av cykelturer här under veckan när värmen tydligen ska. Klart, det kanske inte är på allmänt nå morgonen. Det är på på dagen som de här temperaturen uppnås. Så är det lite. Man kan inte sitta inne och beställa på klockan hela dagen. blir är det Risken är jättestor och bedömer risken som extrem. Sveriges GOP ger en direktsändning från Radiohuset Stockholm. Här är Vivian Svedberg i Stockholm. I Stockholm. Kom och sitta i Stockholm. På Stockholm. IP för extra så väntar vi inget Sara Sjöström kan bli histori... Ja, sporten försvinner alltid lika fort. Så den dyker upp. Den försvinner lika fort som man får på. Som man inte kan pilla på. För att den försvinner ju fort. Det är svårt att pilla på. Då är det är my mycket my my som pekar med ansiktet också. Det är svårt att pilla på mycket när man har händerna upptagna. En utländsk hund. det blir allt mer populärt, men vilka risker finns och vad är bra att tänka på innan man... ...det ska vi också reda på. Det var drygt, faktiskt tre år sedan sist. Benny Anderssons orkester drar ut på ett längtat sommarturné. Benny Andersson och Helene har finns med oss i programmet. Det tar mycket, mycket mer i P4 Extra. Välkommen! Hur gammal är den där det med grått skick? jag jag postage då, det är äckligt. Äh, Den här pillar bort de här. Jag det tog faktiskt då sedan sist. Det hörs lite i... i mikrofon. Det var den där filmen som jag skickar upp där. Jag filmade i Gullista, i knivsta, nu kommer en gång. På väg söderut tillbaka till Sikten har jag kommit under värsta åt 56 och vi hamnade upp vägen, och lensväg 255. År. Men eh, jag tog in i Gurris säng och sen ut igen på. Då vände jag inte där, så jag på att filma. en är några hästar i en hästtag det. Eh, för några år sedan var det naturligtvis. Det kom en tjänstebil från kommun också där. Det måste vara... just det kom man Den här Uppsala vägen där det 155, han tillbaka den här stod där. Där bodde jag mellan 95 och 2000, va? Men <hör> sen fick det räcka faktiskt. Så. Jag blev långsuttad, men jag bodde också i Ceters kommun i år. Mellan 2000 och 2006, jag bodde till Sigibbo. I Ceters kommun, nej inte i Ingmar Bundibå. Utan Siggebo på är det skönt just det och så Här är hyggen och utsikt på flera mil Där vatten och korparna flög, en massa korp, korp Och hitta svamp svampar sådär Jag tror att det kommer lite, Jag kan åka den här faktiskt här över Alltså det, det är Delvis då Klamarna upp här Du lyssnar på P4 Extra om Nysbryt. Ja, jag Det sett uh, Demor Harry uh, för några år sedan så. Hon är inte blond och det är ju gammal. tant uh, gråhårig. Den här blonda damen uh, har ju blivit gråhårig nu. Uh, så länge. Magnus. Ja, förutsättningarna i VM i Sydkorea är filmen som jag skickade upp till Vimeo för några år sedan jag såg filmen till Gurrista i Krivesta kommunen. man föder upp hästar där också, också där. i mörktidssamhet uh, också i och så brandar ner en lada med 750 ton hö för några år sedan men det var inga människor i djur som skadades men uh, 750-ton hö som gick i Storbränd. Det är oklart varför det, det finns så många orter här. I landet lust ja, jag nämnde. Jag minns inte vad kyrkan hette som ligger norr om den. Då har man ta fram kartor där. Ta kartor. Rygg en fin gammal kyrka där norrut av de gulligsta det blåsade igång där faktiskt jag minns inte nu det har man ju tittat på jag hittade en av deras stream av eller pasta video överallt så att man kan tydligen kopiera också länkadressen till redan uppskickade Konsolen och solen, lite annat tittar fram, lite halvklart kanske. När man ute på morgon så är det inte 28 grader och så. Det ska bli väldigt stabilt och med det där. Och betydligt varmare, ja det verkar Jag kan ta solsken i trynet här så att det är lite som vanligt. Men man kan ju se att det är ljust där, där ute faktiskt. 50 år sedan första gruppen nu, jag är på Bårdöken. Ja det är 69 där då. passorte men jag försökte inte att det är fort Man till exempel Roslöksbanan här och ibland har man filmat från de före Man får lyssna på den här rolletrafiken och så tycker jag är intressant. Spårade. Det var bara ett spår därför. Ganska unikt faktiskt att. Och loket har låtsas har rullat på rostadspannen. Det man var den tunna sjön också. Jag satt jag och pratade gång med en massa andra i närheten. Jag med, med det är som man fick byta med MakeX. Det här strimma streamar. video-url Ja, klista in en videoadress och den kunde man också bädda in här Från, äh, jag, gatan, Wallstam, Ärsta, men... jag har sett det många gånger. Jag släpte gatan Valstavärstan. Jag har filmat lite också, faktiskt, därifrån också. Äh, jag hade lite änder där jag såg henne. Jag hade sällskap och lite ändare. Jag tog och vila. Och... Jag fick mig de här händerna vecka X, just. Typer, jag ska rösta typen faktiskt. Jag satt och sov på ett ben där och så och så var det lite fajt av de här kegsen. Det, det var länge sedan och då var ju Rostadsbanan fortfarande enkel spår i det. Den här övergången... Det var den turna som var sen successivt två nya broar i stället. Det var det en bro i där och sen byggdes det ut till två spår dubbla broar över. Man fick bort den här tokiga övergången som fanns i tidigare i vagnaturerna. Det är ganska många år sedan. Vad är det här sepsis egentligen? Tack så mycket. Jo, sepsis är ett paraplybegrepp för det som uppstår när en infektion blir livshotande. Det myntades redan om att det är 400 före Kristus, så det är någonting som har varit med i mänskligheten i alla tider. Då. Men det börjar alltså som en lokaliserad infektion. En lunginflammation, kanske en halsfluss, en ribbainfektion, sårinfektion. Och sen ibland då så upplever kroppen att infektionen blir alltför kraftfull och eh, över reagerar så att det är så att kroppens immunförsvar eh, reagerar för kraftigt och skadar eh, ja skadar sig själv. Hur kommer det sig att sepsis är ganska så okänt idag och, och vad tänker du man behöver göra för att ändra på det? ja Varför det är okänt? Jag tror att det är en lite begreppsförvirring och att vi inom vården inte har använt ordet sepsis. I folkmun så pratar man om blodförgiftning och det kan man säga är en form av sepsis. Men man tänker ofta att man har en blodförgiftningen att man har bakterier i blodet. Men det har man bara ungefär i 20 procent. Alltså en av fem som då har en livshotande infektion en sepsis har bakterier i blodet. Sen är det också så att man, vi kallar sepsis för massa olika saker. Mördar bakterieinfektioner läser man om ibland i tidningarna Spanska sjukan som dödade flera miljoner människor. Det var också sepsis men vi kallade det för Spanska sjukan. Badsårsfeber som var aktuellt förra so sommaren när det var så varmt det är också sepsis jag tror att det är att man ser skogen för alla träden man har en massa olika benämningar. Men egentligen är det att man ska kalla det för sepsis. För precis som cancer det är en sjukdom utan det är flera olika sjukdomar. Men de har en gemensam nämligen att det är en infektion som blir livshotande. Mm. Vi har det här om det ganska snabba floppet. Det är viktigt att förstå symptomen då för att få snabb vård. Hur kan vården och drabbade bli bättre på det? Ja det är ju... Till exempel att man pratar om att sepsis finns och lyfter ja, de här sy symptomen. Sen har vi ju ett, det är en utmaning för att många av symptomen är ju inte helt typiska för sepsis. Man tänker sig att man, om man har en allvarlig infektion att man borde ha feber. Och då har man kanske i 60 procent av fallen med sepsis så har man feber. Till exempel Och Det är alltså inte en rysning eller att man huttar skakning och man tänker sig att man har ett glas vatten. Efter den här skakfrossan, då finns det inget vatten kvar i glaset. Om, om man upplever, lever det så ska man dra öronen åt sig och kanske kontakta sjukvårdsupplysningen. Sen precis som Robin säger eh, snabb andning eh, eller om eh, man plötsligt blir mentalt påverkad för, förvirrad eller känner en, en kraftig smärta som man inte har någon annan förklaring till. Det är några symptom som skulle kunna vara sepsis men problemet är att det kan lika gärna vara ett hjurstelsanfall eller en hjärtinfarkt eller någonting sånt också. Vilka är det som drabbas? Kan man se någon speciell grupp? Störst risk har ju äldre, precis som med cancer så är det ju ju äldre man, man, man är så har man en högre risk och även om man har andra sjukdomar eller någon slags behandling som gör att immunförsvaret för, försvaret är sänkt eller på, påverkat. Men även helt friska, vältränade per, per, personer, precis som Robin här, kan ju drabbas. Det finns många, många exempel. Mohammed Ali, som jag känner till. Alla vet att han hade Parkinson, men han, han dog i en septisk skog. Men, men du Robin, du överlevde ju ändå och då undrar jag hur återhämtningen har varit efter uppvaknandet. Hur pass återställde du idag? Ja, jag var ju i min livs eh, form innan sjukdomen och jag ser ju... Nej, vi ska inte, inte prata skånska här. Ska jag bli eh, för? Så att den sak är klar, ja. Streamable.com. Med att pasta av video URL. Ja. Ja, intressant tycker jag. Men, eh, max 10 minuter och max 1 gigabyte begränskan på Streamabl. Eh, Så att det måste vara lite kortare. Det får inte vara mer än 10 minuter där. Ja. Ja, bädda in får man göra så. Där finns det inga copyright grejer och man får. Det som är inbäddat kan man ta från allt som finns. Jag har 10 minuter, då, en gigabyte bara där. Och musik på YouTube, ja. Och här, och jag ser fantastiskt. är inte min stil, precis. <laughs> Man tillhör lite äldre generationer där. Vi ska se vad det är för dygn de har lagt upp här. Vad får väl söka sig kanske? Ja. Det är svarta killar där. Som vill på att rappa det och har sig. Jag också här då. Det ska kommit 18 och 30 i veckan och så. Så att vi ska kunna ta lite cykeltur i länge här och så faktiskt. För det var länge sedan sist verkligen. där det har inte blivit många. Vad kallt faktiskt där. Alla matt som kom på gamla järnvägen här Vi sist när jag började filma i då. Det är man använder gamla banvallar för att ta sig fram tågen tidigare, men det gick uh, ja. Jag ska höra kanske musik rätt skönt också, melodisk rock och så. Detta keyboard ge gitarrer och så. Att man får välja ut vissa låter där. Från webbadress... Ja, det är kul att upptäcka internet faktiskt. Och hitta i sidor så man hitta ju sidor som inte kände till överhuvudtaget. Och här får det inte vara hela albumet utan det får vara max 10 minuter som sagt. På det. där man har, har bosatt sig efter många år i Tyskland. Det inte intressant. Älgarås. Den sista räkningen var 2010 där. Man har krympt ner då. Vi finner 17 invånare då och det var nog väldigt länge sedan. Järnvägsstationen i Älvigarås lades ner faktiskt. Det inte bara stationerna som lade utan även lokala tågen försvann mycket där. När vi flyttade till de större städerna och landsbygden utarmades till stor del. Det blev ju för få resande faktiskt till slut. Och de här lokala stinsarna drogs in också när fjärrblockeringen kom jag kunde fjärrstyra äh, de här sträckor. Från, från fjärren, alltså från en, trillingscentralen som det kallas. Var det förr då var det väldigt lokalbevakat och jag vet att trafik, trafik, Trafikverket ska ta bort de här sista stensarna vi har kvar i Sverige. de sista bevakat om den här. Vet inte om man är färdig med Fagers där. Som kommer fjärrstyrdas från Gävle. Och även Mora ska fjärrstyrdas från Gävle också. Så att man kan ta in den här lokala personalen. Ja just det, det finns en sida som heter Veva också. Då. Man kan skicka upp videos till det. at all. Leave. Jag 756 000 med 448 visningar med hockeyfila. Det ja. fick bara max 10 minuter och 1 gigabyte stor i storlek. Jag gjorde upp så försökte jag ta det de De gjorde en platte med Tore Skogman också, med, med uh, musiker från Europa. En eller drag i gubben sjöng han uh, innan han sen till slut trillade lade pinnen där. Man gjorde alltså Personer uh, av Tore Skogmans uh, hittare med musikerna från äh, från äh, Europe så att säga Sen le mm. levde vi kanske i skolan Skåman några år innan han till slut avgivade. Men det gäller upp så uppföljer gruppen i tag där. Men för att sen äh, till slut äh, återförderas. Vi gjorde upp på Prisoners Paradise, man bodde alltså Bahamas där faktiskt. Gruppen upplöstes alltså, och sen återfrenade igen. Den som berömmer Sverige också här i en kommentar på Youtube. Sverige är det mest äh, storartade landet i världen, med musiker alltså. Vi har gjort oerhört, oerhört mycket musik. inte bara ABBA och så. Rockset och liknande som har kommit från det här landet. Ja, just det, det fanns ett ställe som heter Vevoa. Här kan man klistra in Adressen från Youtube, här då. Create video. På adressen är streamable.com streamable.com Och sen trycka till på embed. Det vill säga man får en kod. Vi har en särskild sida här på dataradio.web.s. just inbäddat den i koder. Så det är bättre, stabilare och betydligt varmare när vi är på gång under veckan. så här under veckan, ska vi se? Det var länge sedan sist verkligen. Tyvärr, alltså det var för kallt då. Jag tror jag har cyklat fem gånger i år nu. Så att det är ju faktiskt hög värme på gång nu, de dagarna här. Nu har väl något planat upp, det var väl idag som det skulle vara lite grådraskigt här. Men nu är vi uppehålld i alla fall jag tog de där gummistövlarna Från Hedemora Tras i ett paraply Jag får köpa nytt Paraply I tillfälle Från Loppis här De säljer för 40 spänn Och de håller inte så bra Går ju snabbt sönder de det Och det har vi skott sönder då Det ske i tillfälle där Sverige används nu för att uh, den kanal som uh, Sveriganalen hade på uh, YouTube har man ju då uh, raderat. Det uh, Det påstås vara hets mot folk och så. Så att jag upptäckte det. Men jag råkar hitta den här gamla Gärlehornens uh, kanal med några få app-te-filer uh, uppskickade där. Överförda uh, till YouTube uh, utan någon bild och så. För den, den sidan har... Uh, vi ska se, uh, vi är komma. så tycker jag kanske att den här melodiska rocken är bästa melodic rock Det finns ju vissa stationer som specialiserar sig på det Exempelvis B-Rock Radio från Grekland, och Nordic Radio också från Grekland De spelar just melodic rock Alltså inte den värsta hårdrocken så att säga Hårdast utan det är ju en hel del melodin slinger och keyboards och så Jag på att skicka ut 13 GB till Archive.org. Det tar en stund faktiskt, jag fick börja om från början där. ser även när folk eh, håller upp sina mobiler. Då. Väldigt enkelt att fotografera och filma. Det är så enkelt att men Det vi lite fotografer förbjuder. Eh, och den här Och så här det riktigt. Äh, på veva.com Ja, det var en liten där som äh, tummen fick äh, trycka. Äh, bort Lite <hållt> hela hals om har pratat i timmar. I lördags var vi in i Cetterskorbund och pratade i fem och en halv timmar i mobilens lösningspelning. Och igår var vi i Västerbynare. På lördags var det 1,4 mil och på söndag var det 1,2 Ja, Ja, Hur funkar då. det på Jag kan man förstå det. inte jag ska jag här med de konstiga och långa. Det är som man får pressa bort. Så alltså Folk har lite digital kameror och så, man filmar med fotar med sina vanliga mobiler. Där. sagt det vi måste fota och filma mer jag här och dokumentera under sommarhalvåret. Se de här bilderna sen. och filmerna. Det är 13 gigabyte. Då får jag upp till archive.org. Alltså, det tar lite tid, det faktiskt. Det finns ingenstans där man kan logga in eller så helt igen här, dalaradon.webnode.se och Gunnar Andersson.blogspot.com och så ska vi se Det tar en stund att ladda Det här sidan också som innehåller mycket grafik och bilder och hdml-koder och tonan i laddaren jobbar väldigt mycket, för är en typisk New york kanske att man, mm. man måste jobba liksom, så mycket som det bara går För att det är lite dyrt bo där ändå Men, så vi ser Men när vi ser varandra så är det jättebra Ja, jag var i kontakt med Tjolin i Uwe i morse här och anmält den av Sverigekanalen Som nyligen fick en ny serveradress Jag var kameran Sverigekanalen Mick fungerar på Tjolin Jag på kanalen Det är mycket i studion här jag sköter allt själv och så men det går ju rätt bra. Det är det. kom igång efter några dagar. Jag kontaktar och kör in och anmäler ju en, en av serveradresserna. Sen har jag en stor fotel som är borta från Stationsgatan, men det ligger nog de tre plattor i gräset som jag ska där. Jag försöker lasta in dem och väskar och så, en i taket och så. Det är lite bröt. Jag tror jag har kommit bort de här tre jag jag ser tungan tunga mer Och man kan väl dem uppehållet, men jag tror att de är taget Men det ser jag att Och från 2D så har vi även kanal X igång också Och Där finns det bara en, så jag vet Det det är gratis på radio streamen så får man ingen webbplats eller subdomän utan det är en surveladress som man ska skriva in i sin mediaspelare. Helt Så att det är bättre, stabiler och riktig häftighet på gången under den veckan här som sagt var vilket vi kan använda att spela det här för kanal 3, man kan trycka på play där daleradion.webnode.se och den serveradressen har jag inte och det är en hel del att sköta om när det gäller den tekniska sidan och så, och så vidare och uppdatera bloggar och hemsidor och så vidare oss på infosnabela.sverige.nu eh, eh, Om ni vill medverka så eh, infosnabela.sverige.nu Och Sverige, nu. Och eh, stöd oss gärna ek ekonomiskt med donationer Och eh, överför med paypal på Donorbox.org Och eh, snötsdök med Sverige kanalen eh, Donorbox.org org och snedstreck Sverige kanalen Bli gärna månadsgivare, för enkelt med Paypal är gärna medlemmar i Lyssna föreningen för 120 kronor Alla formar och donationer är välkomna på adressen donorbox.org snedstreck Sverige kanalen Alla har väl rådgivare 50 kronor och så Där fick vi e-post också uh, från uh, det fria Bort uh, e-post uh, från uh, mobilen uh, Wifi här, inga simkorter Jag tacka Kim Blomqvist men, uh, Från delen i krauten Kim uh, kan ju inte höra oss Eftersom uh, han är död och begravd i Nybro Av uh, okänd uh, anledning Jag vet inte varför han är så måste ni besöka våran gamla uh, kanal som uh, många år har uppdaterats igen på Youtube alltså uh, Hornet på Youtube som måste användas eftersom Sverigekanalen Dalarnas uh, kanal på Youtube har blivit uh, raderad uh, efter påstånd till mot folkgrupp och därför har vi uppdaterat uh, den gamla uh, Youtube-kanalen som Gällarhornet uh, har haft tidigare uh, endast fem stycken uh, gamla uppladdningar uh, från uh, MP3-filer som man gjorde så, Utan nån bild så hade det bara en svart ruta där, men där har vi jobbat hårt här. Och Gällrehornens uh, kanal på Youtube kommer nu successivt i princip dagligen eller här flera gånger per vecka här att uppdateras. Allt ifrån vikingarock och gamla svenska låtar med olika former av nationellt budskap i musik och, och även annat. Observera att det endast kan vara max 50 megabyte därifrån tunes 2 Det är, därifrån, det är därifrån som jag skickar upp en MP3-fil max 50 megabyte och en bild också då, till Youtube. Det var ju för sig bra att söka på Gärderhornets kanal på Youtube, Men vi har också en kort adress här. Det är ganska enkel, som jag kan säga. Det kan ni se också när ni kommer in på Daleraden.webnudde.se Jag kan säga det två gånger. Gärderhornets kanal på Youtube kan ni nå genom en kort adress. Och korrelsen är ju då tini.cc En snedsträcke Gjallarhornet är i Tini.cc Och snedsträcke Gjallarhornet med g -j. Inte med H alltså G-J Gjallarhornet Tini.cc och snedsträckhjärnorhornet är den Youtube-dom från och med nu måste användas Det kommer att uppdateras i princip dagligen åtminstone flera gånger i vecka. Jag kan inte skicka upp MP3 filer som är större än 50 megabyte Från Tunes till det finns mycket självhjälps... Liksom... Alltså videos böcker, och böcker så... Du kan kolla på Youtube How to be happy alltså du vet, Det finns massor man kan göra för att kunna hjälpa sig själv Men sen också så har jag märkt att Något som jag mår väldigt bra Det är också att kunna hjälpa andra För att... Det är inte bara så här. Men, man kommer in på Dalaradion.webnode.se mm. Och även några andra Avdelningar då ser man en banner där där man kan se att det står eh, Gunnar Andersson.blogspot.com Och eh, Sverigekanalen.blogspot.com Och sen står det Twitter.com-Dala Facebook.com-Gärdarhornet Facebook.com-Sverigekanalen Och sen står det Gabb.com-Gärdarhornet Sverigekanalen, så står det svejkanalen.com så står det dalaradion.webnode.se och sen står det besök vår YouTube-kanal och då står det dinny.cc och sniffsträck gjallaration. När jag alltså besöker eh, dalaradion.webnode.se och den adressen går att nå också på tinycc och snedstreck radion, som är kortadress där. Det är via Imgur som får de här braiga HTML-koderna. Jag tycker att det är bra i alla fall att det blir bättre och stabilare och varmare väder under veckan här, som sagt. Och det finns ett ställe som man kan göra sådana här banders på och sen måste man ladda ner bilden och sen får man skicka upp bilden till imgur.com där man då får en html-kod som fungerar verkligen så att det blir inbäddat, så det heter nu reser han till kanalen direkt och stationen heter Sverige kanalen Och ansvarig utgivare är Gunnar Andersson i Långsötsandet med tillstånd från myndigheten för Press Radio TV i Stockholm Globen, så 31 mars 2014. Det är alltså en webbradestation som inte finns på en vanlig radioapparat. Om man inte har en fm sändare i för sig som skickar ut signalens. nöd. Och jag försöker att uppdatera bloggar och så, och från Dalaradion.webloget.se och förbättra och så vidare. Och idag har vi måndag den 22 eh, juli där. Nu är jag i alla fall på gång med bättre väder här och Betydligt varmare skulle det bli här nu under veckan här, det var väl då dag det var lite dåligt väder. Det är om det var uppehåll ute här. Då tog man ner till olika butiken här och Gick omkring de här gummistövlarna för 600 spänn från Hedervoran men det blev ju ingen regn och så. Och får köpa nytt paraply i ju, Loppis säljer ju dåliga batterier för 40 spänn som inte håller så längre. Det får ske vid tillfälle här. Jag håller inte så länge där. Snart är det uppe nu. Det är på archiv.org. 13 gigabyte. Mängder av filmer. Jag har jag överfört här från digital kameran till c datorn och tagit bort det. Har delvis har det blivit lite halvklart ut, tror jag. Jag ser inte riktigt hur det ser ut där. Jag kan inte ha starkt ljus i rakt in i ögonen här. Ja det var en häftig diskolåt riktigt. Men den försvann ju ganska så fort. Och jag kommer återkomma när Sverigekanalen Mix fungerar igen på. Jag har ju nyligen kontaktat dem om, om, om ändringen av serveradressen på kanalen X eller på X, Mix. Det blir tyvärr ibland av tekniska orsaker ändringar av våra strömmande stream-servrar helt enkelt. Där. Så att det förekommer ändringar av de här adresserna som sagt var där. Och jag sköt ju då alltihopa själv här. Eh, bloggar och hemsidor och så vidare. Mycket går ju på rutin också här. Och eh, i lördags var det 1,4 mil. Jag var inte i seters kommun. Och eh, då var Västerbyn och cirka 1,2 mil och det blåste förskräckligt faktiskt där. Jag att det blev regn också faktiskt senare där på dagarna, jag minns han så blev det så. Det blåste förskräckligt hårt tycker jag där. Hårda vinder. Sydliga hårda vindar som sagt, va? blåste det ju i. Igår, så där motvind söder ute tog en hel del bilder och mötte och liten tant som var ute och gick med hörlurar och sladdar och sen på väg tillbaka så mötte vi en ung dam med hörlurar och sladdar som jag tyckte hängde med mungipen så såg lite surt ut och vill inte hälsa som det är klart man behöver inte hälsa på alla man möter där. annars så ser man inte så jättemycket människor direkt i Västerbyn man ser mycket husar som människorna verkar mest det lite, lite, lite ifrån, i sin vissa frånvaro men i Kohagen så var det kossor som något att tugga fina kossor med svarta kalvar de var ju 16 magar de där rackarna, så att de måste ligga där och i dislar, som det heter ja det var en häftig diskolåten tackar vi inte för på röd Rödio. Alltså inte Sveriges Radio utan Sveriges Röd DO. Och SVT betyder Sovjet-TV. Och både Sveriges Radio och SVT är ju då statlig järntvätt. Ja, det måste smita undan nu. Det är ju på skatten. Men i mitt fall blir det ju reducerad avgift. Jag pillar lite grann som admin här samtidigt som jag pratar i denna mikrofon här som jag har tagit en bild på också här. Och jag testade också att sända direkt från mobilen till Youtube via live youtube appen här. Jag skulle även flytta på de här inbäddade chattarna på Dalaradion www.webnode.se så att de hamnar allra högst upp. Jag såg två som kom från den gamla gruvbanan där faktiskt. Då tanten hade på så visade benen och så. Jag tyckte det var lite småkallt, ja. Men, sen mötte jag en väldigt kraftig dam också som var lite mullig. Eller tjock och fet eller man kan säga. Som behövde komma ut och röra på oss lite grann där och på rutin så läns jag bort lite skep och fick med mig hem en del skep också. När faktiskt Så att det kom bort från marken. Ölburkar fick jag med mig hem. Och lite kläder som var slängda också jag har jag slängt in det på Ica-butikerna. Det ser lite stöket ut ibland på vissa ställen tycker jag här. En del har ju stöket på sina tomter. När. Gamla skrotbilar och konstigheter och ute i byarna. Så det ser är det som en soptipp. Och nerladda på och så. Med gamla piratskepp och sådär. Med öskar eller flaggor. Och ja, det är mycket verkliga saker här. Nu ska vi se. Nu ska jag ta bort de här gamla. Inbäddade koderna. Där. Nu ska vi se vad det går det där så efter den texten. Så att eh, hjälpa alltså till att eh, tipsa era vänner om eh, Sverigekanalen här via sociala medier och via e-post och sms och dela och sprid våra länkar och så. Lägg gärna ut våra länkar också i kommentarsfälten på Youtube och så så att fler kan besöka och även lyssna på Sverigekanalen. Det är inte alla som känner till att Sverigekanalen finns här. Så det gäller för oss att både synas och höras. Och finnas lite överallt så att folk känner till att Sverigekanalen finns som sagt var. inte bort att komma ihåg att stödja oss ekonomiskt eftersom vi sänder helt ideellt utan bidrag är från stat eller kommun på adressen donorbox.org och snedstryke kanalen. även för det är enkelt med paypal och adressen var alltså donorbox.org och snedstryke kanalen. Och så att jag var i ike i i morse och gick den där svängen vid en på solens vägen hem. Jag såg inte speciellt många människor som vanligt det var ganska folktomt på gatorna här. Dött och ödsligt kanske, sådär. och dödade alltså. Jag brukar säga att det är mycket fart här som det är på kyrkagården där. Men det är klart, det ligger inga dödingar under och vilar utan... Det är det som är på Gravplatser och så. 45 det fått föras till sjukhus. Vad handlar det här om? Vi pratar med Martin Svenningsen, Sveriges Radios utsände i Asien strax. Håkan fick en truck över sig, bröt ryggen på självmord, började träna, tävla, fick delta i Paralympics, tränade lite till, reste sig och kan nu gå. Med hjälpmedel, vi hör honom berätta. Att adoptera en hund blir allt mer populärt, men bra tänkt. 5 och 0 Åh. Då har jag pillat på. på det också Jag har flyttat på högtalare Så jag har till vänster och Där det ligger en mikrofon mot en högtalare assån alltså högt tog en telefon men han stod i fel från början här. Och eh, det var lite koncentrerad då tycker jag lite grå. men uppehåll och så där det har väl kanske spruckit upp något det ska bli stabilare. Ta några cykelturer också för att det har varit fem gånger här faktiskt. har de här bilderna kommit upp också. Här och så. Okej, ju där. Delvis gamla, där ska jag också ligga filmer och annat här på det här som 18 gigabyte totalt och det är också filmer också som ligger upp på nu. Archive.org som sagt var här. Totalt är det alltså bilder och filmer med 13 gigabyte datavängd. Sen precis har gått upp till slut och lagras på archive.org. Jag det är faktiskt, det är 110 filer totalt. Att det är 6 stycken eh, filmer och 99 eh, bilder. Totalt det är filer. Så det är 6 filmer och 99 eh, bilder som ska återges och publiceras här på bloggar och så. Vi kanske kan... Vi går vidare här i Spellistan Besök nya tidig punkt nu och prova tre om gratis. Besök nya tidig punkt nu och prova tre om gratis. Besök nya tidig nu och prova tre om gratis. Besök nya tidig punkt nu och prova tre om gratis. <skratt> Gångna Kim Blomqvist med att spela vår nationalsång. Vi hedrar nu den bortgångna Kim Blomqvist med att spela vår nationalsång. Håll Sverige rent släng Aldrig skräp på marken, plocka bort skräpet och se ta med en liten sopphåse. Håll Sverige rent släng Aldrig skräp på marken, plocka bort skräpet och se ta med en liten sopphåse. Håll Sverige rent släng allt skräp på marken, plocka bort skräpet och se ta med en liten sopphåse.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 Narköping och Linköping. jävla Umeå. Med flera. Västerås. Historiepodden.com är adressen. Köp din biljett redan idag. Sverige har präglats av utländska influenser vad gäller språk och kultur från olika håll i olika tider. Det kanske mest uppenbara är tysk påverkan under medeltiden. 1600-talets stormaksperiod rådde en slags vurm för det svenska. Både i synen på historien och språkligt. Samtidigt. Och 1600-talet ett riktigt mishmash där Sverige fortfarande var starkt präglat av Tyskland och Aden använde ofta det här språket i sin korrespondens men en spirande konkurrens från det framväxande franska stormagsväldet gör att också intryck och språkbruk från Frankrike dansar in på den svenska scenen 1700-talet blev ett översvallande franskt århundare i Sverige på alla sätt och vis Frankrike är hippt trendigt, belevat Inne. Allt ska vara franskt på olika vis. Men det komplexa är att det franska också är något slags universellt, Inte bara något specifikt franskt. Två icke-fransoser i Berlin kunde prata opera i Wien på franska. För att det var franska som gällde internationellt så att säga. På 1800-talet, då blir Sverige återigen influerat av tysk vetenskap, kultur och filosofi. Och tyska språket blir åter... Vårt andra spår säga. Under 1900-talet inte hade engelskan i ett nytt slamskifte. Men det franska under 1700-talet har satt många spår och lever på många sätt. Och idag ska vi på historiepodden, jag och Robin som sitter här mitt emot, prata ska Sverige. Vi är varmt välkomna till ännu ett avsnitt av historiepodden. Jag satt och väntade när du listade alla adjektiven för att beskriva hur inne och trendig franskan var Att du skulle ta något franskt låneord för att beskriva det också Det borde man Som att franskan var chic till exempel ja. Men att det blev ett engelskt låneord som trendigt är ju bästa exempel på att visa att vi lever väldigt mycket i det engelska paradigmet I den engelska kulturella hegemonin mer än den franska Ja. Mm. Så har det inte alltid varit Nej, det är det här handlar om. Ja. Innan vi hoppar in i den franska floran och faunan så vill jag påminna er om att det finns biljetter ute till historiepoddens stora turné till hösten. Vi sätter igång i Kalmar, fredag den 13, 13 september. Mm. Så du som sitter i Kalmar, eller i närheten av Kalmar, köp biljetter. Det finns ju inget bättre datum att börja på än den trettonde givetvis. Nej, så är det. Ja, det blir kul. Jag har ju syskon och eh, pappa och så vidare som eh, håller till i de där trakterna. Så de, de är glada. Är det ett andra där. hem? Eller ett tredje hem? Ja, det är någon form av hem i alla fall. <laughs> jag har faktiskt bort i Kalmar under mitt första lednadsår. Ja. Så att jag kommer ihåg det som igår. Det var. Den stora sonen kommer tillbaka. <laughs> ja, precis. Ja, jag vet inte. När det gäller Frankrike och Sverige då, vi måste ju ha lite bakgrund, inte så långt kanske, men vi behöver ha med oss att Sverige och Frankrike var varit allierade under 30 år kriget. Mm. Vi har regeringen sen under Karl XI som tar emot mycket subsidier, som heter, någon form av ja, bidrag helt enkelt från den franska staten för att man ska antingen ja ibland föra krig <går> mot Frankrikes fiende och sådär. Det är mycket eh, att Frankrike faktiskt håller Sverige under armarna emellanåt. Just det. Det är inte gratis pengar, det är pengar som... Ja, det kommer med motkrav. Precis, pekar ut en riktning. Ja, Frankrike blir ju mer och mer under andra hälften av 1600-talet den eh, väldiga prestigen i Europa. Ja, det blir ju den ledande kontinentalmakten, både den politiskt och militärt viktigaste under 1600-talet påbörjar också Frankrike sina koloniala ambitioner. Flottan byggs ut och både i Asien och Nordamerika etableras franska fästen. Så att det här är en riktig stor makt. Och med landets starka ställning så följer ju också motsvarande kulturellt inflytande. Mm. Nationalsyklopedin använder det begreppet jag använde tidigare, hegemoni. Att de har en sorts dominans som kommer att sakna motstycke och skulle bestå under hela 1700-talet. Och då pratar vi konst, arkitektur, litteratur och inte minst språk. Att vill man vara någonting så ska man vara franskt. The future is so bright I got to wear shades. Är ett citat som ingen fransman skulle ha använt för det är på engelska. Mm. Och på 1700-talet använde man inte engelska. Men det är en liten oskyr referens till en gammal poplåt från 80-talet. timbuk 3 heter bandet. Allt har aldrig sånt. så. har det? The future is so bright. I gotta wear shades Och det såg bländande ljus ut för Frankrike Och det bländande ljuset som jag tänker på att man ska ha med sig också Är att Frankrike, även om man lånar idéerna från England ursprungen Kommer också bli upplysningens land Ja, jag har en liten vepa om det här hoppas jag. Bra, då kanske vi håller krutet lite torrt där Jag tänkte bara ta två korta eh, statistiska uppgifter Stå fast den här franska eh, dominansen eller inflytandet Det är att Rousseau, hans bok Julie eh, Den hinner tryckas i nästan 70 upplager på mindre än 40 år mm. Från 1761 Då har man ganska högt utgivningstempo Många som vill läsa Voltaire som vi kommer att prata om mycket om i det här avsnittet Han säljer bö böcker i miljonklass mm. Det är helt vansinnigt på 1700-talet han... Camilla Läckbergs siffror på 1700-talet <laughs> Ja, precis Han var ju väldigt poppis Ja, det var han Vi har något som kallas för europeisk eh, kosmopolitism Eller ja, kosmopolitism överlag helt enkelt mm. Det här är något som högre klasserna, framförallt i Europa under 1700-talet Har gemensamt med varann Snarare en vad eh, med övriga samhällsskikt. Mm. En svensk adelsman påminner mer om en fransk eller en tysk adelsman än vad man påminner om en eh, sillfiskare ute i de gudsförjäten håla. Ja, precis ungefär så. Charlotte Wolf har skrivit en bok som heter Vänskap och Makt. Mm. Och hon pratar om eh, gränsöverskridande världshållskådning och livsstil. Och det här är det som förenar de överstånden med varann mm. Och så använder man ju det här begreppet kosmopolism redan under 1700-talet Och mm. det kommer från grekiskans världsmedborgare ju mm. Och det är både ett ideal och ett kulturellt uttryck kan man säga Det blir ju också som en form av vana i umgänget med varann Att man framförallt och till exempel pratar franska Ja hon skriver så här, kosmopolitisk praktik eller praktisk kosmopolitism kan återbeskrivas som en gränsöverskridande men inte alltid gränslös umgängeskultur. Som är resor, korrespondans och umgänge över politiska eller sociala gränser och som icke-utesluell universalism eller pluralism med mångdubbla kontraktuella lojaliteter som följd. Ja, det, är ju... ja, det säger ganska... Den är ju... Det tar ju lite energi att eh, ta sig igenom hennes text. Det är lite felkonstigt. Den flyter inte. Ah, eh, nu inte det här någon recension av det hela. Men det är intressant hur som helst även om det är lite invecklat ibland. Ja, I förordet så säger hon att det här är en förenklad, lite lättare variant av min avhandling. Mm. Och jag tänkte att redaktören kanske kunde ha pushat att förenkla det lite till. Ja, jo. det är hur som helst en befinad och belevad umgängeskultur under 1700-talet som också innehåller då begreppet la sociabilitet mm. umgänge. Kort och gott kan man säga så här för att översätta hennes citat här då. Mm. Eh, Det gäller att resa runt över kontinenten och skriva brev på allhanda språk till olika brevvänner någonstans långt borta. Mm. Och det här leder då också till en eh, Form av utveckling där lojaliteter uppstår med andra system och människor än just det svenska till exempel. Mm. Och det är bland annat på det sättet den är eh, gränsöverskridande. Ja, och sen har vi en eh, filosofisk kosmopolitism i det här med, och det är upplysningen då, mm. som den oftast förknippas med. Och då skriver Wolf så här. Det fördomsveja politiskt och socialt gränsöverskridande utbytet av vetenskapliga, filosofiska, nationalekonomiska, politiska eller samhällsnyttiga kunskaper och idéer har traditionellt ansetts känneteckna upplysningens sociabilitet eh, Vi har ju en del upplysningsfilosofer som är fransmän mm. och det pumpas ut texter som du var inne på här på franska böcker, tidningar, pamfletter och allt möjligt mm. och eh, då kommer ju Upplysningen förknippas mycket med Frankrike. Det är i Frankrike som upplysningen- når sin stilistiska och sin mest radikala punkt. Mm. För det är väl ursprungligen tankar- som bättre hör hemma i England- i England där vi inte hade en enväldig kung och i England där avståndet mellan borgerskapet och adeln inte var lika avgrundsdjupt eller lika långt som det var i Frankrike Nej. där var det lättare att börja verka fram den typen av idéer mm. men när de tog sig över den engelska kanalen då händer det någonting. Människor som Rousseau, människor som Voltaire, Montesquieu, Diderot som sammanställer encyklopedin. De lyckas göra någonting annat med det här. Dels för att de är så förbannat skickliga skribenter. Mm. Voltaire till exempel var ingen nydanande tänkare. De flesta av hans idéer har han ju tagit från andra håll. Men som han förpackar dem och som han skriver om dem och som han renodlar dem, så blir han en av sin tids absoluta giganter. Ja, han betraktar sig som ett geni helt enkelt. Även om man inte ens håller med honom om det han säger så man kan inte kritisera hans genialitet. Nej. Tycker många. Frankrike är ju bilden och man kommer att se det som en slags modell och efterlikna kan man säga. Det är ju den civilisation i världen som man längst är i uppfattningen mm. runt omkring, bland annat i Sverige. Och då uppstår också ett ganska konstigt... Begrepp egentligen, nämligen fransk kosmopolitism. Mm, som är det som en Det är paradoxalt det här. För att hur kan något vara kosmopolitiskt och ändå vara förknippat med en nationalitet? Mm. Ja, det kan man undra. Men det är egentligen ett slags universellt kulturellt fenomen som gäller över hela Europa. Men det är ju det att eftersom det så tungt präglas av det franska språket så blir det lätt att förväxla med just Frankrike. Mm. Gunnar von Proschwitz ja. har skrivit i boken Solen och Nordstjärnan som är en jättetjock bok som Nordiska museet är som utgivit. Ja, de hade någon stor utställning på 90-talet om just franska och svenska relationer. Mm. Här är den boken som var en sorts tillhörande guide till den utställningen och det projektet. Mm. Den var så stor så att den inte fick plats på hyllan i biblioteket när jag skulle gå och låna den. Nej. Utan den hade en egen hylla typ. Eller en hylla för stora böcker. Ja, nej, jag har ju cyklat med den i ryggsäcken eh, till, eh, till din hemmastudio. Och det, det är... Det? Ja, en liten arbetsskada som har uppstått. <laughs> ja. Det är som en sån här tapetbok man får med sig hem från Glyggersfärg. Mm. Ja, eh, på switch har ju skrivit i... Eh, Anderbom också, vad skrattar du åt nu Nej, von Proschwitz Vilket inte är ett så franskt klingande namn Han är romanist Det är hans titel, gammal romanistprofessor Mm Vet du vad en romanist är? Det är någon som uh, har att göra med uh, Romanska språk Snyggt, fem ja. på Daniel Hermansson. Till exempel franskan Ja, tack, tack, tack mm. Han har också skrivit mycket om Tessin Carl Gustav, CG Som vi återkom till mig. Mm men nu tänkte jag ha ett citat av Prostovic när det gäller kosmopolitismen. här. Mm. 1700-talet är kosmopolitismens sekel och Frankrike är den nya idéernas smältdegel. Idéer som sprids över hela Europa. Man återfinner dem så väl i Sankt Petersburg som i Potsdam, eller i London, i Wien som i Stockholm. Paris och Versailles drar blickarna till sig. Paris är Europas salong och anger tonen. Europa söker efterlikna Frankrike följer dess mode ger dess konstnärliga arbete tillägnar sig dess nya idéer och samtidigt de ord som definierar dem. Det här är ju bra för en stat som, som vill få lite dragkraft av att nu är vårat språk och våran kultur inne här. Så är det. Och då är det den franska staten förstås som kommer att utnyttja den här vurmen i Europa rent maktpolitiskt. Mm. För det här paradigmet Få lite egna fötter kan man säga. Och mycket sker utan att Frankrikes regering lyfter ett finger för att påverka den här utvecklingen. Ja. Men det är fullt möjligt för en svensk politiker. Kanske troligast ifrån mösspartiet då. Eftersom de är antifranska i sina politiska uppfattningar. Just det, nu pratar vi då om den svenska frihetstiden. De två rivaliserande partierna, mössarna och hattarna. Just det. Och en massa kan ju då samtidigt prata franska- konsumera fransk kultur och resa till Paris och sådär mm. även fast den är emot det Frankrikes regering håller på med mm. ungefär som man kanske idag kan tänka sig någon anti människa alltså man har anti politiska värderingar men ändå pratar man engelska, kan engelska mm. och håller på med Facebook och kollar på amerikanska Hollywoodfilmer att McDonalds börjar och allt möjligt mm. samtidigt som man då är emot allt USA gör. Just det den här eh, kulturella kosmopolitismen präglar ju framförallt Aden ändå. Det är de som har råd att resa och det är de som lär sig språk och sådär. Men i teorin och ibland i praktiken så går ju den här sociabiliteten över också. Den svenska aden som håller på att resa till Frankrike på nästan ren rutin, de, de tar med sig en massa tjänstefolk också. Det är personer som eh, tar med sig sina kockar och ibland skickar de sina privata kockar till Frankrike för att de ska lära sig upp mm. från fashion till exempel Axel från Fashion den äldre man kanske ska säga vad man menar han, han lät ju skicka sin kock på utbildning hos Paris främsta pastejbagare, wow. för han tänkte nu måste jag ha franska pastejer här ja så är det ju. ska man vara någon med med franska pastejer ja, och det är anden aden som åker till Frankrike också, det är handelsmän, studenter lärlingar av olika slag hantverkare och konstnärer och, och sådär måste inte vara superadlig egentligen men det är ju särskilt för ämbetmän och militärer från aristokratin då som det gäller att vara väldigt bevisst och ha, ha känsla för smak och klassisk litterär kunskap och sånt där. Ja, jag kopplar det här till yrket diplomat mer än något annat yrke att franskan som ett just lingua franca vilket är ett uttryck som ironiskt nog inte kommer från franskan, men att Diplomater pratade franska De var stöp i den här franska kulturen I diplomatkretsar i Europa Så var man nästan helt genomfrankifierad Mm kanske, Vad man ska kalla det Ja det låter väl rimligt Frank Frankofilisk Snyggt det gäller att införskaffa de här förmågorna också genom praktik är uppfattningen, både inom militära sammanhang, politiska och kulturella, alla de här förmågorna. Man lär sig bäst genom, genom praktisk verksamhet och då mm. behöver man åka ut till kontinenten och framförallt Frankrike, det blir målet. Det är ganska svårt att slå fast exakt hur många svenskar som reser till Paris. Men det finns ju anteckningar hos den franska polisen för vissa år, mm. som mellan 1772 och 74, då har de skrivit ner hur många utlänningar som befann sig där just då. Så man kan ju dra ett stickprov ändå, och då ser man att svenskarna i Paris under de här tv-åren var 97 stycken till antalet. Mm. Det är inte supermånga ändå. Men, men ändå, alltså det är inte så många år det handlar om, det är tre år. Mm. Och, så. och av alla utländska personer som var i Paris då, så är svenskarna ändå bara 1% av dem. Den mest typiska resenären, det är ju en, en ung man på sin bildningsresa. Just det. I efterhand så har det uppstått ett begrepp för det här, Grand Tour, mm. som är ett engelskt uttryck då. Men det är ju i efterhand där, som har skapats för att beskriva Adens olika bildningsresor. Och Grand Tour ska ju då bygga upp en ungmans karaktär genom att studera plats helt enkelt Läng ihop med det här intresset för antiken och humanismen som vi pratade om förra avsnittet faktiskt mm. Alltså nästan alla av tidens konstnärer och vi kanske kommer nämna några vad lider Men det man ska göra om man ska göra den mest uppeburna men också traditionella resan Det är ju att bege sig ner till Frankrike bli antagen som lärling hos någon Eller bli del av en akademi Och sen åka till Rom mm. Och i Rom måla av både ruiner Men också eh, romantiserade bilder Av italienska människor Kvinnor, bagare, bönder Ja, precis Som sen seger till sin ska hänga upp Och köpa upp och hänga upp på Nationalmuseum <laughs> Ja, förliden. man måste ju äga de här målningarna <laughs> också Det här låter ju väldigt eh, Väldigt eh, Akademiskt och eh, skötsamt Mm men i verkligheten så tror jag att det här var ett skandalöst rum där och ensöps ju minst lika mycket alkohol som kultur ja. och eh, vilket ibland är samma sak kanske i för sig ja men det kan man säga, vin ja. är ju också kultur så är det ju Grand Tour gällde ju resor över hela Europa och inte ett enskilt land som du var inne på här med Rom och där. Mm. men den vanligaste typen av resa för svenska adelsmän konstnärer eller militärer, det är ju Frankrike och Paris mm. det gäller att förkåvras i vetenskap och arkitektur och sånt där och så ska man skriva resor det är en vikt i princip mm. att uppe på plats, arkitektur eller kultur och sådär, det ger ju och det här stämmer, det ger ju ett livligare intryck om man ska säga, än att sitta hemma och läsa om det i damliga böcker vilket för vissa också är angenämnt. Men så är det ju, men det här är också en tid det är ju helt självklart att säga det men det är ju en tid före internet Ja. Och före rörliga bilder Och så vidare Så ska du få en levande Riktig upplevelse av någonting Så är att se det med egna ögon det alternativet du har mm. Att läsa en Fattig torr text Om hur det ser ut I Paris muller Eller ibland Roms ruiner Är ju något annat än att se och uppleva det med egna ögon Ja det är lukter och det är En massa sinnesintryck som man missar När man bara sitter med en bok kanske Men Så är det, sen tror jag att man kommer dit så uppfylld av idéer om hur någonting ska vara. Att det nog lätt blir romantiserat oavsett vilket. Men, men. Ja, när det handlar om unga adelsmän från Sverige som visar dit så är vi ofta, som du sa, diplomater. De är politiska representanter på något sätt och ska lära sig det här diplomatiska hantverket. Mm. Eller vad man ska kalla det. Och då har vi vår allt som han har kallats. Som vi ska prata om en hel del antar i det här avsnittet. Karl Gunn, han skrev till sin systerson som var i Paris att det viktiga är att vara fäderneslandet till nytta. Mm. Det gäller att etablera sig och göra sig ett namn. Så det här säger någonting också om att de här resorna är ju inte bara till för ens personliga utveckling och sådär. Utan man ska också man ska vara till hjälp för sitt eh, eh, hemland. Mm. För det är intressant om svenskarna som åker till Frankrike bara hur respektive land, ska man säga, klaffar med varandra. I ett av våra gamla avsnitt om drottning Kristina kom jag ihåg hur vi beskrev det hovliv som drottningen hade ärvt från äldre generationer Vasa liknade mer ett gammalt tyskt regimente än en kulturens högborg. Och att hon var den första som började ta tag i det här och förfina civilisera det svenska Slottslivet och, och adeln runt omkring det Och ett av de klassiska exemplen På just svensk-franska relationer Är ju att det är den svenska drottningen Som hade det franska geniet René Descartes som lärare för mm. Frusen och sjuk gick han omkring Och hostade på tre kronor Sveriges enda filosofin var att vi dödade René Descartes Det var fjärde gången alltid. Säger det <laughs> Och jag säger det alltid Varje gång jag kommer in på René Descartes Att han mm. var i Sverige Så är det ett gammalt skämt som jag hörde när jag var gymnasieelev och som jag alltid raderar vidare då kan man tänka vad är det vi brukar säga till våra elever som kommer leva i deras minnen långt efter vi har dött bort kan du fundera på? ja det vet jag inte om jag vill fundera <laughs> på. det kan ju vara vad som helst Kristinas pappa jag har att det är något akademiskt jag har sagt det är snarare något, något helt annat konstigt säkert Daniel Ermansson brukade alltid prata om klappträn ja <laughs> Kristinas pappa Lejonet från Norden Gustav andra Adolf hade skjutit in Sverige I resten av Europas medvetande Stormaktstid Men det var ett Sverige vars existens Vilade på politisk och militär makt Knappast på någonting så kontinentalt som kultur Det skulle jag inte säga Nej. Och som du brukar vara inne på Att förändringen som sker Efter att Karl XII har stupat Där av i Norge den är radikal och den är drastisk och den är snabb. När Karl XII och Dennis Karoliner dog i Ukraina och i Norge så är det ett annat Sverige kanske man ska kalla det som reinkarneras. Och reinkarnation tillhör den religiösa sfären men den svenska på nytt födelsen, den står med benen stadigt i kunst i vetenskap. Ett ganska kul exempel på den här förändringen finns att hitta i Stenhögnäs fina lilla bok Idéernas historia. 111 sidor in i boken, det kanske är 200 sidor allt som allt- ...hittar vi den första lilla underrubriken Sverige. Mm -hmm. Och då skriver han... Så här långt sverige den. Förklaringen är enkel. Före 1700-talet gjordes i Sverige egentligen inte några insatser- ...på vetenskapens område som fick internationell betydelse. Visst kunde vi en hundratals allt som heliga Birgitta. Möjligen kunde också bröderna Olaus och Johannes Magnus ha förtjänat en plats- men det är svårt att i den äldre historien hitta lärda svenskar med internationell berömmelse. Det var istället under 1700-talet, i synnerhet under frihetstiden, som Sverige trädde fram på Europas vetenskapliga scen. På ett par områden framstod Sverige till och med som en ledande nation. Mm. Och vad detta beror på är en medveten satsning från staten på till exempel vetenskap, men även ett nyttotänkande, inte minst gällande ekonomi, som hjälpte oss att på kort tid vända på skutan. Högnäs kallar det för en typ av en anda av utilism som finns i Sverige. Så under den tiden som vi framför har att förhålla oss till det här avsnittet finns i Frankrike de ledande filosoferna, författare och flera av de vetenskapsmännen. Men i Sverige finns också människor som Celsius, som Linné. Mm. Till det här har vi författare och debattörer som Olof von Dalin eller Hedvig charlotta Nordt. Det är två stycken länder som kan hålla av varandra Ett hundra eller 200 år äldre Sverige Inte hade på samma sätt haft möjlighet till Vad är utilism? Nyttotänkande tänkande. Mm. Simor presenterar Himmelstalen. I'm not Siri, I'm your sister. We swapped, and I don't know what's happened. Fångat i en madröm med stulen identitet. Jag som är helst, det är som ser. Vi gör inte jag är inte se. Nu har det nya originalserien Himmelstalen. Bara på Simor. Prova två veckor frit. Värjör sure långt central, nu pratar med Assam. Jag heter Åsa och är en av 200 larmoperatörer här. Vi är redo att agera på varje larmsignal. Det kan gälla brand, inbrott eller att hjälpa någon i en svår situation. Varje dygn hjälper vi en och halv miljon människor att öka sin trygghet. Besök vergershow.se och boka ett gratis besök idag. De flesta svenskar som vi gällde till eller befann sig i Frankrike- det var ju unga militärer ändå. Av olika rang och börd. Mm. Och Frankrike anses ju eh, inte bara i kulturella sammanhang utan också i eh, krigskonsten, vad det land som har nått längst. Och eh, därför så, eh, så vill man åka dit och lära sig mm. hur de tänker och gör. Och den här idén den nådde åtminstone fram till sjuårskrigets slut på 1760-talet när de åker på enorma förluster både i Nordamerika och Indien. Mm. Då är, inte, då är det något som skraver mig hem så bra egentligen. Men innan dess, då är det mycket att åka till Frankrike tjänstgörande militärt. Och som vi sa förut så har Sverige sedan 1600-talet haft nära militärska kopplingar med Frankrike. Det var en allierad. Och nästan som en satellitstat i vissa ögon tror jag. Åtminstone sedan 1680-talet så... Uppstod ju det här mönstret att alla som ville bli något inom det militära behövde åka till franska krigshögskolor och skriva in sig där vid något förband och, och tjänstgöra. Man har ju försökt räkna ut här hur många svenskar som har utbildat sig och tjänstgjort det som militärt befäl i Frankrike och det är runt ett tusental, fler än tusen personer. Och ganska kort period och en lång period och sådär. För mindre magen Adels den här tjänstgöringen i Frankrike någon form av motsvarighet till den här grantor som en, en rik ung ädling kunde göra. Nu fick man åtminstone åka dit och bli lite fennik eller något ett tag. Ja, ett Ja, och så fort Sverige hamnar i krig, då släpper de här ofta eviget att de håller i och så åker de hem till Sverige för att tjänstgöra den svenska armén. Och det var inte jätte sällan som Sverige hamnade i krig. Så det blev lite hattigt där kanske. Ja. Många av dem avancerade ut till att bli franska. En del blev marschalkar också. I franska regementen så där. Det är ungefär motsvarande generalmajor i Sverige. Mm. Och en del stupar ju helt enkelt i, i fransk tjänst. Det här är ju både ett erbjud och ett viktigt steg i karriären för en ung. Adelsman. Mm. Och säger att ja, jag har ju varit i Frankrike, ja. Och eh, ibland så blir det också som en slags frivillig exil på grund av omkastade politiska förhållanden i Sverige. Eh, som till exempel när mössorna tar makten 1766 mm. och eh, den här vattpartisten, kanslipresidenten Claes Ekeblad han tvingas avgå. Och då skriver han till sin son att det är bortkastad till att stanna kvar i Sverige som man mer än gärna lämnar mm. de här dryga mösserna som sitter och bestämmer nu måste vi schappa iväg här till favolandet Frankrike istället precis, där kommer adeln sitta tryckt. Ja. tid och evighet <laughs> Ja, så var det ju inte visst. men, och sidan så kommer ju att ta över makten igen sen efter ett yeah. tag. men han uppmuntrar att gå i fransk tjänst och honom återkommer vi till den där sonen för han kommer sedan att kritisera den franska burmen rätt mycket mm en viktig konsekvens av att det är så här många militärer som ända sedan 1600-talet har i Frankrike är ju förstås att de plockar upp de här franska sätten att vara, seder och bruk och sådär. Mm. Och i det mycket militariserade Sverige så är ju höga officerare har ju hög prestige. Och när de kommer hem och, och håller på med något franskt, då är det många som vill imitera det här. Ju. Mm. Och det är väl lite grann så här man kan säga att populariseringen av det franska... I Sverige behöver jag mm. Att eh, höga generaler går inte och pratar franska och, och håller på att sig. Ja, verkligen. Alisering, men det är också någonting som det finns väldigt mycket sanning i. Att det franska inflytandet på svenskan kommer uppifrån och sipprar ner. Mm. Det är en trickle-down-effekt om du så vill. Ja. Eh, Medan det, det gamla lågtyska inflytandet från medeltiden som på ett sätt hade varit betydligt mer massivt men att det kom på egentligen alla samhällsplan samtidigt. Och med det faktum att tyskan också är närmare svenskan än danskan är. Och stam också. Precis. Och pågick under längre tid. Om man ska mäta det statistiskt hade ett större inflytande. Men man märker bara hur språk och kultur kan angripa ett värdjur från olika håll. Ett värdjur. Sverige är då. Ja, men. Vi har ju Royal Sudois. Just det, vad är det då? Uttalar du rätt. Det är vi helt fel personer att säga. Mm. <laughs> Hur dåliga vi är på franskt uttal. Ett exempel på att det franska inflytandet har ebbat ut lite grann med tiden. <laughs> ja, så kanske man kan säga. Det var ganska ovanligt att svenska lät värvas som meniga soldater. Det var mest sveitsar och tyskar som höll på med sånt egentligen. Mm. Men det finns ett franskt regimente som heter Royal Sudois. Mm. Och det här ju då från ett regiment som bestod av svenska soldater från Sverige. Eller, ja. Åtminstone från en svensk provins. <laughs> Och det är eh, det svenska Pomme Och det var under ett krig på 6-talet där Karl XI hade låtit turka Pommen gå i håll Och sen hade det här regimentet då tagen av eh, Ludvig XIVs... Eh, och det var ungefär 500 av soldaterna i det här regimentet som överlevde och tillforma De var ju förmodligen till stor del då tyska pomrare. Men pommen var ju då svenskt. Mm. Så därför betalade de ju som svenskar. Och de blev då stommen i ett nytt franskt regiment. Som från 1694 också får en svensk. Det är då greven Erik Sparre som som tar över. Och sen är det en person som heter Per Apelgren som blev regimentschef också. Och det är under den här Apelgren som det här regimentet upphöjs till kungligt liv en Åtenfrån. Och det är i ett b från 1740 som eh, kungen Ludvig den 15 att det här regimentet det ska ledas av svenska officerare. Och man kan säga att regimentets ledarskap i princip går i arv hos eh, en förfranska gren av släktens barre. Så de de över det här, Bara, ja nu är det min tur, jag har en sparare så tar jag över det här. Och så där. men den sista översten för Royal Sudua det är ju ingen mindre än Axel från Färsen den och mm. Han tillsammans med 30 svenska officerare deltar faktiskt i det amerikanska frihetskriget mm. mot britterna då. Sen upplöses då argumentet 1791 av revolutionära skäl kan man säga. Och eh, de flesta officerare med adlig tyckte ju då att det var ganska obehagligt att vara kvar- i Frankrike överhuvudtaget. Mm, de schappa. Ja. Carl Gustav Tessin. Får jag berätta vad du skrev- eller vad du sa till mig inför det här avsnittet? Ja. För då, då hade du suttit och läst på- och så hörde du av dig och sa att- i Carl Gustav Tessin tror jag jag har hittat- min svenska motsvarighet till Cicero ja men lite så han är ju så redan en skön historisk person som du direkt känner att urmar så ja, ja det, det tycker jag ja, men han är ju man kommer ganska nära honom ibland han, ja, är, ju, han är härlig, han är entusiastisk glad, spontan, livsnjutare ja. och enligt pappan så är han ju också väldigt lättlärd och temperamentsfull ja. pappan, vad med det då Ja, det är ingen mindre än Nicodemus eh, till sig. Han, helt enkelt har eh, konstruerat eller varit arkitekt för det nuvarande svenska slottet ju. Precis. Ja, CG som vi brukar kalla honom han faller av familjetraditionen och, och istället för att hålla på med arkitektur så är han någon sorts allmän greve, konstsamlare, politiker diplomat, allt i allo. Ja. Han, en han, av Hattpartiets ja, främsta ja, företrädare. Precis, det är det han är men Han är ju Hattpartist ute i eh, filter kanten på <laughs> <laughs> Så är det. Typ. E, också e, förstås som såbbat för idén att Royal Sudua ska bli ett livegemente åt den franska kungen. Han har suttit och skickat byar fram och tillbaka till svenska kungen och till franska kungen och till slut fram igenom det här och bara, ja, nu e, min han ett liveglement åt e, den 15 Ja, just det. Och han är ju centralgestalt under hela 1700-talet här när det gäller att prata om e, Integrationen mellan Frankrike och Sverige Ja, von Proschwitz som du nämnde tidigare Han skriver att Det förfranskade Europa är ett verk Av ett antal personer i varje Enskilt land som är övertygade Om den franska civilisationens Överlägsenhet som i sin tur I sin upplysta patriotism Är angelägna om att dela Med sig av den till sina landsmän Portalfiguren i Sverige I denna franskvänliga rörelse Är Carl Gustav Tessin mm. Så han är den personen som mest influeras och mest medvetet, envist och effektivt lobbar för att det franska inflytandet ska prägla Sverige. Ja. Han är ju en manisk samlare också. Mm. man säga. Därav att mycket på Nationalmuseet kommer från hans samlingar. Ja, så när man går omkring där så reagerar man ju verkligen på det. Nu är det ett namn som vi har ju pratat om Karl Gustafsson Tesin i. Ja, dels så brukar vi skämta om CG mm. eh, privat men vi har även tagit upp honom i avsnitt så att jag, jag stannar ju på det namnet. Men mycket av den äldre samlingen är ju grejer som staten har köpt av Tesin. Om man är så oerhört mussig att man tar en sväng för förbi Kungliga Myntkabinettet. Vad är för mussigt med den nu? För riktigt. Ja, det kanske är lite mossigt Alltså det är superhärligt men lite mossigt är det. Där kan man också se stora delar Som den härliga samlaren Tessin har samlat på sig mm. Men han var ju inte ensam eh, Andra personer är frihärde Karl Fredrik Scheffer Och eh, Dennis bror Ulrik Scheffer Och sen har vi Ilip Kreutz mm. Det här är personer som har det Gemensamt att de i tur i ordning har varit Sveriges ambassadörer i Paris också Mm Tessin var ju i Frankrike många gånger men som hemligt sänderbud för Hatt-partiet var han där mellan 1739 och 1742. Mm. Och då var ju syftet att socialisera sig och umgås med den franska eliten och hovet för att ta reda lite grann på vad egentligen Frankrike tyckte om Ryssland. Mm. För då var man ju väl sugen på att sätta igång ett krig mot Ryssland för att återta eh, områden i. Eh, Just, helt enkelt Estland, alltså Livland som man kallar det sådär. Man har mm. förlorat under Stora Norska kriget. Och då vill man ju veta om Frankrike tänkte hjälpa Sverige i den här frågan. Mm. Och det är det som sen blir Hattarnas krig för som är en ren katastrof. Det här pratar vi pratade lite kort om i avsnitt 224 om den stora Daldansen. Just det. Sen får man ju om till sin att det är ju hans session där som någon sorts diplomat eller ambassadör, om man ska kalla honom På 1740-talet Tidigt 1740-talet, det är den stora grejen Men han har ju mer eller mindre Fuxit upp i, i Paris i omgångar mm. eh, Som 20-åring och, och rumlar runt och gör precis Den typen ja. av kulturresa eh, som ja Det är inte bara idéer som utbyts Mellan Svenska och franska ja, det, det var ett jävla rumlande där då Ja. Och där får vi väl prata mer om någon annan gång När han kommer dit 1739 Då har han ju skaffat sig en fru Som heter Ulla Eller Ulrika Sparre mm. Hon är också ett Frankrike-fan Ja hon är ju släkt med de här spararna Som sen då tar över Och är alltså drar i tur och ordning hela tiden mm. Och förutom Att han åker dit med Ulla Vilket gör att han måste hålla sig lite i styr Han är äldre när vad var där i 20-årsåldern Så åker han dit med sitt tjänstefolk Men också taxen Per Och papegojan Jacob Så är det hela, ja. hela gänget ska med Ja, Och till sin högra hand här är ju Carl Fredrik Tjeffer Och Tjeffer blir själv Sen ambassadör Och hur franskvänlig chefer var Det framgår ju av en En fransk kardinal Som har beskrivit hans reakon När Tjeffer fick veta att han skulle ersätta Ska hem igen 1752, då skriver kardinalen så här Hans vänliga sätt, hans artighet, hans stora esprit med dess behag har förskaffat honom en mängd vänner Han har omfattande kunskaper, talar väl och skriver på vårt språk utomordentligt väl och korrektare än flertalet fransmän Han känner stor smärta över att behöva lämna Frankrike Man kan inte tala med honom om det utan att han faller i gråt Han saknas allmänt därför att han förtjänar det. Så den här chefen, han, han var ju en skär skäl tydligen. Ja. Han ville inte lämna Frankrike egentligen. Nej. Under Tessins period i Paris och även efter så är det ju Tessin som är spinden i nätet för ett stort nätverk av politiska aktörer. Och där är ju chefen med och så är det den här Claes Ekeblad och tillsammans med en klicka andra högt uppsatta hattar så kontrollerar de den svenska beskickningen i Paris kan man säga. Mm. Charlotte Wolf hon skriver så här Genom att haft partiets män även kontrollerade överintendentämbetet och andra kulturella institutioner såsom vetenskapsakademin påverkade dessa politiska kontakter även mottagandet av den franska kulturen i Sverige. Just det. Så de kunde, de styrde mycket de här. Ja, de har ganska stor makt, det får man säga. Sen om Tessin och gänget, men kanske framförallt om Carl Giosin, det får ju flikas in också att han är ju oerhört skicklig Han är en stor stilist Han skriver på väldigt fin fransk mm. Enligt von Proschwitz När franska historiker hittar brev från Tessin Så tappar de hatten Vilket språk Vilken klarsynt prosa Som vi ser här på pappret Tappar både hake och hattar Ja precis, sväljer cigaretten Jag har skrivit så här att Tessin är en intressant person För att den är helt över sina öron Förälskad i Frankrike i den franska eller akademin ser han gudstjänsterna. I det franska språket hör han änglarna viska. Och i Paris ser han det myller som är framtiden. Men han är också konservativ. Han är patriot i någon mening. Och han är ganska moralistisk. Eller han är aristokratiskt konservativ. Det är trots allt en hatt som är, inte är en mössa Eller det är snarare i fransk stil en peruk. Mm. Han gillar den franska idén och den franska kulturen. Det börjar också finnas inslag i den som är lite svår att svälja. Mm. Jo, han är en av de här som eh, sätter igång och satsar på svenska språket också, ironiskt nog. Mm. För det är ju en annan sak, det kanske vi pratade om i vårt språkhistoriska avsnitt. Mm. Det det. Att man gör medvetna politiska satsningar på svenskan också. Att det fanns en överhängande risk för att blanda bort korten här, vilken stat man egentligen var mest lojal till- det visar den ryska greven Orlix-memorandum- till den franska utrikesministern. Det går så långt att en rad personer i Sverige- påstås vara värda och belönas av den franska kungen. Och det gäller att uppetala den franska regeringsintresse i Sverige med hjälp av de här belöningarna. Det här är ju en korruption vi pratar om i princip. Och den här korruptionslistan innebär att 50 000 livret- per år ska fördelas på cirka 20 personer. Och alla personer på den här listan- kunde ju hamna i utskottet, vilket alltså är de som bestämmer i Sverige. Och då är det ju bra om de har lön lite grann ifrån Frankrike, för då kommer de att ta beslut som inte missgynnar <laughs> Frankrike. Eh, Mössorna i sin tur, de fick ju faktiskt eh, då pensioner och lite betalt ifrån England istället. Så att det mm. finns ju inslag av korrupon, det håller med, förstås. Eh, det är odevis oklarhet mellan ämbetsmanens offentliga och hans privata roll i 1700-talet Sverige. Så det är inte så att det är helt uppenbart för alla inblandade att det är korruption det handlar om här. Nej. Det är flytande definitioner. Ja, kan man säga. Verkligen. Och det här möjliggör ju då muter och annat. Så där har vi Carl Gustav Tessin som sitter i Paris 1739. Och nu kommer vi hamna i en ganska motsägelsefull situation då en Ostoppbar kraft Möter ett orörligt objekt Vilket är en anglicism Ett engelskt uttryck slaktat på svenska Jag tänkte att vi ska hela tiden påminna oss om att vi lever i Ett sorts engelskt eller amerikanskt paradigm idag Vad händer när Seger sin tvingas förhålla sig till Voltaire Den stora stilisten Den stora tänkaren Den stora författaren Men också en ganska eh, radikal Framåtsträvande upplysningsmänniska Två idéer kommer krocka med varandra. Håll inte juggernaut, det borde Saker kommer bli lite motställelsefullt här. Det här gäller egentligen hela Voltaire-fattarskap och vi kommer komma in till exempel. Men framförallt är det sant när vi tittar på Voltaire-biografi över Karl XII. Vilket mer än någon idé verk av Voltaire som Tessin inte klarar av att leva med. Ja, Han blir nästan lika uppgörd av det här som, som jag blev över Ernst på påbok. Om Karl 12. Men skillnaden är att, att Voltaire faktiskt har mycket mer noggrant undersökt fakten vad Brunner har. Får jag, får jag visa min andel här? <laughs> vad har du skrivit då? Ja, du har till och med tagit upp det här. Ja. <laughs> det står: Fråga Daniel, är det en överdrift att påstå att han har samma relation till Voltaires Karl 12-bok som du har till Ernst Brunners Karl 12-bok? Nej, det är inte en överdrift. <laughs> 1739, alltså det här året han kommer dit Så har en ny utgåva av biografin kommit ut Så att det diskuteras mm. I olika litterära salonger Dessutom kommer situationen göras än mer pikant Av att ett antal svenska författare Kommer skriva biografier Som kom ut ungefär under de här åren också 1740 så kommer fältprästen Göran Andersson Nordbergs bok Konung Karl den XII's historia Som är lite mer insmickrande mm. än vad Voltaires verk hade blivit så att det är en situation och en tid och en kontext där Karl XII helt plötsligt är på allas läppar Ja, alltså Voltaires bok om Karl XII är ju tydligen den mest utgivna boken i hela seklet mm. utgiven i över 60 upplagor och omarbetat gång efter gång den översattes faktiskt inte till svenska förrän 1785 nej och då hade den kommit ut första gången på franska 1731. Ja, men de flesta som hade intresse för att läsa den- läste den nog på ursprungsspråket. Ja, så är vi förstås. Det är lite grann som när framstående engelskspråkig författare- släpper en ny bok. De som ska vara riktigt creddy läser den ju på engelska såklart. Jo, jo. Och så sen sitter man och säger att- det är inte riktigt samma sak att läsa Joyce Carrolls på svenska. Nej. Det, det händer någonting i översättningen. Carl Gustav Tessin är ett fan- han har ju sin idealbild klar Och det har ju många andra svenskar med på den här tiden Citat En hjälte vars hjältedater går vida längre än heroism Begåvad med en hovsam, rättvis och vänlig karaktär Det handlar alltså inte bara om heroism Utan det går vida längre än så Hans regeringstid var en vävnad av händelser Som nödvändigtvis förr eller senare Måste slå ner honom Låt oss alltså glömma det oförnuftiga i hans inmarsch i Rysslands ödemarker och hans inskränkande på den rätt som Gud förbehållit att kasta över ända kungatroner och låt oss bara tänka på hans oövervinnerliga mod som räddade honom från att krossas tio år tidigare. Låt oss beundra hans måttlighet, hans vänlighet och hans andra dygder Nu landade han ju sig i modet där igen. Som man skulle säga bortom men det fanns mycket att beundra med Karl den 12. Och eh, därmed så blev han ju då häftigt fördömd av Voltairs bok. Han fattar ju nästan eld bara Voltaire nämns. Det ja. är jättebra honom. Och eh, han säger att Voltaire kan i alla fall inte anklagas för plagiat här eftersom han har hittat på. Det är en produkt av hans fantasi i den här boken, hävdar ju Tesin. Ja. Alla de här citaten är ju underbara. Alltså. Då ska man komma ihåg att Voltaire har ju ändå intervjuat folk i Karls närhet... Karl Kungens närhet... Yeah. Och han har skickat ut enkäter och allt möjligt... För att ta in så mycket material som möjligt... Och allt det här materialet finns ju också kvar... Att undersöka om man vill... I Bibliotek National i Frankrike... Just det, National. biblioteket där... Det. Gunnar från Proswich, han skriver så här... Aldrig får man, så såvitt jag kunnat se... En sammanhängande, logiskt, motiverad analys... ...av vad det egentligen är som enligt Tessin brister i Voltaires framställning Han blir gärna emotionell i sin kritik. Voltaire skulle, för att finna nåd inför Tessins ögon... ...ha bort bortbehandla Karl XII som ett nationalmonument... ...höjt över all kritik, något som de priser och djukas... Det är det intryck som en modern läsare får av Tessins utgjutelse om Karl den Just det. han skriver. Det är förvånansvärt att det ska vara nödvändigt med ett försvarstal för denna stora förste, Men illviljan tvingar ofta de mest lysande och oförvitliga av män att försvara sig. Ingenting är mera felaktigt än denna vers av Voltaire. Oj, vad upphörd du det här. Voltaire skulle vara en halv gång till så mycket värd vår aktning om han aldrig hade tagit sig det orådet för att skriva denna hjälteshistoria. Han är ensam i sitt stånd till att göra ogjord den skada som han har åstadkommit. Ja han menar ju på att den enda som kan veta till det här är ju Voltaire själv så nu måste han skriva en, en ny bok där han ändrar på saker och ting. Vad tror du Voltaire hade behövt skriva i en bok om Karl Dolfte för att Seger skulle vara nöjd? det vet gudarna. det skulle vara rena om panogryken då antar jag. Ja. Alltså en, en väldigt skönmålande och förhärligande skrift. Ja. Just det. SG tar det hela ett steg till. Det handlar inte bara om Karl den 12:e. Det här citatet fastnade jag för och vill diskutera. Då har han delat upp Voltaire i två stycken typer. Det finns två Voltaire för Seger till mm -hmm. En ärlig Voltaire en Voltaire som lät sin tystnad bli svar till de som skäller och gläfsar skulle i litteraturen ha varit vårt århundrets största man. Voltaire utan karaktär. Voltaire som spritter till vid varje skall och ska slåss mot bandhundar. Voltaire som spyr ovett och plumphet. Det är en liten Voltaire som vanhedrar den stora Voltaire. Mm. Vi har alltså... <laughs> Det är lite skitsifrent här. Ja, vi har den stora Voltaire för han är ju en fantastisk stilist och CG älskar hans språk. Han tycker att han kan skriva en mening som är perfektion. Mm. Men sen har vi den lilla Voltaire, bråkmakaren, rabulanten. Ja, under hans värdighet på något sätt ja, som man tycker. Precis. Så fortsätter till scen. Jag skulle vilja dela upp hans verk i två delar. Den stora Voltaires verk skulle omfatta hans poem epik Hans skådespel, några mindre betydande pjäser och kanske en del av hans historiska isär Där har vi då den store Voltair mm. Den lille Voltairs verk skulle hans Candid, hans Pocelle, hans Povre Diable, hans Ecosas, hans oanständigheter Vad så hans ogudaktigheter anbelangar kräver religionen att de undertryckes om han så vill döma sig till evig osalighet må han ensam bli förtappad. Och här finns det flera grejer som är värda att ta in. I slutet så börjar sin diskutera Voltaires religiösitet. Där har han som Proschwitz också poängterar, inte riktigt koll på vad Voltaire tror på. För Tessin skriver ju ogudaktighet vilket indikerar att han inte han verkar tro att Voltaire är ateist, mm. att han inte tror på Gud. När Voltaire snarare för mig i alla fall klassiska exemplet på den här upplysningsidén om att Gud är en urmakare som har byggt den här fantastiska apparaten och sen slagit igång den och sen tar bort sina händer ja, precis eh, Voltaire skriver hela Newtons filosofi leder med nödvändighet till kunskap om ett högsta väsende som skapade allt efter sin fria vilja gravitationslagen kommer av Gud mm. det är inte en, en radikal artist som Nej, skriver det påståendet. Det kan man ju inte hävda. Eh, sen kunde ju förvisso Voltaire gå till ganska hetsa angrepp på katolicismen. Och det han tyckte var motsägelsefullt eller eh, förtryckande på olika sätt. Men vad fanns det är, C.G. kanske inte har läst allting. Det är inte lätt att få koll på det. Men det som är intressant att, det är ju att C.G. är så fast vid form, stil, framställning, estetik, språk och värdighet. Att han inte verkar uppskatta det här konfrontatoriska och uppstutsiga överhuvudtaget. När för eftervärlden så är det ju det som är här. Att det är den här geniala författaren med all den formuleringskonsten som dessutom går till attack. Mm. På ett ganska roligt sätt också. Men det här går ju över huvudet på Tessin. Han är ju fostrad på ett annat sätt. Ja. Och han, han tål inte det här riktigt. Nej, och det är ju väldigt intressant att det första verk han sätter upp på det Lilla Voltaire är Kantid. Mm. En av mycket få böcker från 1700-talet som fortfarande undervisas om på svenska gymnasieskolor. Ja. Det oj, oj, oj vad Tesin hade mot illa om man visste det. Till framtiden kommer svenskarna sitta och fortfarande få lära sig om det. Däremot eh, tror jag att det är ganska många svenska gymnasieungdomar som skulle mm. hålla med sin <laughs> av erfarenhet. ...i korridorssnaket. Ja, så kan det vara. Alltså, Candide det en ganska rolig satir... ...som är ett angrepp på... ...nyska-filosofen Leibniz idéer om... ...att vi lever i den bästa av världar... ...och att det är ett sorts gudomligt beslut. Gud har skapat den här världen... ...och Gud är god. Alltså lever vi i den bästa tänkbara världen. En grej som låter märklig... ...när man tar den ur sitt sammanhang... Jag är definitivt inte den personen som ska sitta och försöka göra mig lustig över en av idéhistoriens största och, och tyngsta namn. Leibniz var en genialisk matematiker och så vidare. Men Voltaire tyckte att han var den personen som skulle sitta och göra sig lustig över Leibniz. Mm. Hela Candide är en drift med de här idéerna. Candide är en oskuldsfull optimist som kärar ner sig i en adelsflicka. Sen skiljs de åt och råkar ut för otrevligheter i, i fruktansvärd skala- hon våldtagen av en hel bataljon med soldater Han fastnade i jordbävningen i Lissabon 1755 Det är verkligen ett pärlband av katastrofer de råkar ut för Så i slutet när de återförenas Och hon är inte den personen som han kommer ihåg så Han tvingas så smått acceptera att Vi kanske inte lever i ett perfekt Människan är ond och Gud verkar inte bry sig Där någonstans måste han landa mm. Men Kandids slutsats är ändå att Man ska inte helt ge upp Vi måste odla vår trädgård mm. Som satiren avslutas med Nej, det kanske är så att Gymnasieelever älskar Att behöva läsa Candid Men jag tror att De skulle, jag tror att de uppskattar Kandid bra mycket mer Än om det var Tessin som fick sätta ihop Läselistan <laughs> Här är några av Voltaires Framstående verk som ni nog kommer att uppskatta Vid de svenska konstakademierna i Sverige så kom ju franska konstnärer dit och jobbade som lärare mm. och de befäster ju då den här kulturella kopplingen mellan Sverige och Frankrike ännu mer och de här svenska konstnärstudenterna de fortsätter ju sen helt enkelt sina studier i Paris efter utbildningen i Stockholm och då är de beväpnade med franska lärares introduktionsbrev när de kommer dit mm. och så får man fortsätta där nere då. Och då har vi några exempel på sådana, nämligen Gustav Lundberg- som är den första svenska målare som gör karriär i Paris. Mm. Han är genor när han börjar läsa den här målerikonsten- och han är två år när han kommer till Paris, 1719 och han visar sig vara en stjärna och göra pastellporträtt helt enkelt. Och beställningarna haglar in och han målar av de flesta vid hovet i Versailles. familjen är uppdragsgivare och sådär- Lundberg blir invald i franska konstakademin. Det är fint. Det är fint. Vem har sett till att han kom in där och då? <laughs> ja, det är CG de som har lobbat för det. Lundberg blir kvar i Paris i nästan 25 år innan han kommer hem till Sverige igen. Rik som en knösa ändå. och hyllad av hela den franskvurmande svenska eliten vid ankomsten. Han blir 90 år gammal. Mm. Det är något där. Sen kommer det ännu mer eh, konstnärer till Paris som är har. Och Lundberg är ju den som har fått ett genombrott där nere och så att säga, vad ska man, man kan jämföra med, å, eh, jag kollar på den här eh, hockeyns historia i veckan och eh, då tänker man på de första svenska NHL-stjärnorna som bröt mark för alla som sen bara haglar in i eh, NHL och Nordamerika. Och det var ju eh, Salming, Sterner var ju där först, Ulf Sterner och sen kom ju Salmingbröderna och Juha Widing och allt vad de hette. Och då kan man väl se Lundberg som en av de här första då. Ja. Och sen kommer Forsberg, Sedinarna och Sundin och alla. Ja. Och då kanske Alexander Uslin som följer efter Lundberg då i form av Mats Sundin eller någon. Ja, ja okej. Okay. Jag, jag fattar. Jag tänkte på en jämförelse från kulturens värld. Att de här svenskarna som lyckas breka i Paris, de är ungefär som Ludvig Johansson. Den här svenska kompositören som vann... Oscar för musiken till Black Panther mm. att när man får åka till Hollywood och dessutom erövra Hollywood, vinna Oscar och få sitta och, och producera de här största bästa, dyraste filmerna med de största Hollywoodstjärnorna, mm. då har man klätt sig upp på den kulturella trappan som man kan ta sig Ja, så är, så är det ju Roslin i alla fall mm. Han är född i Malmö och har utbildat sig till konstnärsmålar i Stockholm, i Tyskland och Italien. Och sen hamnade han i Paris på 1750-talet. Mm. En av de mer kända tavlor han har komponerat ihop är Damen med slöjan. Det ser nästan ut som ett foto. Det är hans egen fru då. Som är lite dold bakom en slöja på ena sidan av ansiktet. Mycket vacker. Och den där tyckte till och med Didderot, den står i franska författaren var bra, annars hatade han allting som Alexander Ruslin gjorde men just mm. den kunde han inte låta bli i början Det är också en av Nationalmuseums kändaste tavlor och någonting som de ofta använder i, sina, i sin PR och sin mm. reklam Ja, det förstår jag och han blir ju också väldigt populär alla du vill sitta modell Ruslin och revolutionen sen kommer ju eliminera alla hans inkomstmöjligheter dock, eftersom det är mycket ja, adel och aristokrati som har beställt Målningar av honom mm. eh, Och han kommer ju i Loven också Där han har en egen tjänstebostad Och eh, tämligen rik är han nu med vid det laget mm. En annan framgångsrik svensk konstnär i Paris Är Peter Adolf Hall Som var elev till Lundberg Han har ju sån talang att han efter fyra år i Frankrike Fick måla den franska kronprinsens porträtt Det är alltså den blivande Ludvig 16 Som sen nu åker ut för franska revolutionen Och blir av med huvudet av Just det det var Halls porträtt faktiskt av den här unge prinsen som överlämnades till Maria Antoinette när hon kom till Frankrikes gräns. Mm. Bara, här hör du, så här ser han ut. Mycket beroende på hur Hall hade målat av honom då, ja. om hon tyckte att han var snygg eller inte. Och både Hall och Uslin var ju titeln Kunglig hovmålare. Ytterligare en svensk målare är Adolf Ullrich werft Han var en yngre kusin till Alexander Uslin- och han är mest känd för ett stort porträtt på drottningen Marie Antoinette när hon är ute och går i parken med sina barn. Så här. Mm. Var det det hon tyckte ja. så illa om? Det vet jag inte. Jag tror att någon av svenskarna ritade, eller gjorde ett porträtt av, av drottningen som hon hatade. <laughs> Okej. Jag vet faktiskt inte om det var det här men det är ganska känt åtminstone. Mm. Vi har också en Niklas Laffensen som efter han förvandlade sitt namn till Lavins. Mm. Och Gustav iii tredje. Som var i Frankrike 1783. Han beställde en målning på sitt besök där. Och det är Laffensen som har, har gjort det. Och det föreställer en fest som drottningen hade. När kungen kom dit till Janonparken. Det är midnatt. Det är brinnande visknippen och illuminationer. Som lyser upp marken. Och den här tavlan är ganska grangrå kan man säga. Mm. Men det är en vacker historia. Så nu har vi, har vi nedjobbat några ganska stora svenska konstnärer som fick internationellt genombrott i och med sin verksamhet i Frankrike. Ja, och när du sitter och pratar om dem och deras inbörd relation, att de är nästan släkt och så vidare då tänker jag att det kanske är, är bröderna Skarsgård som är bästa liknelsen egentligen. Ja, jo, så är det kanske Först brekar en sen breakar de andra och så vill man vill man ha en, en svensk Skarsgård i sin tv-serie. Hur ska det gå? Jag menar det allt som kommer från Frankrike är ju till för omstånden hur än så skäpper man exportvaror från Frankrike till Europas köpsugna elit. Yeah. Och till Sverige så kommer ja av pylar och penaler, det är konst och modegrejer, möbler, kläder, kosmetika. Just det, parfymer. Och handskar, matsilver, allt möjligt jox. Och det blir ju en sån kolossal import av allt det här att det sätts igång en debatt om överflöd och utländsk livsstil mm. så jag kan vi inte hålla på och gå runt och vara ja, det här krimskramset så riksdagen försöker faktiskt begränsa den här lyximporten inom förbud och skatter och sånt där mm. det här är ju merkantilismens era en ekonomisk teori som går ut på att man helst inte ska importera så mycket. Nej. Eh, problemet är ju att den svenska eliten vill importera de här grejerna. Och hur går det då? Ja? Jo, hör och häpna. De här förbuden gör det nästan ännu mer att jag äga varor som de blir mer exklusiva då. Förstås. Ja. Det är förbjudet det är ungefär som kubanska cigarrer tänker jag. De är väldigt heta i till exempel USA. Just det. Och de här produkterna kommer in då särskilt via diplomater. Både svenska och utländska. Får ta emot en massa beställningar för de eh, kollas inte lika noga i trullen. Charlotta Wolf skrev så här. När Claes Ekeblad våren 1744 beredde sig att åka hem efter två år på diplomatiskt uppdrag i Frankrike överöstes han av beställningar av sina vänner. Hommarschalken friherre Fredrik von Fischendorf bad honom köpa broderade dam- och hermanskätter, silkestrumpor, spets, rakblad och 50-60 band. Kammarrådet Klaus Gustav Roland önskade sig ett etui och ett örkfördal och för en grishem beställde hanskar. Kammarherre Gustav Akop Horn som ville ha något nätt klänningstyg föreslog också att Ekelhall skulle ta vägen över Stalhundsund och smuggla in varorna i den anländande prussiska prinsessan Lovisa Ulrikas följe. Vi ska lura tullen innan intärdet är fritt för prinsessans svit, skrev han. Så här gäller det att gå runt det svenska tullsystemet så mycket som möjligt. Ja. Så man kan flasha omkring med franska pilar. Mm. Vem är den största konsumenten och beställa en tror? Jag skulle tro att det är Gustav III. Ja, senare kanske Men... möjligen. Men eh, naturligtvis är det TG. Såklart. Såklart. Han behöver allt möjligt. Det är tidningar, peruker, speglar, böcker och allt sånt där. Apropå Gustav III så använder han dock gärna kronprinsens namn när det gäller att få in pylar. Han skriver till sin systerson i Paris att det går alldeles utmärkt och hävda att det här är grejer som ska till den sexårige Gustav III. Ja. För, för den här eleven, han vill gärna låna ut sitt namn så att jag kan få mina lyxpylar från Frankrike tydligen, ja. hävdar han. Och och kompis då, carl Fredrik Tjeffer, han som sen fanns också av att han började lämna Frankrike, han blev också överröst av... Massa beställningar. Det är nästan så att breven till chefer från Tessin är mer som inköpslister än en brev om andra, andra saker. Mm. Och chefer var ju alldeles för snäll. Han sprang ju ärenden åt alla möjliga beställare hemma i Sverige. Ofta var det Tesin. Han jagade runt efter en butik som sålde dockor till exempel. Helst skulle det vara mekaniska leksaksrotter för de skulle Tesin ha att skrämma hovdamerna med det hemma. Det är en rolig tanke. En riktig prankster. Ja, han vill ha sånt. Chef verkar sin privata inköpare på 80% och Sveriges ambassadör som 20% eller något. Rimligt. Är det verkligen det? Nej. Språkundervisningen är ju som en slags karaktärsformande uppfostran- under 11-17-talet så är det ganska ovanligt att den svenska hörgaden skriver brev på svenska eller tyska till varann. Just det. Utan det är ju franska som är dominerande då. Ja, det är ju här i tyd på hur kulturellt dominant Frankrike har blivit då. Mm. Föräldrar pratar ju med sina barn på franska också. Mm. Och sinsemellan så kanske de pratar i vardagliga sammanhang på svenska förstås. Men inte helt utan gallicismer som det kallas. Mm. Det blir som en slags... Ja. Kanske. Just det. Jag pratade ju om anglicismer tidigare. Här har vi då den franska varianten av det. Ja, ett språk utsluter heller inte användningen av det andra. Vika familjer hyr in franskfödda barnskötare och lärare för att de ska undervisas inte bara i språket utan också undervisas i andra på franska och så. Mm. För flickor och små barn så var det väldigt eftertraktat att ha franska guvernanter. Det var inte särskilt svårt heller att få tag på fransk litteratur i Sverige under 1700-talet. Särskilt inte i slutet på seklet. Just det. Många boklådor, eller så innehöll ju förstås fransk litteratur och de privata biblioteken fylldes ju med, med franska böcker. Mm. Om man skulle läsa en, en klassiker som egentligen var skriven av en engelsman så läste man det ju på franska. Mm. Det nämnde du innan också att man läste man ju. Voltaire på franska och inte på svenska så det spelar ingen roll att det inte översattes till svenska. Nej, just det. Angående franskas inträde i det här svenska språket så fanns det då kritik mot detta efterhand. Mm. Olof von Dalin var en av dem som reagerade. Han tyckte att det här var modeimpressen mm. och att Stockholm höll på att bli ett litet Paris mm. och var ju upprörd över detta. Det är ju den gryende patriotismen och svenskheten här. Det var hela den grejen med, vad hette de? Sprätthökarna eller... Ja, precis. De här unga militärerna ibland och adelsmännen som kom och liksom var alldeles för frankofila. Just det. Under den sista delen av 1700-talet så börjar de här resorna som har pågått hela tiden och ifrågasätta och kritiseras i vissa. Bland annat så är vissa adelspersoner som själva åker iväg som också blir kritiska emot det här barmliga, ständiga franska sättet att vara. Ja. Och man börjar undra om det här verkligen är bästa sättet att hjälpa landet Sverige att tillbringa all sin tid i ett annat land och de här franska sederna och livsstilen som infördes i Sverige vad har det för påverkan på hållen egentligen? Ja, vad har det för påverkan på mig Det kan man undra. Charlotta Wolfson skrev så här Det var en allmän uppfattning att man i Paris övrade sig i fåfänga, ägnade sig åt vidlyftet levande, sa pengar på stundsaker och i nöjeshuset glömde bort resans egentliga syfte som var att studera och lära sig nyttigheter. Alla de här prylarna, idéerna och manierna som man tog hem till Frankrike de går ofta under begreppet frivoliteter. Just det. Det är en, ah, det är en sån där frivolitet igen som de håller på med här. Ja. De, som kommer hem och tror att de är något. Det är, eh, betraktas som värdelösa, onyttiga och oserviösa småsaker. Mm. Eh, det är en frivolitet kan man säga. Just det. Och de här resorna börjar då förknippas med en slags lättsamhet. De är bara lösläppta där ni ändå det är omåt att fåfänga Och supa vese och grejer Ja det tror jag är delvis sant också Ja det är vi ju förstås, men nu börjar man ju fatta det här man Och då uppstår det här begreppet frivolitet Det är alltså inte bara sätt att vara Utan det är också alla de här pilarna Och små pipinetta grejerna Som man förframkiker helt enkelt ja Det här klärs ju lite grann med det nyttotänkande Som jag försökte beskriva tidigare mm. Frivolitet är ju själva Motsatsen till nyttotänkande Ja verkligen och vi och skuldsättning, det är ju också ett tecken på dålig karaktär. En adelsman ska ju förstås inte vara snål, men man ska ju heller inte överdriva för mycket. Nej. Utan i Sverige då finns en uppfattning om att god hushållning, det är sånt som ska hyllas. Mm. Det är ett bevis på god moral, ungefär. Det är inte lätt att upprätthålla den här dygden heller i lockelsernas land Frankrike- Nej, för god hushållning är inte det jag kopplar till Frankrike på 1700-talet riktigt. Nej, för att det inte är så god hushållning. <laughs> Utan istället är det bara lyxvaror, praktfulla dräkter och en massa frivoliteter generellt som den här besökaren blir uppslukad av. Ja. Och eh, det är ju till sin ett exempel på en sån som, som verkligen blir... Väldigt mycket frivolitetens förgrundsgestalt. Frivolitetens kanske. fånge. Ja, det är ännu bättre. Men eh, vi har ju också franska staten som egentligen lever på lånad tid genom vidlyftiga lån. Ja. För att bedriva stormaktspolitik som de inte har skatteintäkter för att motivera. Absolut. Eh, det uppstår en massa satiriker och debattörer i Sverige i och med att den här pressfriheten uppstår. Som mm. vi också gjort ett avsnitt om och då skrivs det ju hur mycket som helst om det här. Diplomaterna och hovmännen som smugglar in mängder med de här förbjudna lyxvarorna, de börjar hånas och ironiseras väldigt mycket. Jakob Gripenstedt, det är en mössa då eh, alltså, han har skrivit ett memorandum i mars 1766 där han jämför den här överflödskonstitutionen med en slags pestfeber som tär på statens resurser och moral. Det blir en reaktion på allt det här franska kan man ju säga. Mm. Han går loss som en storm på alla diplomater och hantverkare som har varit i Frankrike och sen kommer hem med de här moderiktiga mm. Usch! Det är en skam att överge förfädernas kläderdäkt, skriver han. Det är en skam att övergå till utländska manier och levnadssätt som inte passar det svenska temperamentet. Nä, här är vi på väg in i en annan form av nationalism också. Ja, det här håller ju på att bli någon form av förhild i det jatiska förbundet. Ja. Kan man tänka, eller hur precis. Och tanken, på personaliteten som en sorts ande en folksjäl. Ja. Vi, det här är det svenska, det här är det franska de två går inte att förena. Det är ju eh, den typen av tänkande som börjar inträda här. Ja. Eh, den här Claes Julius Ekeblad som eh, blev uppmanad av sin far att lämna Sverige för det fanns inte något bra här längre när mössorna hade tagits över. Mm. Han, eh, han döbbas sig av hemlängtan när han är i Frankrike. Och han förbannade alla andra parissvenskars Lettia och den här kärleken för falsk artighet Som eh, gör att eh, människor Bara blir falska säger han. Mm. han säger också att eh, Svenskarna håller på att förvandla sig till dåliga kopior Av fransmännen mm, just det. Och så dundrar han på om att svenskar som har varit i Paris De har övertagit en fransk livsstil Och så skriver han att citat, Med ett ord skulle jag vilja Att detta gissel utplånades Det är dessa personer som bär skulden Till fördärvandet av våra seder den falskhet som var så ovanlig på våra förtid är frukten av den artighet och elegans de hämtat med sig. Vi har kastat oss i fördärvet och lämnat vårt viktiga levnadssätt som gjorde oss aktningsvärda för alla nationer och den enkelhet i seder som gav oss makt att uppehålla vårt anseende. Detta är frukten av så många resande vilka utan eftertanke offrat sin tid och sin förmögenhet. Tror du att det här påverkade fransmännen i speciellt stor utsträckning? Det inte Jota, tror jag. Nej, det tror inte jag heller. Jag tänkte på när Hedvig Charlotte Nordenflyk gick till attack på Rousseau. Lyckades inte hon få översatt den sen en gång så att Rousseau fick läsa de där. För vi är så välformulerade och, och, och bra angreppet på honom. Men det var inte så att det ruckade hans världsbild. Och om man återgår till Karl XII... Så förvisso så fick Voltaire veta att Göran Andersson Nordberg hade sagt att din bok är riktigt dålig. Mm. Det finns ett bevarat brev när Voltaire går till motattack på ett ganska elakt sätt. Mm. Men du, svenskarna är ju verkligen små flugor som surrar i periferin här. Jag tror dock inte Ekeblad riktade in sig på att fransmännen ska hända sig. Nej, det, det är ju kritik mot svenskarna. Ja. Jo. Och vi ska väl avundra det här eh, nu, men eh, vi vet ju att just den tredje kommer att ta över i slutet på 1700-talet och att han är väldigt eh, fransvänligt inspirerad så att säga mm. och hans mor var det också och... trots att hon var en provisare. ja precis och till sin eh, han arbetar mycket tillsammans med Louise och, och så mm. sen blir de dom för sig. Med. men men hon och hennes son Gustav III är ju också en symbol för det fick Sverige, verkligen, det måste man ju säga Många ja, ja. kanske har förväntat sig att vi ska prata om just den det här nu i Men sedan gjorde Chi fick ni? Ja. Nej, ja, Det är ju intressant överhuvudtaget eftersom det här är alldeles i slutet På, på Ancien Regime mm. Och att de kommer ta ett stort djupt andetag Och så sen falla ihop som en soufflé För så kommer ju Napoleon Resa sig som en fågelfenix ur och, och vända upp och ner på Europa Innan allting mm. Och då får vi en fransk kung i Sverige ...som går åt Frankrike till det. Ja, det är ytterligare en ironisk twist, kanske. Ja. Men så tackar vi för att ni har lyssnat. Då hörs vi igen nästa vecka. Det gör vi. Ha det bra. Hej! Hej, hej! ska Fråga efter Paulsons Fråga efter Paulsons Fråga efter Paulsons fråga, fråga efter Paulsons Fred Jag så vi ska hänga med åtminstone en skiva till säkert och då tar vi och väljer en platta med Jewel Locus en melodi som heter, som är så välbekant How High the Moon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 God morgon, klockan är nio och det är dags för programmet Alla, Katt, Alla Kiss. Ja, det här är Big Simons band som spelar den välkända låsen, Järvig låten, Järvig Chris Wahlström, en storväxt dam som är längre finns i livet hade alltså hand om förmiddagsblocket för husmödrar à la carte à la Chris Chris Wahlström var skådespelerska och kom till Radio Nord genom Henry Fox Chris Wahlström hade jag träffat på en turné i Östersund vet jag att vi stötte ihop, vi bodde på samma hotell hon var ute med något liknande riksteater jag vet inte om det var riksteater och sedan så kom hon till det var otroligt duktig hallå för att hon hade rösten som var ju tryggt om henne. Och det var ju en trygg person på det viset. Det var en mycket, mycket kraftig kvinna. Man brukar skoja och säga att hon har satt in två stolar i studion, det kan vi säga åt Det var elakt, men hon var ju en otrolig fin i det fallet för att den humor vi hade och vi hade en, en, en speciell liten humor nere på radio, gjorde att hon passade utmäkt för det här programmet som hon hade. Ja, och så ska vi väl ha lite musik. Det blir det musikboxer på en melodi som heter Mr. Blue. Efter Chris Wallström och Alacart fortsatte förmiddagsblocket med melodispegeln. Yeah! radio sällskap Du är förväntansföljda Ja visst, min festmann har ju slagit upp Säger du det, då kanske man har en chans nu då Oh ja, Fynda dig, kom hit så ska jag veta, att han slår upp åt dig också Åt mig också? Ja visst, att han slår upp en stor, kopp, doftande, härligt, Givalia Säg på det bara en kopp Givalia Kära lyssnare, det har återigen blivit dags för siesta. Här är Kaj Karlsson och vi ska börja dagens sista program med en sommarlåt-theme from Summeris med Bille Wåns orkester.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 Ombord, nu. Ja, välkommen till Låten från båten, ett program för alla åldrar presenterat av Larson Sörensson. vi gör, kommer till ett glatt program som vi kallar Låten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 för Radio Nords kvällsprogram för hela familjen så tog Gert Landin över.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 Stugan kanske inte är toppmodern, men det spelar väldigt liten roll egentligen. Det finns trots allt hos alla människor en viss eh, längtan eh, ut till naturen. Och om man tänker sig den här sommarstugan som kan vara både primitiv och enkel på många sätt så är den ändå eh, på något vis mer tilltalande än eh, de funktionalistiska skräckfantasier som vi fick oss till livs i den här franska filmen Mononkel, om ni kommer ihåg den för några år sedan. Där hade ju Jack Tati verkligen slagit knut på sig själv för att få fram egendomliga arkitektoniska bravadverk. Eh, jag hade i alla fall tänkt att trots eh, de där byggnadsverken som presenterades i filmen så fanns det en väldigt trevlig sak förutom all förstås. Och det var det musikaliska ledmotivet, kommer ni ihåg det, ur monoklen. Det alltså med De exempel på programlock som vi hittills har hört var alla inspelade i studierna på Kamakagatan, Men sena kvällar och nätter gick musiken direkt sänd från Barnsjour... Och då fick nyhetsmannen där ute även trädde in som diskjockey. Vår studio klockar 21 och en minuter över 23. Och det betyder att vi har cirka 67-38 minuter kvar av vårt program. Välkomna ombord här i Afton. Är det du Julia? jag som ska ta sin Ja, så nog att det är din tur. Ja, då säger vi det. Och vi på Come Back Baby med Ray Charles. Oh, come back, baby! Här hörde vi Lasse Nestius och Lasse Branje i ett direktt fiskejockeprogram från höst 161. Välkommen ombord! Men var det inte lite väl betungande borde att samtidigt som man skulle leverera nyheter varje timme från 6 på morgon och på natten även hålla i vissa programblock. Ja, det var väl så att från början så fungerade eh, nyhetsredaktionen i stort sett enbart som eh, nyhetsredaktionen. Egentligen enda som och det hette välkommen ombord. Jag fem hem vardagskvällar i veckan ett par timmar. Eh, men vi var ju... Det vill jag pointera, vi var ju oftast två stycken där ute så att det fungerade ganska hygligt och eh, med tanke på att vi ju då normalt sett skulle vara ute på båten en vecka och i land en vecka eller kanske tio dagar och i land tio dagar så kändes det egentligen aldrig riktigt betungande för att vi fick ut eh, med fritid när vi var i land. Eh, men eh, allt eftersom tiden led och... Eh, Kanske det var så att, att folk började inse att det här med direktsändning från båten var kanske lite roligare att lyssna på än bandade program. Vi kunde alltså komma med lite mer aktuella informationer om väder och vind och vilka båtar som passerade oss och så livet eh, ombord, hur det tedde sig och det verkade som om folk var ganska intresserade av detta. Så att det blev ju nat naturligtvis mer och mer direkta program utifrån båten. Jag tror att mot slutet kanske vi sände... 4-5 timmar direkt per dag. Men som sagt, eh, som hela nyhetsgänget och, och de flesta medarbetarna på Barnsår och på Radionord, det var ju eh, unga människor i, i, i 20-30 års och Det här var inte svårt att eh, göra för det förbaskat kul. är en jord, just radio. börna och notera att jag har ett fördeladarens radiosändskap och eh vill du ringa hit och ha synpunkter på det här programmet så ringer du 7823878 7823878 Goda din kväll. Vi har ju tidigare berört Sveriges radios programpolitik beträffande den lätta musikunderhållningen För det var ju tack vare bristen på sådan som Radio Nord kom i rättan tid och med besked fyllde ett jättelikt tomrum Och reaktionen från Radiomonopolet lät inte vänta på sig Och nu är klockan tolv och då är det dags att hälsa Pekka välkommen i studion i Sveriges Melodiradio han kommer att dyka upp varje dag framöver med sitt nya underprogram. Det ska vi fira. Och den timmen känner ni igen på den här Signaturmelodin. Mm. Sjönkande lyssniffrorna utlöste panik på Sveriges Radio som snabbt sökte anslag hos regeringen för utbyggnad. Anslagen beviljades över en natt i att radionmonotrocenter av lätt gramofonhållning som tidigare inte haft så betungande sysslor plötsligt blev överhopade med arbete. Den 4 maj 61 bestämdes det att imorgon bitti, alltså fredag 50, ska den här melodiradion börja. Och då hade vi ju inga framförhållning och inget lager, utan det började från scratch. –Henry Wallin. –I och med att det här startade, det blev något av julafton för oss. Alla de här skivorna då som vi hade lyssnat på själva i smyg, men inte fått spela i radio, de fick vi ju ta med nu, för vi måste ju fylla den där tiden som, som vi hade. Vi började sex på morgonen och sände till 17, det är alltså 11 timmar. Är det sant att uh, ni lyssnade mycket på radio för att hämta idéer och uppslag för att göra Melodi uh, Ja, nog lyssnade vi mycket, för jag vet när man gick ner i arkivet och klockade i mer så hörde man ofta mm. det, så, så... vi ville lyssna. Ni hade alltså ute då på, på internrätten <här> <här> <här> <rara röster. här> ja, jag var Jo, man, hur man skulle försvara det att man lyssnade på radion, det är klart att många tyckte att det är att man måste lyssna på det, vad de gör. Och... Och det menar på att jag och lyssnar varför jag tycker det är så dumt. Man vill ju liksom inte erkänna att man kanske tycker att det är så att lyssna på. Hejsan, jag heter Lena Liv och bor i Stockholm. Och idag är det min tur att välja skivor och spela för er som sitter hemma vid radion. På tal om hemma så tänkte jag börja med en sak av Robert som just heter Hemma. Ja, X var ett av programinslagen i Melodiradion. Ja. Sveriges Melodiradion, som alltså startade den 5 maj 1961 i P2-kanalen i ett försök att utkonkurrera Radio Nord. Men kände ni på Radio Norden någon konkurrens från Melodiradion, Lassen Nestius? Nej, vi kände inte det men jag är säker på att Melodiradion kände sig lite frustrerade, Speciellt när det gjordes undersökningar om hur stor procent som lyssnade på den ena och den andra stationen Vad beträffar våra nyhetssändningar så låg vi ju till att börja med alltid en kvart efter varje hel timme och det var ju för att vi i viss mån även skulle kunna bevaka, så att säga, Sveriges radios nyhetsbörjan det var ju det vår viktigaste nyhetskälla. Vi var ju tvungna helt enkelt att lyssna på TT-sändningar och dagens eko och saxa det som vi tyckte att vi ville komplettera med det som vi hade tagit från utländska stationer. Vi var ju i alla fall tvungna att ha lite svenska nyheter. Och då hände det ju att Melodin alldeles färsk och startade i maj 61 ett par månader efter det att vi hade gått ut. Ibland sa ju de att här kommer senaste nytt från Sveriges Radio och inte en kvart efter som vår konkurrerande station. Det hände ju också att vi någon enstaka gång kanske sa fel på klockan och missade var en timme i uppståndelsen och det tog ju inte många minuter för en melodiradion gick in och sa att rätt tid i Sverige är nu och så vidare. Så att det var ju lite pikat dit hit, men det var väl inte mer än rätt. Det var ju i Brodelig kärlek då. Ja, nog pikades det alltid åt bägge hållen. Radio Nord exempelvis pikade Melodiradion med såna här jinglar. Radio Nord presenterar dagens ordspråk. Ettre en station i det våta, en två torra. Under den här perioden första delen av så kom det ju ner faktiskt en del ganska kända radioröster från Radio som var intresserade av att börja på Radio Nord. Lennart Atteling, det kom också ner en del skådespelare och artister. Vid tillfälle kom det ner två revyartister Hans Lindgren och Lars-Han eh, Larsan lars var ju speciellt intresserad av Radio Nord efter att vi har för att ha honom ett tag så var det helt klart att han var en stor tillgång. Och sen vet ju hur det kan bli en av de stora stjärnorna på Radionord. Och Radio Radionords husmorsklubb har åstadkommit en receptbok som heter Dukat bord med Radionord. Och denna har inte lämnat Musik för män en lång stund. För att visa husmödrarna och inte minst Chris Alacart-Wahlström som redigerat boken Att vi karar inte är dugg sämre så presenteras ikväll Musik för mäns snabbkurs i matlagning. Över denna kurs vilar liksom en angenämnd doft vilket påminner mig om att jag borde tala om att kursen presenteras av Mum män. men, deodoranten som håller man så fri att inte ens en. ...kan finna honom. Kris har fått komma med i Musik för män ikväll. Och som vittne då, så att säga, hon ska bli ordentligt satt på plats. Ja, nu ska Chris och jag gå in i Musik för männs provkök. Och medan vi gör det så sätter vi på oss kockmössan här och så spelar vi en bit med Fredrik Cannon som mycket riktigt heter Cookie Hat. <skratt> Larshan Sörensson, en i Radio Nord mektapopulär stämma som tystnad för all det. du som arbetade mycket ihop med Larshan, vill du berätta lite om honom? Ja, lilla Larshan. Eh, han kom till oss på Radio Nord direkt från scenen. Han hade varit artist och puppetsförfattare och han var ju retimerad när det gällde att ta folk på rätt sätt. Så att han hade alla de förutsättningar som behövdes för att platsa in på en sån här station. Ja, han var en glad och lättsam kille och väldigt trivsam att arbeta ihop med. Eh, och varför jag sa lilla Larsson, det beror ju på att han, han var ju faktiskt liten. Jag tror inte han var mer än 1,63 lång. Och på grund av det så inrättade han ju också det småherrarnas klubb. Det är småherrarnas klubb, ja just det. Eh, men vad var det som gjorde Larsson så kolossalt populär hos lyssnarna? Ja, han var lättsam. Han gjorde sig inte till, han var så rak och... Ja, han, han var alltid glad framförallt. Du menar alltså att han var lika glad privat som han led i programmen då? Ja, det, det, det, det tycker jag verkligen. Och varenda gång, han, var, han satt ju därifrån klockan sex på morgonen och kom jag hem dit senare någon gång så fick jag höra längst ner i korridoren KNOPPEN! Är du här nu? Ja, <laughs> ja han kallade mig för det. <laughs> eh, ni gjorde ju en del commercials ihop också. Hur var det att arbeta med Larsson? I, i sådana sammanhang Ja, Larsson var ett stort stöd för mig där faktiskt för att när man skulle sätta sig i studion då, på morgonen så kunde det hända att man var lite nervös och lite och sådär men ja, han lugnade han lugnade ner mig så att allting gick bra och var man ledsen och deppade och ner eller så, så poppade, peppade han alltid upp en och sa, knoppen, du ska inte vara ledsen och ja, då blev man glad igen nu ska jag putsa fönstren, fönstren, fönstren. Vad du låter glad. Fönsterpussning brukar ju inte just vara det roligaste du vet. Det var förr det. Nu är det ett roligt jobb att putsa fönstren, tack vare Alladin. Alladin? Är det anden i flaskan? Ja, det kan man säga. Alladin sprutar du bara på fönstret sparsamt, torkar av och vips, de är skinnande blanka. Kan jag använda detta alla din till bilrutorna också? Jajamensan, man kan använda det till glas, speglar, kakor. Ja, alla din är fantastisk. En riktig and i flaskan. Det, då sjunger jag med dig. Nu ska vi putsa fönstren, fönstren, fönstren. Nu ska vi putsa fönstren med alla din Och så är det dags att säga att förra veckan hittade vi i toppen på Radio Nords topp 20 multiplication med Bobben Denna vecka hittar vi med Bob Mors orkester som har fått 1821 poäng. ju mer än gärna väl ha haft med Larsson i ett sånt här minnesprogram. Men det går ju inte att förklara förklarliga skäl då han ju inte längre finns bland oss. Men naturligt nog så finns en intervju du varad med honom. Det var ett gäng skoggrabbar som kom ner till Kammarkargatan någon gång på våren 62 och gjorde denna intervju. Jag hoppas ni överser er med den dåliga ljudkvaliteten. Det kan man tycka att det är kul att göra sådana där saker så som topp 20 där för att... Man vet ju liksom att det var vad lyssnarna själva har önskat få höra. 15 i veckan. Så kommer man ju sitta och börja igenom de här 15 dagarna. Så det är en snabb period på själv. Ja, det gör vi. Det, det gör så vi så utom att man har av det till topp 20. Så kommer det ju sedan 30-40 brev om dagen till det egna programmet. Men sen då låter det från mot. Ja, det är, låt från ja. I är det klart det är också, det är ju också ett kul. Det, det enda programmet ut av Remit för dagarna som har en. en Inriktning i musikalisk linje som, som ska liksom vara för, för tonår för var tonårsmaker utan musik Ja, just det Så att är det är ju rätt mycket topp 20 betonade melodier Eller överhuvudtaget så här populärslag som, som köps liksom mm. Har ni inte tänkt att göra någonting Ja, nu måste jag dra in Sveriges rådiga ja, i stil med deras Pisa med Nej, Där kan ja, du... Det... Det är precis aktuellt att göra just sånt där, det är klart att det har förkommit att andra har gjort program här Men inte någon, någon direkt expert det och inte, och vad som definitivt inte är aktuellt är det inte att de går in för någon enhetlig linje med en eh, programtyp som uteslutande har en sorts musik Det är liksom hela stationens fall ska vara så att om, om den här platta är, är, är nånting som man inte tycker om så kan det ni kunna vara en favoritplatta Ja. Så om det är någon som vill ha upp rätt så ska han inte förfasas över att det ligger en Elvis Presley mitt i det hela, för det kan hända att nästa är rop i rätt, liksom. Där är det inte i låten från båten, för där är det oerhört inriktat på att vara ungdomar. Så är det några program har gjort Ja, vad kan det vara? Det är i mitt fall rör det väl om en... Eh, vad kan det röra som snart i andra låten från båten? Ja, det kan inte fullt vara ännu. Men det har ju varit ett om dagen sedan i, i slutet på maj månad. Ja, inte ett om det är inte på de här rågarna. man ska bara räkna några timmar man har suttit i den här kabysen. Då, då, då räcker det ju helt länge. Ja. Vidare i Radio Nord Story. Vi ska hålla oss kvar i topplistorna en stund till. Den första svensktoppslistan, det vill säga en lista innehållande enda svenska inspelningar gjordes på Radio Nord. Just det. För det är program som Radiomonopolet senare tog över och döpte om till svensktoppen kallades på Radio Nords tid för... Det <skratt>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 Svensktoppen som det heter idag i eh, Riksradion, är eh, 10 som det heter på Radio Nordtiden. Det började med tror jag att det dök upp två grammofonhandlare från Köping. Och eh, tyckte att eh, det skulle vara trevligt att ha ett listprogram så att säga, även för svenska men eh, det fanns ingenting att invända mot den idén så den kördes igång. Det började väl i november 61 tror jag. Vi hade också det systemet att jag under den tiden jag var programledare för det tio satt nere i studion på kontoret på redaktionen efter programmet och hade hjälp av några av flickorna så att lyssnarna fick ringa in sina önskemål för nästa veckas lista och det där höll några veckor det var väldigt uppskattat men det innebar ju dels övertid för personalen och dels högre på att fullständigt raka ihop så att vi övergick så småningom till att låta lyssnarna rösta enbart per brev. Det första programmet gick väl på eftermiddagen, 17.15 tror jag. Men sen flyttades det eh, redan veckan därpå över till eh, söndag förmiddag. Och eh, där låg det kvar eh, hela tiden sedan. Och där ligger ju faktiskt även Svensk Toppen kvar. Så vi var förgångare till Svensktoppen, liksom vi var förgångare till så mycket annat till Svensk idag. Mm. Vad händer då med de artister som lyckades komma etta på en sån här D10-lista? Vi bjöd ner den artist som låg i toppen på den veckans lista. Om det fanns möjlighet för den artisten att ta sig till Radio Studium på kammaren för så gjorde vederbörande det. Och intervjuades av filmledaren. Och fick också ett så kallat Nords hederschepp. Ett litet äh, vikinga chef i, i miniatyr. det var riktiga värmländska tongångar och ähm, jag tror vi ska fortsätta med värmländska tongångar eftersom jag har kapellmästare Sven Svärd, kapellmästare för Sven Ingvars kvartett här bredvid i studion. Välkommen och grattis, Sven. Tack så mycket. Det var väl oväntat? Ja, kan man säga. Lika roligt som oväntat. Då? Ja. Och du Sven Ingvars kvartett, vad består den av? Den består av Rune Bergman, bashitarr, mm. Ingvar Karlsson, dragspel och Sven-Erik Magnusson, sax, kleinett, gitarr och sång och jag själv trummor. Och du sitter vi i trummet, ja. ja. Ja. den här till dans med Karlstad som den har ju slagit till ordentligt. Vi har den i topp här på de 10 listan Den ligger på topp 20 listan Jag vet att ni har varit ute med den lite grann också. Jo, ja, har ju varit i Norge och gjort den på tv och radio. Ja, ja. Vad gör ni? Är ni yrkesmusiker allihop nu? Vi är yrkesmusiker, ja. Sen Sedan ja. två år tillbaka. Ja, hur gammal är Kvartettus och sådant? Den är tre och ett halvt år ungefär. Ja. Och vad händer närmast för er Ja, vi riktar in oss på sommarsäsongen på ja. folkparkerna. Ni räknar med att få ett fullt arbetsprogram? Vi ska där. försöka att ta en 5-6 kväll i veckan. Mm. Det var kul tycker jag när det var skönt att ha dig här. Och var ska ni vara närmast någonstans nu ni? Vi ska spela i Bjälverud ikväll. Bjälverud, det låter värmländsk det. Ja, jag ligger mellan Sund och Torsby.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 Är brottom, brottom, brottom, brottom, brottom, brottom, brottom. Ta det lugnt Koppla av Och låt American Express ta hand om din resa Gäller det tåg, båt, flyg eller bil Ni kan alltid lita på American Express American Express vid Jalsgatan, 15, telefon 23 29 20 Har kontakt med 380 American Express kontor världen runt American Express världsbekanta resekäckar Det säkraste sättet att handla pengar på resa Gäller som betalningsmedel i alla länder. Allt ni behöver göra är att kontakta American Express, biljer Jalsgatan 15, telefon 232920 Affärs- eller nöjesresa. En säker resa. En American Express-resa. Farn tåg. Eller buss. Eller flyg. Det är brottom, brottom, brottom, brottom. Ta det lugnt. Koppla av. Kontakta American Express. Ni som rockar, är elektriskt Detta namn på min nätlek Rollomatik, Rollomatik Passar just det typ av skän. Varje rullkamp kan exakt ställa in Att ni rakar tätt, men skonar er Just lyssnar alltså på en specialsändning från Mälardalens radiosällskap som sänder en Radio Nord-special. Vill du prata med oss här direkt i studion så ringer du 7823878. 7823878. 8 8 8. Jag behöver er bestämma för fyra, nio, femma. Jag vi vår gäst här ombord, nytt say three flowers three flowers no no after me three flowers three flowers ah oh, that's wonderful ja three flowers är utomordentligt jag frågar alltid efter three flowers när jag vill ha det bästa för skönhetsvård three flowers marvelous nu det är klockan är nu 21 och tid att tänka på resa Tid för Nordisk Atlas resebyrå. Nordisk Atlas är alltid rustad, alltid är bästa, bara service. Ja, tiden rinner iväg och så är man denna lilla historik om Radio Nord från en trög start till ett abrupt slut. Det som kom att förorsaka Radio Nords plötsliga slut var den så kallade piratradiolagen som arbetats fram av den dåvarande socialdemokratiska regeringen. Lagen kriminaliserade all form av medverkan och hjälp till radioverksamheten och förbjöd dessutom företag att annonsera över privatägda radiostationer. Det är ställt utom vi tvivel att Piratradioragens enda syfte icke tog det ha varit annat än att stärka radiomonopolet och skydda Sveriges Radio från obehaglig konkurrens. Förut trots införandet av Melodiradion så hade Radio Nord ändå lyckats hävda sig mer än väl i konkurrensen mot Sveriges Radio och lyckats behålla sitt grepp om lyssnarna. Var det till och med inte så att man från Radio Nords sida in i det sista ändå hade förhoppningar om att snart kunna avyttra Bonchor och börja sända från landbacken i laga anda. Hjärtlandin. Ja, vi trodde nog faktiskt det. Vi, vi fick sådana eh, positiva utlåtanden inte bara från en, en del riksdagsmän utan också från experter. Både rättsliga, både juridiska och tekniska experter som uh, lät oss förstå att, att det här skulle kunna gå dessutom känner vi då det folkliga stödet. Och vi trodde nog att den här petitionen som, som kom dels uh, Expressens omröstning mm. uh, och dels uh, den uh, fina uh, trycksak som vi framställde och la på alla riksdagsmännens bord som var väl genommedvetad och väl argumenterad och som visade vilken bredd och vilken styrka vi hade. vi trodde nog ändå att, att det skulle få folk att, att ändra uppfattning. i den mån de var negativa till oss. Men detta var förhoppningar som aldrig infriades. För med stöd av Centerpartiet lyckades Socialdemokraterna trumfa igenom piratradiolagen i vårdriksdagen den 22 maj 1962. Sveriges Radio, program ett och program två. Klockan är 22, det är tid för TT. Vid andra kammarens votering ikväll om piratradiolagen som började klockan 21.15 segrade i huvudvoteringen utskottets förslag med 134 röster mot 73 för Folkparti och Högerledamöternas reservation om att propositionen skulle avslås. Vartom klockan är 11. Detta är nyhetsredaktionen, MS Pension. Vi ber att få tacka våra lyssnare och gör sista nedräkningen. 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Vems underhållning ska det bli och musik? Varsågoda! Radiolagen kom att träda i kraft den 1 augusti Men Radio Nord som ville hålla sig inom lagens ramar slutade sin verksamhet en månad tidigare Sista sändningsdagen ägde alltså rum den 30 juni 1962 51 och, och en halv minut kvar Tycker du inte att det är tid att göra en båtarför nu sen? Ja, lös ett semesterproblem Köp en båt en lång, båt, fin att på semestern, ligger fint på vattnet, vattenvänlig, flydsäker. Den är till salu. Den är 49,5 meter lång och 8 meter bred. Har en radiomast på 38 meter, och väger 2 ton. Vidare, två livbåtar med motorer, en Doys dieselmotor på 240 hästar och två hjälpmotorer. Dessutom en radiotelefon, lindligt använd, en elektronisk teleprinter och några radarskärmar. Anbjud kan lämnas skriftligen till radiobåt 3 miljoner, McLendon Station, Dallas, Texas. Lös i semesterproblem. sista kvällen så sände man direkt utifrån Bon och det var alltså Sten Hedman och Kai Häger som höll i programmet och bland annat så försökte man ju där att sälja båten över elten. En eh, letsam anda, en glimt i ögat alltså från Radio Nord, ända in i det sista. Och Radio Nords chef, Jack Kochak, gick ut i, i luften och tackade sina lyssnare för den tid som varit.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 Och med dessa ord vill jag ännu en gång tacka alla för den tid som har varit. Och två minuter före midnatt så lät det så här. Med lys, lys, den ju, därför hör du lys, lys, till bästa, den som de flesta, står välkommen. vom Prinz Karl war denn weg nach die Sommerkammern denn so nach dem Hof here. Sju, sex, fem, fyra, tre, två, ett, noll. 30 juni övergick till 1 juli 1962 bröts bärvågen på 495 meter mellanvåg och i bakgrunden tonade franska nationalhymnen fram via Radio Lyon Därmed var Radio Nord ett avslutat kapitel i svensk radiohistoria Men hör du Jack Vad hände egentligen med Bonchour? Ja då Radio Nord hade slutat fick jag besöka en köppsreda sån som heter Romano Rali tillsammans med en svensk som gjorde sken av att de skulle köpa båten rent utseendemässigt och uppförandemässigt så verkade det löst prats och jag brydde mig inte om att ta deras offert att nota Sedan gick båten till justen där den låg i lång tid i hamn och användes två gånger som fiskebåt med all den dyrbara utrustningen ombord. En par månader efter det, den hade kommit till Houston kom Roman och Rahali dit och köpte båten kontant och det blev sedan mera Radio Carola. Jag kommer att fortsätta sända radioprogram som Radio Caroline från engelska kanalen, men det är en annan historia som en annan får berätta om. För nu har jag i alla fall jag pratat färdigt. Om inte du Erik har något att tillägga? Jo, visst har jag något att tillägga. Ja, så vad då? Ja, att nu har även jag pratat färdigt. Ja, då har vi pratat färdigt. Det här är Igna Rättengel. Och det här är Erik Hallberg Tack, Tack och välkomna! Lyssna till Radio Nord Story Historien om en radiostation i Devota, Från en trög start till ett abrupt slut Ett program från Mälardalens radiosällskap Men eh, tro nu inte att den här historien är slut Även om Erik och Ingjärd har pratat färdigt. För bara en vecka efter det att Radio Nord hade gått ur luften fick Sveriges Radio utökad sändningstid för sin Melodiradio. Man började med att öppna den nybyggda P3-kanalen några timmar på kvällen för att på natten övergå till P1-kanalen där man sände musik hela natten igenom för att sedan på morgonen fortsätta i P2. 1966 när P3-kanalen var färdigbyggd övergick all Melodiradio till P3 och så är det ju fortfarande. Så vi Radio Nordpionjärer kan med gott samvete se tillbaka på de 16 månader som vi var i luften. Historien har visat att vi faktiskt gjorde en bestående kulturinsats. Och därmed var det slut för dagen från Kai Karlholm på Radio Nord. med Wonderful Land för att eh, det är ungefär vad man kan kalla det här eh, landet för som förbjuder en station på det här sättet. Så att eh, ta det som en hyllning och eh, äras eh, den som äras bör så att säga. Det går bra att ta åt sig av det. Man kan bli medlem och stödja oss också om man ...vill genom att eh, sätta in 50 kronor på postgiro 657831-4. 657831-4. blir alltså medlem i Mälardalens radiosällskap så kanske kan hitta på hända att du får höra mera sånt här. Fram till klockan 22 har vi programtid. Tiden är mellan 20 till 21 hade vi lånat av Radio Moderat och det tackar vi så väldigt mycket för. Något mer att tillägga efter de här två timmarna med Radio Nord sändning, det är väl det att hade Erik och Ingegärd fått uttrycka alla sina åsikter när det gäller Radio Nord och fått med allting kunna ha ta tagit med allting som eh, de skulle ha velat så hade det säkert blivit någon specialsändning på 6 timmar för att det finns alltså minst minst lika mycket till att berätta. Det hände så otroligt mycket omkring denna radiostation som bara var i luften 16 månader. Men eh, som sagt var tiden räcker inte till och eh, Två timmar är ändå två timmar och jag tycker att eh, de har gjort ett fantastiskt jobb helt enkelt. Så att eh, jag har inte så mycket mer att tillägga faktiskt än att eh, framföra mitt stora tack till dem. För att eh, det här är egentligen ett jättestort intresse som jag har, som eh, de har. Jag också har givetvis, men som de har då tagit sig an och gjort. Så att eh, det enda hjälp jag har bidragit med det är att sitta och rätta ut programmet. Och det har inte varit någon större svårighet. Jag lyckas lyckats med konststycket att säga klockan fel och lite andra saker. Men eh, det får ni ta. Det är inte så mycket att bry sig om. Det är när radio det här. Radio Nord är En väldigt rolig tid som man upplevde, som man saknar, som man minns. Och framförallt... Eh, vi som var med då tror jag minns när klockan närmar sig 24 i natt. Då sitter man nog där och stirrar lite dumt och tänker att det här var väl själva attan också. Tack också Kai Karlholm för den lilla reklamen kan vi väl säga som du hjälpte oss med idag. Det var snällt gjort. Medanvalens trojdesalskaps sändningstid börjar närma sig sitt slut. Vi har ungefär 30 sekunder kvar. Om det är så att det inte är någon förening som sänder efter oss nu så kommer vi alltså att sända en levande slinga dit ni kan ringa. Det går bra att ringa ändå, även om det går ett program. telefonnumret är alltså 7823878. Sju åtta två tre är tillbaks nästa tisdag klockan 21. Hej då! Si la est l'œil to see you. Stockholm komma, är det inte alls det? Stockholm 95,3 klockan har blivit 20 ärade lyssnare mm. Mellaralens radiosällskap presenterar Radio Nord Story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 Nej, det överlåter jag åt Erik Hallberg och Inger Ekinger. Hon var ju för övrigt själv med på Radio Nordrutin. Här är Erik och Inger. Tack för det, Kai.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 man hittade på för att aktivera lyssnarna. Erik, ja. du minns väl Radio Nordgångaren ja. stora skrattet, de mystiska rösterna och ringen isblocket? Ja, vi stödde det, men ingen. Nu uppstår ett litet problem här. Ja, så alltså, vad då? Jo, när vi nu ska försöka ge lyssnarna Radio Nords historia på drygt 50 minuter, då frågar man bara helt enkelt, var ska vi börja någonstans? Ja, vi börjar väl från början såklart. Från början, jaha, ska det vara onsdagen den 8 mars 1961, det vill säga det Radionords Nords första sändningsdag. Medan 50 kommer här. stationen som sänder musik för både gammal och ung och stationen som ger er just den underordning vi tycker om.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 Spännande fävlingar och värdefull information. Vi har gjort vårt bästa för att skapa ett program som ska intressera er, våra lyssnare. Vi gör våra program för er. Låt oss därför veta vad ni tycker om det. Samarbete med lyssnarna ger oss vägledning för framtiden. Skriv gärna till oss i Radio Nu, Stockholm 3. Radio Nord har kommit till för att ge det svenska näringslivet möjlighet att utnyttja radioreklam. Detta intresse för reklam i radio är ryggraden i, i vår verksamhet. Och detta är också förutsättningen för den programtyg som Radio Nord presenterar. På Radio Nords första sändningsdag hälsar jag lyssnare och annonsörer hjärtligt välkomna. Och nu presenterar Radio Nord en melodi av hela Sveriges stora trubadur, Evert Tåg.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 Två specialskina visar för Radio Nord, kärlek i rymden eller Radio Nordvalsen som man också kallades startade Radio Nords sina regelbundna sändningar från sändarfartyget den 8 mars 1961. Och det var ju en... Nej Erik, ja. nu gick du allt händelserna alltså? i För Radio Nord genomgick enorma födselronder innan man sluken kom ut i luften. Ja, jag hörde att Jack sa något om mer än två års förberedelser och många övervunna inder. Ja, det var väl i alla fall en sanning med en viss modifikation. Följt så lång tid som över två år tog det av inte att få igång Radio Nord men nog var det en trögstartat objekt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 Ja men vad har det med Radio Nord att göra? Jo du förstår, det bidder ingen film Det bidder en radiostation istället Bidder en radiostation? Vad tar Ja just det, men nu tycker jag jag själv får berätta Det var en radioman Och filmman Gordon MacLendon Som kom på besök Och han var mycket förvånad Att det inte fanns några radioprogram Med musik I Sverige Jag själv ansåg också att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 som bjöds var man tvungen att skaffa en programtablå. Visserligen var väl den dagliga gramofontimmen mellan klockan 6 och 7 på kvällen inpräntad hos svenska folket men annars stod gramofonverken oftast orörda för det mesta av radiomonopolets underhållning bestod av live-program. man är om du har glömt precis ur rolen var där allt för lätt går Så tralla vi mot kära gamla Sveriges Radio för vi spelades det med grammofonen bara en timme om dagen. Du glömmer exempelvis program som Spisaparty Sveriges Bilradio, Tips i tal och ton och du får heller inte blunda för de dagliga småblocken som Musik under arbetet Tonerna, Degå, Fredag Söljö, vadå? Innan du fortsätter uppräkningen här låt oss ta en kort paus.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 Vad var det som inte fick spelas? Det var jazzmusik yes i alla former. Rocken till exempel också. Som den eh, kunde man inte tänka sig att släppa ut i de här programmen. Utan den fick gå i specialprogram. Lika som jazzmusik. Yes Jag minns en producent som var ganska ny. Han hade med i ett program som hette Tonerna och De Gå. Som gick på eftermiddagen. Han hade tagit med en skiva med Frank Sinatra. Och det var väl inte särskilt veckan, Men det blev ett väldigt hallå. Och sen var vi väldigt påpassade också därför att eh, folk satt nog och bevakade väldigt mycket vad som spelades och så det gjordes radionämnsan Så det var, var hårna Ja. Att jobba på Sveriges Radio vid den här tiden verkar ha varit lika med jobb på skyddad verkstad. Jo visst, men så skyddade för konkurrens var de ju ändå inte för även om Radio Nord som båt ur en reklamstation kom att bli störst så var de ju definitivt inte först. Nej, det är ju sant. För redan i augusti 1958 strömmade ord och toner från ett anskt fartyg uppankrat mellan Sverige och Danmark i Öresund.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 Då Radio Merkys täckningsområde omfattade både såväl den danska som svenska kusten så var det där givet att snart även börja sända svenska program. Ni lyssnar på Skånes Radio Merkys. Speaker i det här inslaget från Skånes Radiomarkur var Lennart Atteling. Han tillsammans med Ivo Gräns och Nils-Erik Svensson, den sistnämnde för övrigt initiativtagaren till Merkurs svenska avdelning, utgör alltså tillsammans de första svenska radiopiraterna. Men Lennart Atteling kom snart att lämna Skåne och Radiomarkur för Stockholm och radionord Under de tio år jag har i USA, under 50-talet,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 blev den ganska populär i Skåne. Vi hade ett litet teckningsområde men där var det väldigt populärt. Under den här perioden eh, i Skåne så kontaktades jag av några finansiärer kan man säga som frågade om jag hade lust att ställa upp på en kommersiell piratradio i Stockholm. Och det gjorde jag så småningom. Jag åkte hit till stan och gjorde en massa undersökningar om hur det skulle kunna gå till. Vi kopplade in en jurist och eh, började beställa teknisk utrustning Ja, så hände det helt plötsligt en dag. I en kvällstidning står det Texas miljonärer startar piratradiostation i Stockholm. Och så stod det då om Jack Kortschak som jag inte alls kände till. Då gick jag och ringde till Jack Kortschak och visade vad han sa när jag presenterade mig. Jag har väntat på att du ska ringa. Jag har hållit fastighetsboxen här Annonsbladet Det är tydligen Jag är tillbaka efter Några veckors uppehåll Och Innan så hade jag Kokat några korvar där På spisna gjort potatismos Med bost och gurkar här Och sen på ketchup kan intresseklubben notera och öppnat köket det <kör> verkar ganska få Rätt bra då Vedet kommer att Stabilisera sig här under veckan och vi kommer få höga temperaturer. Nu är vår bil avstängd men Det såg ut att bli runt 28-30 grader här nu i veckan och så. Så att jag hoppas att det ska kunna bli några cyklaturer också. Där. Det var så kallt den här sommaren så att jag är ute på banorna tidigt här. Och då är det så kallt så då vill jag inte cykla faktiskt vi går varit i det är cirka 1,2 mil och dessför innan var vi inne i Ceters Vi har flytt i sjövägen och det är cirka 1,4 mil Vi har publicerat bilder och filmer här i mängder Och vi har den 22 juli 2019 här, måndag och det är ju som planerats från det datorn här och referensinspelningar också här <tills> Tipsa gärna era vänner Och det är uppdaterat på Dalaradion.webnode.se Exempelvis Där kan ni se andra adresser Och om vi finns på oknader Eller Youtube så Hade Youtube slutligen Faktiskt <tills> helt och hållet det här kontot som Hette Sverige kralen Dalarna Men det fanns ett annat konto faktiskt Och det har bara skickats upp en hel del material där tidigare som heter Jallarhornets kanal och det finns en kort, en kort adress också till den här långa, krångliga Youtube-kanalen som Jallarhornets kanal har på Youtube kortadressen är alltså tiny.cc och snedsträcke Jallarhornet Jag har gjort en länk också på Twitter och där heter jag Dala Gunnar då Det finns ju ställe där man kan göra banners också Snyggt och fint och så får man laddar ner och skicka upp till Imgur Jag tog jag ner en app också här Imgur app Och där kunde man faktiskt testa med att, uh, För att uh, följa upp Bilder från mobilen Som fick en uh, kod uh, nöte, Och På de här inbäddade chatterna Så syntes faktiskt de bilderna Direkt så att säga Och det var ju kul tycker jag Ja, annonsbladet, jag ser inte vad det står, det är så små, jag kan inte läsa texter som är så små Jag ser ju bara rubrikerna och en massa annonser där, men äh, Husby är lite fartig faktiskt, det skulle vara kanske och grejer där Annars är vi ganska så dött, dödsligt här långsiktigt och så man ser inte många människor här ute på gatan och så jag var till lika butiken i mars där och ölgruppen han var på plats också men sin rullator där, törstig gubbe som köper öl och så rullade han väl hem igen med den där rulatorn, det upplepas ju dag ut och dag in. Han, jag tog en promenad här via det gamla stationsområdet då, via Russinbackens behandling och sen var förbi. Jag längs långs på skola och vid är hem, så det blir en liten sväng eller all här i Långsött och det var inte speciellt många människor som man som har, ser, och det är ganska folktont här. Och fortfarande är det en del uppgrävda gator här som inte har fått asfalten tillbaka det, bara delvis. Det pågår sånt arbete här med att återställa asfalt efter. Begrävningar och efter olika Bland annat har ju Helemaj Energi grevt en hel del här Tidigare har det varit tydligen Underhåll av vatten och Avloppsledningar och bitar av Starkströmskablar Det har ju Så att något har väl Asfalten kommit tillbaka. men på många ställen Så är det fortfarande grus och så fram På vägytan Och det sprack ju faktiskt upp här sedan idag när jag kom från Västerbyn så blev det tvärtom, faktiskt. det blev lite regn sen det stället där. Det blåste väldigt mycket faktiskt till Västerbyn i alla fall och, och, fick ju visserligen medvinn hem och vad så alltså, kallar det, tycker jag det. De är friska Den här sommaren har inte varit speciellt bra faktiskt, men den här värmen ser ju bra ut i alla fall lite, framåt veckan här. Jag ska, kanske skulle ta en cykeltur här också, så. men då vet jag inte hur jag ska kunna prata riktigt om du kan inte hålla i mobilen när man ska hålla i cykelstyret på samma gång. Det var där på Twitter också, Bo Anders där tyckte att Annie ville var ett cykfall som behövde en, en, en madrass i en cell på ett cykel faktiskt och så. Det kanske låter hårt det där faktiskt, men jag kan ju faktiskt hålla med om det. Det finns ju politiker som aldrig uppför att förvånas faktiskt hur komna de verkar vara där. Och förutom Twitter och snedstreck Dala Gunnar så finns vi också på gab.com och snedstreck Sverige E-g-a-b.com Sverige Kanalen. Det här som är ett alternativ till Twitter Ja det här kontot på Youtube blev avstängt Det som hette Sverigekanalen Dala Det upprepade brott mot hets mot folkgrupp och bla bla bla och därför har vi istället uppdaterat den här uh, Youtube-kanalen Som heter Gjallarhornens kanal Det är långa, Adresser <klarar> Men det finns en kort adress för att hitta Gjallarhornens Youtube-kanal Och det är alltså Tini.cc Och snedast väcke Gjallarhornet <klarar> Och på Twitter tycker folk till och så och ja Uh, koka lite korvar och göra lite potatismås och pasta och kurka och sina paketjen på och, och det här. Bob, uh, saften är god också. Nu har man ju ändrat det här. Man har ändrat på uh, utseendet på Twitter. <t> Twitter. Ja, Twitter har fått ett annat utseende. Jag har sänkt lite förstärkningar. Twitter har ju fått ett nytt utseende och lite förändringar där. Förr kunde man ju se hur många... Som man följde och så. Ska man twittra så ligger det längst ner till vänster istället nu där. Och de flesta är ganska kortfattade på Twitter, även om man troligtvis kan köra 280-ekker nu medan det är tydligen 8 år sedan ute i katastrof. Och det måste vara samma år som jag ju flyttade till Långsutan från Märst där 2011 och det är mycket märkligt att en enda person alltså kan utföra dessa två olika dåd. Ni vet ju själva vad han gjorde där, han var ju utklädd den här galningen till någon slags falsk polisuniform och så och han kunde, att han inte stoppade faktiskt hur mycket Att, där ser man alltså att det behövs inte äh, terrorgrupper utan det räcker med en enda person. Alltså. <fågel>, äh, fågel orsakade tre dygns tågstopp står det där på stambanan i tre dygn. Äh, kortslutning och brand i ett teknikhus och det tog alltså tre dygn att få gå om trafiken igen. Det var inte bara att montera upp en ny kontaktledning där utan det var ju kablar och sånt som hade brunnit i teknikhuset och då går alla signaler i stopp på järnväg. Så teknikerna som trafikväket anlitar de fick helt enkelt arbeta hårt med att återställa kablar och annat. El, ja, Elströms saker i teknikhuset där som hade brunnit upp och så. Kort det var väl likadant också, tror jag, runt Krivstad trakten för några år sedan så var det likadant att det eh, kontakteringen åkte ner där då, och sen blev kortslutning och en eh, brand uppstod i teknikhuset också då som en konsekvens av detta i eh, Men det tog verkligen tid och så faktiskt, där det, tre dygn var ju ovanligt längre. Här har vi nyheter på Twitter här från olika nyhetsbyråer där <hör> Det så att basstationer för mobiltelefoni ökar risken för ALS, säger Strålskyddsstiftelsen här eh, Tydligen, strålskyddsstiftelsen.se Exponering för mikrovågstrålning från basstationer, GSM, risken var förhöjd med 80% står det. det är alltså en ny studie som publicerades här i juni här. Undersökt sambandet mellan insjuknandet i ALS och exponering för mikrovågstrålning från basstationerna, GSM, risken för förhöjning var 80%. Eh, några sådana antenner har vi inte på ett hustaken här, men vi har ju mobilmaster som finns både norr och söder om eh, Långsättan och de här masterna som jag tittar på uppe på Det är somras, 330 meter, två olika master. Det är en radiomast som vi återvill sänder eh, radiostationer som Sveriges Radio och en så kallad telemast också där på berget. Det stod att det var Telekom men det är Telekom som äger de där masterna. Det här är en Ferisi här som är en dotter som ligger på sjukhus. Sjukhuset ligger svårt sjuk. Vår morfina. Men idag stängs avdelningen och ett annat sjukhus tar över för sommaren. Åtta mil bort Skall hon dottern transporteras där Har ni niest tips och synpunkter så hör av, hör av er på Infosnavela Sverige.nu Alltså infosnavela Sverige.nu Ja Nu har vi en Theres. Twitter här. Och det är tydligen tre män äh, våldtog äh, kvinnan i Björns trädgård på Södermalm i Stockholm här. Det kommer från lokaltingen Mitti.se Och nu sex straffen står här. Alltså tre män tog kvinnan i Björns trädgård. Och nu sänks straffen. Den här länken leder till lokaltidningen i Stockholm som heter mitti.se Man får automatiskt en sån här Micke K 69 där. Ja, har där. Jag sidan som heter så, MickeyK69.com i 69com Det är väl Det så. Utan 69com det där på finns ju också på Twitter och Gab där. Helena här på Twitter 15 juli eh, bilder på politiker och annat löst folk det också står där, fin 15 fel ta in att folk som dessa dårar har styrt debatten och den politiska inriktningen år efter år det här gänget räknas i det anständiga som står upp för mänsklighet, medmänskligheten, vilka avskreden jag känner att den här eh, grejder också med och äh, galningen Armstad också med. Och någon galen dam som heter Kakan, tror jag, kanske i förnamn Och den här Alice ba Kunk, jag tycker jag mest i igen. Riks, Riksbögen också, äh, Jonas Gardell som jag åkte på tunnelbanan. Jag åkte upp i Tuben med honom igång. Jag äh, kom från Hägersten mot T-centralen som klädde den här lilla bögen in. Äh, vid Slössen här, på 90-talet. Ja, jag brukar inte betala på tunna monetåg och inte på de vanliga tågen heller. Mycket åka gratis. Så var det med det. Vad ska man betala för? Det kan vara gratis. Ja, i annonsplanet, var är det lite flickor som. Jag vet inte vad hon hette hon fyllde nio år faktiskt, en liten blån sak och är väldigt sötig. Uh, och, och så testade en App också för att sända direkt i Youtube och det verkar fungera Men vilket, uh, vilken kanal man hamnar på på Youtube, det har jag inte fattat riktigt. Att testa där, så... Jaha! Där ser man konsekvenserna dåliga med lagar där. Efter rökförbudet Malmös gator används som maskfat det. Med en skylt också som en överkryssad cigarett. Expressen kvällsposten. Man slänger alltså cigarettfimparna på gatorna i mängder i Malmö där. Och, ja, där har vi en, en kallat sig Wagner på Twitter. Och eh, det andra då vad det innebär för, för miljön. När filmerna hamnar i dagvattenbrunnar. Så det är också ett problem ja, med cigaretter och cigarettfimpar som släggs på marken här. Vilket man också kan se i liksom, lågsyten också här. Har det har rensat bort. Lite skepigt idag från också utan jag fick med mig hem också tyvärr. Blandt var det varit lite cigarettpaket och annat ding här. Jag vet inte att någon snusdosar så. Ja. Sen vet man ju inte om folk heter det som påstår sig helt det här. Med bilder och så. Man kan ju fejka på den namnet Och bilder och så. Har hittat på ett använda namn och så. Här har vi ju den riktiga Donald Trump också här. Donald Trump skrev, men jag fattar inte riktigt vad det står där på. Och man kan översätta, kanske? Och Donald Trump skrev för 42 minuter sedan. Vi får kan man översätta, kanske? Det är så, han har skrivit ja. För man ska kunna översätta det här och nu är det dags att kvotflyktingar här Man har ju tyvärr fredarna som styr Eller vad styr Sverige De har ju kraftigt ökat den här kvoten Antalet kvotflyktingar har höjts kraftigt jag minns inte det var 10-15 tusen nu plötsligt i stället för typ 5 tusen Och redan har flera familjer kommit till Gotland. Kvoteflyktingarna har ökat kraftigt efter beslut i riksdagen. Och det är freder vi i det Jag var ensam. Ja, den här galning här som jämförde SD med Doren Breivik Ja, vad ska man säga <skratt> Jag ser en bild här på Twitter med den här Jan Eliasson Han är ju för massinvandringen här galningen han har tidigare fört in en debattartikel i DN.se där John Eliasson invandringen för allt oftare skulden för alla möjliga samhällsproblem står här och de skulle ju vara en tillgång till Sverige vet vi ju nu kan det gå. då komma så att flertalet, dock inte allmänt. men en stor del är ju arbetslösa faktiskt och lever på olika former av bidrag och så, är huckligkärringarna. Jag såg hon är hucklig på gården också, de har inga jobb i princip, de lever på olika bidrag och mängder av barnbidrag och så. De utnyttjar alla möjliga. Med former av bidrag, Sverige är vi faktiskt ett av världens största socialbidragsländer faktiskt, det förekommer inte lika omfattande i andra länder där. Någon som kallar sig Benjamin Dosa där Mycket verkligt namn Jag minns inte om han är ledare för MUFF Kanske Han kan ju inte svensk Benjamin Dosa Kan man kanske heta med ett svenskt namn av det. jag vet inte var den där kulturbika de skulle kunna komma ifrån. Här ja. ser man en film här som man kan pilla på och se den här lilla uh, vad heter de här små uh, lustiga typerna i kalanka där. De här små uh, jordäckkorrarna tror jag att det är, alltså, form. Uh, och Jürgen Fågelklo i Göteborg har varit på sår ganska sjukhuset med min uh, uh, vikinga sjuk Står där. Han har vänta tre år, står det. Uh, Vikinga sjuka vet inte vad det är, men det står att hans far och farfar far, opererades med samma åkomma. De fick operation inom några månader. Och samma OP, det vill säga operation idag står det, är väntetid på upp till tre år. Tre års väntan på operation. Vikinga sjuka vet inte hur för det låter mycket märkligt också kvinna också på Twitter som noterat idag är det exakt fyra år sedan jag slutade röka ja, är mycket bra det faktiskt Sen ser i USA där som på att månlandningen var en fake storm. Från Daily Mail. Något konstigt. Nej, det var ingen fake. Gud var bara på månader. Det vet vi Och äh, även är från SE finns också på äh, Twitter. Jag är vill jag öppna gränser. Ännu en sen hemsk. Eh, internationalist. Mm. Ja. Jag har satt lite ifrån. Twitter här Där jag heter Dala Gunnar. SVT.se brist på el hotar delar av Sverige. Växande städer, elixifiering i samhället och nya industrier har gjort att delar av landet nu riskerar elbrist. Det menar de ansvariga Myndigheterna. Igen på Hummus skriver Block, Tunnan måste vara varm. Minst 1,4 miljoner att blocka. <laughs> ja. Det tror man tummar faktiskt, för idag blir jag dricka med Logitech här med röd kula. Det är en liten datamus som åker omkring och olika håll nu vet. Så nog åker jag inte med. Bild på en eh, dam här med eh, vintermassa på huvudet och solglasögon. och täcker i halva ansiktet med spegelglas och håller eh, i sin mobiltelefon. Eh, kan det vara Alexandra Hedborg där. sig fattigt för att inte råka ut för brott och blir rånade istället för dybara jackor och så som man kan bli bestulen på där Och där var Donald Trump också här nyligen på Twitter några få ord, den kan vara personligen som pillar på Twitter istället för någon stavtrafikkolikad i Stockholm här 35 trafikolycka. en personbil och lastbil har kolliderat på Ringvägen i Stockholm i riktning mellan Stockholms och Sofielundsplan. Och Sofie Oklart skadeläge. Men det sker Det en som har koll på trafikredaktionerna där. Jag tyckte mig höra att det var en lastbil som man hade kört av riksväg 70 också här. Där jag vet inte, jag ser att tror jag. Det var det. Gustav tror jag då. och ner i diket där i morse och så. Och äh, Capital London News är en där, Bild på en äh, svart man med massa skägg där. Äh, tre män som, vad står det? Tre män som mördade en man Nära en eh, lekplats för barn där. Eh, Har fått fängelse för livet alltså Jade for life Nyheten kommer från Capitol London News Den mördade mannen i svart Till en eh, skägg Oklart vilka som eh, Var de här tre männen där. Det är den vördade mannen man ser på bilden där. Han var svart med Ja. Söker på Hjärdarhonet så kan eller gå till tidig.cc .se och sedan jag söker med gj. Ni ser adresser och annat på talarradion nu: Black X från Nigeria kan vara på väg till Sverige tror jag Ja det låter intressant Och Sveriges Radio här Studio 1 på Twitter då skriver att nu kan brott med hedersmotiv få en egen brottsrepresentering Lex Fadime Med oss är Myh Hellgren Från Tris som rätt i samhället Och Rebecca äh, Lagström GH. a g -H, Jurist Lex Fadime äh, Här ser vi också Som också finns på Twitter här Daily Express och så Och här också En länk som leder till Nya Tider.nu Och där kan man ju beställa tre nummer gratis Papperstidningen där Det Kan man hemsamt att pröva på Som sagt, va? tre nummer av papperstidningen Nya tider nu och då går man in på nya tidigt och då fyller i eh, Högst upp står det att man ska pröva på så fyller man i namn och adress och så där, Så kommer man få tre provnummer Det hände att jag får den här tidningen också ibland Därför att jag brukar tipsa eh, Just eh, nya tider och den här. Själv har jag svårt att se texter där som är små eh, På skärmen är det ju man kan också bli digital kund också. Sen. Man behöver inte betala för papperstidningen. Man kan få inloggningen så loggar man kan in och läser direkt på skärmen där. Kanske som en pdf-fil eller annat. Och här är det också nyheter från Omni. Eh, ekonomi eh, idag här. Och eh, återgett här på Twitter och det står att den kinesiska telekomjätten eh, Huawei har i hemlighet hjälpt Nordkoreas regering att bygga ut landets 3 g nätverk Det visar eh, interna dokument som en tidigare eh, anställd på företaget läckt. Till den amerikanska tidningen Washington Post. Och för Nordkorea är det oerhört viktigt att ta kontakter och avtal och förbindelse Och hjälp av det mäktiga Kina där faktiskt. Som landet är ganska så isolerat och så från övriga länder där. De var de som beställde Volvo bilar för många år sedan. De har inte betalat henne faktiskt. Det är naturligtvis också mycket tweets på engelska här. Ja, det tycker jag hänger med ganska bra faktiskt. Det är kanske inte lättare att lyssna på engelska. Och något svårare kanske att läsa engelska texter. Men det går rätt så bra då tycker jag Och här en bild också. Nyhetsbolaget MS. NBC heter USA. Tusentals har samlats en chans Största protesten då, någonsin i Puerto Rico De kräver att eh, guvernören ska avgå där Och eh, anklagas för rasism och homofobi där och äh, skämt också om äh, stormen Marias äh, dödsoffer Det är så stora protester i San Juan, San Juan Puerto Rico på måndagen och kräver att äh, guvernören ska avgå äh, Det här är nyhetsbolaget MSNBC och även Sky News men också på Fitt, här liksom Sky News också, ja Och eh, Liberaldemokraterna har fått en ny Partiledare i England här En kvinna som heter Jo Swinson eh, J-O Jo Swinson oh. Jag vet inte hur stort eller kan titta det inte här. Liberaldemokraterna är i. Eller Liberal Democrats i UK är där. Det är mycket där som har blivit skadat. Jag tror att det är en sån här baseball-matchning. En amerikansk sport. Och jag misstag också att en treårig pojke till och med blivit träffad där. jag vet inte om man kan döma någon som inte var medvetet gjort så att säga. Det var en ren uh, olyckshandel. Då var jag ner till fastighetsboxen också så att jag hade den lilla rutinen avklarad här. följ oss gärna på Twitter där på Gunnar och på Youtube så får ni söka på Jallerhornets kanal som från och med nu kommer att uppdateras flera gånger per vecka i flera fem år sedan sist faktiskt där .se och med G-I är kortadressen till Youtube-kanalerna för eftermiddagen här. Och jag ser att allt fler följer mig också här. Det kunde det för förut här faktiskt. Följer jag något att Twitter har ju ett nytt utseende här då. Med lite andra funktioner här, faktiskt. Se som förut, där hur många som följer oss. Men det är lite andra funktioner som sökt var. Statistiker. Ja, det kanske är på statistiken man kan titta på. För då kunde man ju se det högst uppe Hur många som födde och så Och eh, YouTube, Youtube hade stoppat eh, Sverigekanalen och dalarna Och avslutat kontot där med Brott mot häls eh, mot folkgruppen Vi eh, får eh, helt enkelt eh, Uppdatera det här på Järnrahornets Hjallarhornens kanal på Youtube Man kan söka på Hjallarhornens kanal eller skriva in kortadresserna. här Och snedsträcke Hjallarhornen.gj Här får man fram statistiken också för Dala Gunnar Få Twitter. Ja. Ja, Twitter har vi fått detta. fram lite statistik och så ja Det är ju också för några år sedan, här. Erik Hallberg han avled ju här några år senare, det vill säga för några år sedan Erik Hallberg på Han var väl aktiv också i Ästern och kände från Stockholms närradio också, som gjorde en dokumentär om Radionord för Mera radens början på 80-talet som hörde det. Vi har ju en hel del material som är ganska unikt här och så faktiskt. Jag gjorde en flera timmar lång telefonintervju en gång är Erik Hallberg. jag kan ha varit död nu i kanske 2-3 år sedan. Var det var ju tur det faktiskt. Jag också att jag spelade in samtalet vilket jag också gjorde det. Han var väl rätt så gammal no, så där, jag tror han blev typ 67 kanske, typ så här, 68. Så att han blev ju inte 70 igen faktiskt Vi känner för en del närodysändningar och så som tekniker och radioprater och så. Uh, det var han som blav på den uh, gamla 60-talspoppen också när Framsexpartiet hade sina natt sändningar på det var 80-talet. Då förresten han sålde ju uh, han sålde ju uh, gramofonskivor och så vi vet där. en adress, jag, jag ganska stora samlingar av vinyler och så vidare. Vi uppdaterar ju också spellistorna här På regelbundet. olika typer av program. På svenska och på engelska. stabilare av benen här under veckan och nu är man här varmare det ska bli högre temperaturer här och så framöver under eftermiddagen har vi uppnå sig där YouTube-kanal, man kan söka på. Det är tidigt på CC och nästa steg är håret med Gigi. Tidigt på CC och nästa steg är håret med Gigi. Det ser ni också på Bandershanat när ni kommer in. På daleradionpunkter. Jallerhonet med G.J. Man kan också söka på Youtube på Jallerhonets kanal. Som nu är uppdaterad efter många år. Och fem år sedan sist. Den kommer att uppdateras flera gånger per vecka här Anders. Och jag alltså söka på Man kan ju söka på Gjallarhornet Gjallarhornets kanal På Youtube Det är ett gammalt konto faktiskt och Det har inte uppdaterats någonting där Men jag kör via Tunes2Tube.com Musik Lite lättklädd, det har ju bara strumporna på honom Men det är ju tilltäppt här så det finns ingen som ser mig faktiskt Men det har ju med solskenet att göra också här Man kan ju inte ha massa sol in här med fönster ute Då blir det förstärkt ljussken Så det är svårt att se skärmar och så här Och tittar man runt så har många andra människor också ...nedraga persianer och så här. Vilket är, är ganska vanligt. Att det är fördraget och nedraget och så. Det behöver jag ta på. den släppte gatan i Valsta, Märsta, men... Eh, ...det på sjätte våningen i Vettare. Ingen insyn och så. Men, det är så olika på olika platser där man bor... Vi har igång några timmar och så så jag har varit uppe sedan ganska länge Det var lite grått och så i morse och så men har vi börjat att sprika upp lite mer under dagen också Vi vill gärna ha lite grann då, den svenska sommaren faktiskt Sol och värme. Det är ju och fint i alla fall och mycket fina blommor och så och lite elaka myggor skulle bitas och så. Jag försöker in. Vad blir det? När man inte går så försöker man bitas på kinderna, tror Jag kommer inte åt så mycket av kroppen. Och suga på det åta så. Jag lyckades pilla ihop en liten myggare. Här har man en spindel så att kroppen på mattan med en verklig sort. Jag lyckades krossa den här växten. Spelare får gärna hålla sig utomhus, men inte på mina golv och sådant eller vatten. Det var riktigt pjäser som höll ganska hög fart. Men det är inte mycket kvar det ha, tyvärr. Ute ska spinnarna vara, men inte. I planteringen av Gärdarhållens kanal på Youtube flera gånger per vecka via tunes Man skickar först upp en mp3-fil och sen en bild Observera att maxgränsen för maxgränsen för storleken på de här mp3-filerna är maximalt 50 megabyte. Så det är det som är lite problem med att hitta filer som är max 50 megabyte stora. Och fyller i lite uppgifter och så kommer den där bilden också där. Sen först är det så småningom över då. det tar en stund också och sen har avkodats till Youtube-formatet Jag tog ner en film också i MP4-format Man gick inte att göra om det formatet Så att MP4 går in och Skicka upp till Youtube Det måste vara VMA-filer och annat Det är olika filsystem sa alltså. 3 är för ljud och så Men det görs jobbiga Tjonstutup och tungkom Ganska folktomt här faktiskt och så. Man ser inte många Människor i huvud tycker jag tycker Och det ligger faktiskt, Det är ganska dött och här Min sak sagt Det behövs ju läggas på mer asfalt och så. Man har upp grevt här nu. Det är bara delvis om man har lyckats få tillbaka asfalten här, men det grusar ju nu. Det är kanske semestertider där så att det kommer att åtgärdas faktiskt. Men som det är juli så är det kanske semestertider för hela personal. Det ser inte så bra ut faktiskt med de här försäkliga, öftgrevna gatorna Man har lagt på lite grann asfalt men inte på ställande Det ser ju kasigt ut tycker jag Man har ju grävt upp gatorna här mycket faktiskt Det var ju tel jag höll på i flera år och grävde fiber här Sedan har det varit alla av vattenavlopp och byggt oss av också Med djupa gropar då i är det vi så talar också Och filmer också Filmerna är ju från Lördagen och söndagen Har vi publicerat här Exempelvis på Gunnar Andersson Eller Sverigekanalen.blogspot.com Ni ser de här adresserna också När ni kommer in På Dalaradion .webnode.se Ni lyssnar alltså till Sverigekanalen och ansvarig utgivare Gunnar Andersson i Lågshyttan här. Och vi då med tillstånd från myndigheten för pressradio och tv Stockholm Global här. Sen 31 mars 2014 faktiskt. Och den här mikrofonen har ett väldigt stort mikrofonhuvud Som jag har tagit en bild också på. Shure SM58 mikrofoner. Mikrofonhuvudet är lite intryckt. har väl kanske uh, kommit till krämmande under någon slags transport och så där. Jag äger ju tre stycken mikrofoner men jag vet att jag inte köpt dem i alla fall. Så jag måste ha uh, fått dem. Man uh, kan ju inte minnas allt det Men jag är ingen som helst minn av att jag har köpt de här amerikanska studiemikrofonerna tjorm. Dynamisk. Så att den har ett väldigt stort mikrofonhuvud faktiskt uh. Och vi kanske kan ta och släppa den här direktsändningen också sen och lägga ut slingan. Som är, så att säga, som är eh, filer, alltså i spellister, oftast MP3 naturligtvis. Och ibland så kan vi också repetera en spel eller en film med det. Det vill säga ett program som liksom går runt i en slinga. Annars så följer ju då eh, vi player eh, spår efter spår här. Men eh, det går ju också att repetera ett eh, spår i spellistan. Så att ibland kan det hända att vissa program upprepas ett antal timmar. Eh, men det är ju bara eh, byta kanal då. Och ni stöder oss ekonomiskt på donorbox.org och snedstöke Sverige kanalen Donorbox.org Och snedstöke Sverige kanalen Info Snabela Sverige.nu Kan ni kontakta oss Få Och det kommer att bli bättre och varmare Vd här och gå upp stöv där idag från så men det var lite onödigt faktiskt, det bara grå gråven jag såg inte särskilt många människor som rörde på sig, jag minns att jag mötte en väldigt mullig dam också här. kraftigt byggd och behövde komma ut och röra på sig faktiskt men istället för bara gå till Ica och hämta tog en liten promenad här upp på det gamla stationsområdet och hade handlat lite grann på Ike där också vanligt för ölgubben gamla ölgubbe med en rullator var på plats med sina ölburkar och jag hittade lite ölburkar och skrep och grejer och slängda kläder och så och ta som jag fick slänga på iker butiker och rensa upp och jag fick med mig hem Lite skep också, det var ju jättekul faktiskt Ja, det var snusdoser då Med cigarettpaket, utan så som gubbarnas länge Man kanske tror att hon annan ska plocka upp det förresten Så jag gjorde jag en kort röstinspelning också jag det faktiskt 18. I juli där det väntade på bussen hem till Långsuttan Och den blev på 23 minuter då jag såg naturligtvis bara lite grann av Hedemora där eh, borgarna neds och så och kunde notera att det var ganska så skrepet faktiskt i det lilla området man kunde se Jag kan tänka mig att det finns en hel del skrep i våra men eh, det kan ju också vara så att eh, den här personalen som ställer eh, upp i Hedemora på gatorna där har semester helt enkelt den eh, personal som jag kunde se höll på men och tredje buska där man de som tömde pappers, papperskojor och skedde kanske av semester för det var ganska mycket skrep det var ganska stort skrep också faktiskt det, jag säga. det var inte något smått utan det var ju stora vägder i skrep det måste jag säga att det var och jag som sagt var färdig i Hedemora, men det blir svårt att betala den här fakturan, eller? Jag har kämpat med att betala tidigare Och det är med att man får dela upp den här fakturan på flera delbetalningar helt enkelt Och även Twitter har ju också gått ut med att de kommer stänga av personer som hetsar mot olika religiösa grupper och sådana men det är svårt att veta vad som är det och så man kan väl se att yttrandefriheten naggas i kanten tycker jag faktiskt det är ju inte så att internet är inte helt fritt faktiskt och så Och hur man ska lösa brott. brottsligheten är också. Problem med jag vill ha hårdare tag och så. Men det är klart att jag vill det. Det problem också med arbetslösheten i de förorterna alltså som driver en del killar då. just bli kriminella gangster och få in en massa pengar på droger och annat. Ja, det var en rolig satirtäckning här som Magnus Johansson har publicerat. Han ska ta, och, eh, ta ner till här och skicka upp faktiskt i uh, Göteborg så kallar man ju Nordstan för mord, istället alltså, uh, inte Nordstan, utan mord, men <laughs> ja, det har hänt en del saker till den där nere. Som belastar polismyndigheten ordentligt tittar med utredningar och så vidare, och tekniska undersökningar och så Och mm. sen vill de här kriminella typerna inte berätta så mycket heller här. Att det är det som är det stora problematet. Nu ska vi se satirteckningar. Det är kul faktiskt där. Vad ska jag säga. De är väldigt roliga där. Och det var en väldigt kul grej där. Ja, Magnus Johansson har ju ett annat användarnamn. Den där satirteckningen ska vi ta och skicka upp. Det var kul faktiskt. Ska väl inte överdriva heller de här problemområdena? Det går lite grann i vågor också, det är ju inte bilbrända hela tiden och så. Den runnade ner så sen är det dags igen för lite bilbrand och lite annat. Och det vanligaste är väl då att kommunen tvingas anlita vaktbolag och öka antalet ordningsvakter och så vidare och övervakningskameror och så. Och även att polisen måste bli mer synliga och så. Det är som de själva säger, vi kan ju inte vara överallt. Och det stämmer faktiskt, man kan ju inte. Det finns ingen möjlighet att vara överallt. De tvingas ju... Prioriteras de här värsta områdena och försöka koncentrera insatserna till de områden där, så där är det är mest problem. Och sen är det sommar och så. När personal måste ha semester och så som ställer till det här. Varje sommar så stänger man ju polisstationen och så här. Det är ju bara våra borgmägen som öppnar. Och Hedemård har ingen polisstation. Det är ju borta. Och vi att det är stängt också för länge sedan. Och när det gäller långsuttan så fanns ju en polisstation tygen här fram till och med 80-talet. Då den stängde här för Så fram till de gång på 80-talet fanns det en polisstation i långsuttan. Den är rätt länge sedan nu. så att säga. Nu minns jag inte var den fastigheten den låg, men de som bor där har ju, det är ju byggt huset där. De har varit eh, tidigare på polisstationen i Långsöntan, så det följdes det också faktiskt. Det har följdes mycket här, eh, 25 000 och så. Men eh, så det har vi inte kvar, åt, eh, nästan bara bort allt hundratals hus lägenheter är borta rivet man ser hur ett avviknat är när man tittar ut, eller går ut med det möter ju knappt någon. svenska sommaren har ju inte, inte varit speciellt bra faktiskt, det Det ska bli stabilare väder nu och det ska också bli högre grader faktiskt här på dagarna. Så det verkar ju positivt nu. Igår så låter det väldigt konstigt också, sydliga veder som var hårdare. Och sen det är också lite regn och så vet jag. Lägger fram på några. Mm. Men det är klart om man kommer från Stockholm och värsta det där så. Är det, där jag har ju bott i, i också kort perioder. Det var ju väldigt litet. Det var ju så kort period men jag minns att det var väldigt litet faktiskt. Det var väldigt litet. då kanske hade och chillar hemma sen det Danska sommaren, väldigt bra i år. Vi minskar så att maj var riktigt dåligt. Då skulle ju vårvärmen ha kommit. Men... Så var det ju inte alls utan väldigt... Juni har varit så där med det. väldigt kyliga månader. Juli inleder lite kylare. Och vanligt kallt. Då. Kylig inledning på juli. Men... I veckan ska det stabiliseras och i höga täcksam temperatur här. Vilket ju är positivt. Det måste man säga. Man kan se på tiden också att det blir lite hög som värme. Sverige Sverigekanalen drivs ideellt så finns det inga så helst bidrag från varken stat eller kommun. Och det drivs ju då helt ideellt här. Och behöver stöd från våra besökare och våra lyssnare. De kan du överföra enkelt med Paypal. Alla summor från 20 kronor och 50 kronor är välkomna Och bli gärna med i Lyssnaföreningen för 120 kronor donationerna äh, på på donationer. .org, med pengar även från ägeln på adressen domarbox.org och en sverige kanalen tacka för förhand på hela donationer donorboxorg med, med sverige kanalen Innan man, den innan ju ganska så fort där. det är först, först idag som vi, som vi kunde publicera äh, från äh, lördagen och söndagen och man kan filma max 25 minuter och sen kan man filma ytterligare 20, äh, sen går det inte att filma mer jag sa att det var 20 minuter men det var lite längre 25 minuter bryts det. och det kan man upprepa två gånger då så måste man ladda de här laddbara batterierna. är borta. Lägenheter och hus är rivet Sedan sidan året måste renoveras först. Eller har, har inte gjort. någonting, Det är ingen större tryck. satirtekniker är roliga faktiskt. Där, eh, har jag laddat, laddat ner eh, tidigare sådana här Sen har jag hittat dem, det är svårt. Men det är kul med satirtekniker faktiskt. Där, eh, polit politisk satir och så. Det tycker jag är kul faktiskt. Jag sänkningen här eller webbraden är inte i hela rummet. Det är till sånt hittar du Sverige kanalen och inget annat. Och där är inte Stockholmsnära heller alls utan det är Sverige kanalen då. Här är det våra webbraden. Grå veder och så, men jag att Då har vi späckat upp en del och så under dagen. Har... Nu ska jag få stabilisera, sig. veder. Under veckan som kommer nu, ska det bli höga dagstemperaturer och så faktiskt. Det... det var på tiden, faktiskt. Det behövs verkligen. Det behövs verkligen bli. Betydligt varmare här Men jag brukar komma ut på morgonen Och då är det är väldigt kallt Men jag ska försöka se om det går Och ta lite cykeltur här Lite cykel och så här Det finns mycket sen. Man behöver fota och filma Tycker jag också här faktiskt Gården och stugan Och så och och dokumentera landskapet där. Jag är säkert på sommaren när det säger så grönt, inte Ja, det bryts efter 25 minuter digital kamerans film. Och, och sen kan man ju filma ytterligare 25 minuter. Men där, sen går gränsen. Men det blir ju ändå 50 minuter jag fick ju förmånen att man kunde filma i 20 år. 25 och två filmer på 25 minuter. Det är ju 50 minuter film ändå. Och det är ganska mycket tycker jag. Först är det uppdelat på två olika filmer. Sätt att de har fel på höfterna en film så som loppade i datorn här, jag försökte ta ner den vi hörde här från lördana och söndag som skickades upp, behöver jag se datorn till en verka i det här var den här korta filmen så Och så jag också den här live to youtube, det fungerar men Jag är inte helt säker på vilket konto det var varit där Vilken kanal man för jag heter tydligen Dalagunnen på youtube men jag, vet. jag minns inte vilken inloggning det var Så att vi håller oss till den här generationens kanal på youtube upp gamla fina svenska låtar och uh, vikingar och uh, nationellt sin och, och, så, och uh, program som inte är pk alltså, inte är pk men stillbild också som man kan skicka upp uh, via Tunes to Tube Det är svårt, jag har ju passat på några här Jag vill inte visa mig uppe för hela världen med någon kamera som filmar mig där. Så det blir svårt. Så det övergivna bil. som flytta sig så fort så att jag inte på den. Jag kan inte pilla på en fluga som försvinner lika fort som den dyker upp hela tiden. Jag sitter med att la värme på sen av sånt skärmen. Det är svårt det där faktiskt, det är ju en svensk kanal i första hand. Vi har ju här eh, med stationer på engelska naturligtvis och eh, olika program på, på engelska naturligtvis. Ja, det ligger ju. Det är 3000, filer i den här eh, spellisten. Och jag kan ju inte hålla på spellista också eller. för det förs in i olika saker här, vad fan, helt annan spellista. Det som är problemet är det. Jag ska väl snart dra mig tillbaka och tacka för idag, inte sitta här och tugga i den här vänner och dela våra läkar på sociala medier. Stöd oss också, Stöd oss med payboard.donnorbox.org. Och jag snör mycket kanalen Och vi sänder från Dax här mellan HD-nivåer och ko i sydöstra dalarna. Idag här. Måndagen den 22 juli 2019 här. Jag Nu skicka upp de här filmerna sen. Det tar en stund faktiskt då. Det är ju då filmer från lördagen och även från söndagen som är filmat. Jag filmar ju också innan Västerbyn men... Nästa gång ska vi filma eh, två gånger i själva Västervin. Man kan filma 25 minuter och sen 25 minuter till. Och det tar fler timmar att ladda de här laddbara batterierna. Men rent allmänt så ska vi under samma halvåret fota och filma mycket mer än vad det är ute här. Vi kan ju berätta i mikrofon och mobilen hur det ser ut och så. Men det det är inte lätt att se när man inte bara kan lyssna så att jag på de här vandringsturen och rösta inspelningar Så det är kul att kunna publicera bilder och filmer och så Det kommer lång vinter också och då vill jag inte verkligen filma snö och ising är kul att flota och filma tycker jag Det är bara äckligt Ja, det är faktiskt äckligt Jag tar en stund att få ner de här filmerna och de där filmen fick jag till en upp här På min kanal där Och mobil är avstegd faktiskt här, vi ska väl ta och e tacka för mig här nu och till slingan och lite olika filer i slingan här och så Tack och hej, hej Det är och bevara Sverige säkert Och håll Sverige. Hej! Från. Kunde hade då. Vad det den 28 juli, som sagt då. Magdalena hade namnet där Och så hette jag också en. Jag flickvän jag hade där, men. Jag förlorade henne ju ner till. Vad jag förstår, Kroatien där. Men. Ifall de lyssnar så hälsar jag till det. Ja. Jag tror inte du lyssnar på mig faktiskt, men hon hette ju så. Hon hette ju Magdalena Ja, ja. Det finns ju bilder på henne också naturligtvis, men de ska vi inte ta och publicera. är lite privatliv vill jag ha också. Ne?